Анголон. Анжеліка. Дорогою надії. Книга 12. Частина 6. Подорож до Монреалю. Розділ 34. Навесні, як тільки дозволила погода, караван рушив у дорогу. Влітку треба було дістатися водою до річки Святого Лаврентія, а потім до Вільмарі на острові Монреаль, щоб залишити там Моноріну під опікою закладу, керованого Маргаритою Буржуа. У Госбору Анжеліка отримала листа від Моліна, де говорилося, що довідки, наведені ним про її брата Жослена, дозволили переконатися, що він уже багато років проживає в Новій Франції, куди дістався річкою Гудзон та озером Шамплейн. Таким чином Жослен повернувся в лоно своєї батьківщини Франції і своєї релігії – католицтва, проте під чужим ім'ям. Чим і пояснюється, чому вона нічого не чула про нього під час першої подорожі. Завдяки одному валонцю, що влаштувався в Лонг-Айленді, Молінові вдалося простежити шлях жосе Вовка до Сореля. А потім і до його теперішнього житла, де він, оточений численним сімейством, настільки прижився, що спокійнісінько називає себе паном Дюлу. Отже, матінка буржуани помилилася, її маленька вихованка Анж Дюлу Неспроста так була схожа на графиню Анджеліку де Пайрак, адже вона доводилася їй племінницею. Новина дуже схвилювала Анджеліку і трохи розвіяла смуток, який не залишав її з того часу, як розставання з оноріною стало неминучістю. «Радуйся, доню», – сказала вона дівчинці, – «у тебе в Монреалі буде рідня, буде кому з тобою гратись і дарувати тобі на свята ласощі». «Дядько, тітка, двоюрідні брати та сестри». Адже я знайшла свого старшого брата, твого дядечка Жослена Сансе. Оноріна у відповідь тільки хмурилася і не виявляла наснаги. Знахідки матері лише перешкоджали незалежності, про яку вона так мріяла. Виходить, вона позбавлялася свого сімейства, жертва, яка і так наповнювала її чутливе серце страхом, щоб потрапити під ярмо нового. Вона мріяла, як спілкуватиметься тільки з чужими, бо тільки вони, не знаючи її, зможуть їй довіряти. Ті ж, хто тебе знає, надто багато на себе беруть і роблять твоє життя нестерпним. Торгаються в твої найпотаємніші думки і в найтаємніші наміри, як ті песики, яких індіанці навчають пролазити глибоко в нори і витягати звідти бідного зайця. То невже її знову чекає тиранія дорослих, які доводяться їй ріднею? Ворогом людині стануть рідні її, урочисто читав вже наслідки з Біблії, чи люди з дому його, втім, це одне й те саме. Разом із листом Молін надіслав дещо норіні, з якою він розмовляв під час подорожі до Нью-Йорка, то був маленький ніж з різьбленою рукояткою, вишукана дамська річ кращої англійської роботи, самого Честерфілда. Треба ж, який він уважний цей Молін, зауважила Анжеліка. Він тобі, як рідний дід. Отби він зайнявся твоєю долею, як свого часу моєю та моїх сестер. Серце малечі радісно забилося. Це був, звичайно, не кенджал для зняття скальпів, про який вона мріяла ночами. Однак і цим коротеньким мечем вона зуміє виготовити чимало чудових виробів. Колишні хвилювання та розчарування миттю залишили її. Вона везла з собою обидві свої скриньки зі скарбами, лук та стріли. На неї чекала довга подорож разом із батьками, яку вона перечувала з великою радістю, перебуваючи на сьомому небі від щастя. Прагнучи якнайшвидше рушити в дорогу, вони опинилися на березі дуже рано. Звісток із Франції та від молодших синів ще не було. Анжеліка сподівалася повернутися ще влітку, щоб зайнятися збиранням рослин та коріння. Щоліта її охоплював жаль, коли вона не опинялася у Вапасу в найкращу пору року. Крім того, їй не хотілося надовго розлучатися з близнюками. Здоров'я їх не викликало побоювань, вони залишалися в добрих руках. Проте вони змінювалися настільки стрімко, що кожен день був сповнений нових чудес. То був справжній театр, і можна було лише шкодувати, що вона так довго не зможе бачити його цікавих вистав. Всі були згодні, що Шарля Анрі теж слід залишити у вапасу. Бо він здавався тепер щасливим і навіть іноді сміявся. Сміх перетворював його зазвичай перелякане личко із застиглим запитливим виразом. Анжеліка підслухала, як у Норіна казала йому «Я доручаю тобі своїх брата та сестру». Вирішено було з обережності не забирати, поки немовлят від грудей. Анжеліка клялася, що повернеться до їх першого дня народження. Тоді відбудеться ця радісна подія. Северина все гарнішала, занадто вона пригожа для цього дурня Натаніеля Рамбурга – який ніяк не спромігся дати про себе знати. Молін не згадував про нього у своєму листі. Анжеліка, захопившись перспективою зустрічі зі старшим братом, не подбала про те, щоб пощадити почуття дівчини. Невже це Натаніелю зобов'язані вони світлом, що горить тепер в очах Северини? Анжеліка лише михцем бачилася з її подругою Абігель і пізніше переконала себе, що та щось приховує. Коли вона гостювала у Бернів, Абігель начебто збиралася щось розповісти – Проте цьому завадила поява Габріеля Берна. Він теж повівся холодно відсторонено, що втім ще ні про що не говорило, бо їй був відомий його важкий характер. Граф та графиня Депейрак витратили зовсім небагато часу на перенесення багажу на веселку. Незабаром підняли вітрила. Усього все одно не дізнаєшся. Перш ніж покинути Голосборо, Анжеліка ненадовго зазирнула до подружжя Маніго – діда та бабусі малюка Шарля Анрі. Дуже коротко і без зайвих прикрас, не бажаючи їх особливо щадити, вона повідала їм про відвідання їх молодшою дочкою жені Форту Вапасу, про її рішення повернутися до індіанців, що колись викрали її, і віддати на виховання її Анжеліці сина Шарля Анрі. Батьки жінки дізналися, що Анжеліка та її чоловік із радістю пішли їй на зустріч, ані трохи не бажаючи перешкоджати рішучості бідної жінки. Прохання Анжеліки полягало в одному – нехай Маніго поклопочуться про складання офіційного паперу, що підтверджує їхню згоду на усановлення пайраками їхнього онука, однак визнає їх спорідненість, щоб на нього поширювалися ті ж права члена родини, що й на всіх інших її синів. Адже йдеться про дитину, народжену в гугеноцькій сім'ї з Ларошелі, тому немає жодних причин обділяти його у майбутньому спадком. Вона пообіцяла їм – що по дорозі назад пан Пайрак і вона відвідають їх. Поки ж на час їхньої відсутності Шарль Анрі залишається у вапасу. Довірений Турботам матері та доньці Жонас, Малапрадам та ще багатьом відданим людям, які оточили його любов'ю і яким вони, анітрохи трохи не турбуючись, залишили власних близнюків, які нещодавно народилися. Після цих слів вона лишила їх. Нехай згадають про совість. Нехай погорюють, нехай жахнуться долі своєї доньки та своєї байдужості щодо власного нащадка, якого вони доброю волею викреслили з пам'яті. Втім, вони навіть не порушили питання, в якій вірі його виховуватимуть. У неї не було ні бажання, ні цікавості ставати свідком їх суперечок, які, напевно, сильно засмутили б її, хоча вона знала, що вихідці з Ларошелі, особливо Маніго, наділені незрівнянним комерційним чуттям і безприкладною витривалістю перед обличчям негараздів, як матеріального, так і духовного. Для цих діяльних натур, здавалося, не існувало перешкод. Маніго і справді встигли знову сколотити статок, подібно до більшості їхніх соратників з релігії і земляків з Ларошелі, які перебралися сюди жебраками під стать Йову. Незабаром взявши участь у справах Пейрака, вони заснували власні підприємства по всій Новій Англії і на Карибських островах, не французькі плантатори-гугеноти не тільки відновили силу, а й знову стали брати участь у своїх колишніх. Особливо це стосувалося торгівлі чорним деревом, тобто темношкірими рабами. Саме тому Анжеліка захищала права на спадок онука Маніго – Шарля Анрі Гаре. Сірікі одружився з красунею Акаші і не помер від цього. Навпаки, в Анжеліки склалося враження, що він щасливий у шлюбі. Їй вдалося переговорити з ним вічнавіч перед зустрічю з Маніго і повідомити йому про долю жені та його сина. Оліна Патюреля вони не застали, він так само снував французькою затокою. Перечекавши найхолодніший сезон, він знову брався об'їжджати акадійські та англійські форти. У його відсутність Барсемп'юї, який служив його першим помічником у роки піратських епопей, старіх порт, ринки та доки. Отже, Колін був у від'їзді, проте Бертіль Марсело була тут як тут. Вона не втратила можливості зустрітися з Анжелікою, хоча та зовсім не прагнула цього. Їй цілком вистачило бабусі та дідуся Маніго. Зумівши уникнути зустрічі з Бертіль, вона вирішила домогтися від неї пояснень. Бо якщо недоторканка з Голсбору забажала побачитися з нею, то напевно не без причин. Але якщо вона уявляла, що дочка гаманця Марсело – має намір говорити з нею про долю бідної жені і про зникнення малюка Шарля Анрі, то їй зовсім скоро треба було переконатися, наскільки вона наївна. Молода жінка, на красу якої час вплинув дуже благотворно, трохи поширившись про погоду, з награною ніжністю поцікавилася чудесними малюками Анжеліки. Потім вона повідомила про своїх батьків, їхні справи, побалакала про подорожі, намічені на літо – і лише злегка торкнулася місцевих подій – смертей, шлюбів та появи на світ дітлахів. З гнівним виглядом вона обмовилася про розбрат, який, хвала Господу і мудрості губернатора, встиг завершитися. З переконливістю, що скидається на щирість, вона запевнила пані Анжеліку, що їй радісно зустрітися з нею і бачити, що вона, як і раніше, красива і здорова. «Як це у вас виходить, пані Анжеліко? Я вам заздрю» я цілий місяць не вилазила з-під ковдри через застуду і досі ще не оговталася. Нарешті Анжеліка усвідомила, що увесь цей потік люб'язностей переслідує єдину мету – дати їй зрозуміти, забезпечуючи приємними новинами про місцеві любовні інтриги, після повернення губернатора можна очікувати кількох весіль, що часті відсутності останнього пояснюються візитами, які він здійснює. До індіанської принцеси Тарантіні правительці одного із островів на Пенобскоті, та сестри дружини Сенкастіна. О, це почалося не вчора, невже ви не знали? Крім того, додала вона, губернатор навідується з метою шлюбу до однієї з доньок маркіза Деларош-Позе у Порруаялі. Анжеліка тільки знизала плечима, вчасно згадавши, що йдеться про малолітніх дівчаток і вчасно уникнувши пастки. Бертіль уже й не знала, що ще розповісти, щоб вилити свою жовч. Втім, історія про індіанську принцесу була схожа на правду. Отже, Колін Патюрель більше не живе самітником. Анжеліка була рада за нього. Дякую вам, Бертіль, за всі ці цікаві відомості, якими ви мене забезпечили. Однак я розцінила б набагато прихильніше не новини про пана губернатора, а інтерес до долі вашого пасенка – малюка Шарля Анрі Гаре. Обличчя Бертіль Мерселос потворилося від гніву. Чого ви тепер скаржитесь? Адже він відтепер ваш. Хіба ж не вам цього завжди хотілося? Наскільки все ж таки велика сила слів, наскільки деякі істоти, особливо жіночої статі, вміють поранити своїми промовами? Яка-небудь амбруазіна мудрібур з її розумом, збоченими стремліннями і диявольською хитрістю, може розправитися з вами, підливши вам отруту або підіславши найманих убивць. Старше з лиця землі ваше тіло разом із душею. Злий же язичок, подібний до того, яким творець нагородив Бертіль Мерсало, здатний приректи на аварію цілу імперію. Наскільки могутнім не являвся б людський розум, а виникнення голзборота та його тріумф були чудовим прикладом можливостей, що відкриваються завдяки творчій праці. Існування паразитів, які шкодять, подібно до Бертіль, гранітним опорам гордої споруди – його батькам-засновникам і матерям-засновницям. Селяло побоювання за успіх всього підприємства і змушувало погоджуватися з песимістами, які вважають, що зло завжди тріумфує над добром. Одне гниле яблуко, що потрапило в кошик, псує увесь урожай. Варто завестися черв'ячку і прощавай плід. При схильності драматизувати становище можна побачити в цій прихованій силі силі краплі води, що прогризає земну твердь, якою наділені дрібні друні створіння – символ прокляття, що висить над людським родом з часу первородного гріха. Кара залишається неминучою, з амбруазійною, їй подібними, що можна тягатися. жахливість їхніх злочинів рано чи пізно все одно загрожує судом і вироком. ж діяльність таких лиходійок, як Село, при всій їхній невинності незмінно застає людей зненацька. Розсудивши таким чином, Анжеліка намагалася забути пертіль Мерсело та сімейку Маніго і зайнялася підготовкою до подорожі до Квебеку та Монреалю, яка мала ще одну сторону, про яку слід згадати. Анжеліка охоче запросила псеверину супроводжувати їх у подорожі французькою територією. Вона бачила, як ця молоденька дівчина, вірніше ще підліток, засмучена відсутністю в листі Моліна звісток про Натаніеля Рамбурга. Невже він випарувався? Зник в океанських глибинах. Северина гарнішала на очах, і в неї за розповідями вже з'явилися шанувальники. Однак вигляд її був незмінно сумний. Більшу частину часу вона присвячувала навчанню, в чому їй допомагала їй тітонька Анна, до якої вона переїхала в розпал зими, бажаючи надавати їй та її старій служниці Ребеці посильну допомогу у важку пору року – колоти дрова й підтримувати вогонь в осередку. І з цим їй було все важче і важче справлятися – Незважаючи на чудове здоров'я та бравий вигляд. Юна Северина, якій було зрозуміло, куди зручніше колоти дрова й носити тяжкості, виглядала, щоправда, немічніше за цих стареньких, подорож могла б надати їй сил та розважити. Крім того, шлях обіцяв бути недовгим, якщо, звичайно, перешкодою не стане погода. Жофрейде Пейрак та Анжеліка не збиралися затримуватись у Квебеку чи у Вільмарі більше, ніж на кілька днів. Пайрак розраховував повернутися до Голзбору вже на початку серпня, щоб зустрітися з посланцями з Масачусетса або навіть самому приєднатися до них у салемі. Трохи подумавши, Северина заперечливо похитала головою. Ні, пані Анжеліко, адже я належу до реформістської церкви, а ви знаєте, наскільки ревно наші співвітчизники, французи там на півночі, стежать, щоб у них в Новій Франції не з'являлися гугеноти. Але нас ніхто не примушує кричати кожному зустрічному, що ти гугенотка. Ти просто будеш у моїй свиті. Наші зупинки будуть короткими, і ти нічим не ризикуєш, сходячи на берег нашої компанії». Однак Северина не прислухалася до цих доводів. «Я не зможу почуватися спокійно. Розповідаю, що вони дуже скоропольозні, винюхують будь-якого гугенота чи незмисливськими собаками і завзято допитують кожного» кого запідозрять у приналежності до реформістської церкви. Ні, я тільки тремтітиму і не отримаю жодного задоволення, хоч і побуваю, наче у Франції. Анжеліка не стала наполягати. Вона знала, що в словах Северини немає жодного перебільшення. У Квебеку вона надивилася на лейтенанта поліції Гародан Антремона та його шукачів, які прагнули відловлювати серед іммігрантів, які прибували в порт. Не так зловмисників чи жінок легкої поведінки, як саме протестантів. Її подруга пані Гонфарель на прізвись Кополька, що мала у порту затишний готель «Французький Корабель», розповідала їй про своє вміння відчути в черговому новачку нічного метелика. І не в силах стримати поривів жалісливого серця і завжди прагнучи допомогти, ховала його під своїм дахом. І навіть допомагала грошима, щоб той міг повернутися до Франції або принаймні вибратися з Квебеку де на нього чекав арешт, тюремне ув'язнення, примус відректися від обраної віри, або подорож додому в трюмі закутиму кайдани. Якщо у складі екіпажів, чиї кораблі кидали як і в'являлися матроси протестанти, їм заборонялося виходити на берег, і капітана судна могли покарати великим штрафом, якщо заборона порушувалася. І все ж таки я хотіла би взяти тебе з собою, мала Северино. Мені здається, це пішло б тобі на користь. «Не турбуйтесь за мене», – відповіла Северина, прикладаючи руку до серця. «У моїй душі живе кохання, і це допомагає мені вижити». Веселка розпустила вітрила і вийшла в море. Її супроводжували три судна водотонажністю від 150 до 200 тонн, невелика яхта та шлюб під двома вітрилами. Обійшовши без пригод великий півострів і пройшовши протокою Кансо, вони увійшли до затоки Святого Лаврентія, в яку впадає річка з такою самою назвою. Стоянка на Східному березі в Тідмагуші тривала лише два дні. Тутешні землі були під юрисдикцією графа Депейрака. Літня метушня вже була тут у розпалі. Рибалки з Сен-Мало із Британії зайняли звичні місця вздовж берега, на якому височили шафоти для оброблення та сушіння тріски – і все проникний запах риби, солі та цінної тріскової печінки, гордо лунав по всій окрузі. По хвилях вздовж берега снували дрібні суденця, що перевозили необхідні рибалкам предмети, а також вугілля, що видобувалося в кансо, і призначене для поселень на французькій затоці та новій Англії. Запах тріски і чорного пилу, що зіймався над кошиками з антрацитом. Не відроджував бажання затримуватися тут, тим більше, що в Анжеліки були пов'язані з цим місцем гіркі спогади. Вона вперше опинилася тут після бід, якими були відзначені ці місця. І, незважаючи на небажання говорити на такі сумні теми, їй нелегко було відганяти від себе скорботні образи. Трохи вище на невисокій сопці на узліссі соснового гаю, що вже посірів через спеку, знаходилася могила амбруазіни Мондрібур. Можна було не сумніватися, що ніхто з місцевих жителів навіть не підозрює про таке сусідство. Проходячи повз камені з вибитим на ньому дворянським ім'ям, навряд чи хтось здогадувався, якими долями він тут опинився. Що стосується Анжеліки, то ні цікавість, ні скорбота, ні тим більше християнська чеснота не могли змусити її піднятися навіть для того, щоб просто вкотре переконатися, що таке небезпечне створіння мертве. Форту з чотирма вежами по кутках відкривався вид на затоку, закутану то сірим, то жовтим туманом. Їй здавалося, що над кораблями, які мирно стояли на якорі, які ледве виднілися в серпанку, проноситься білий демон, який рятується від закинутого гарпуна. Заліль, спільний і молочний брат Амбруазіни, морський розбійник, озброєний палицею зі свинцевим наконечником, Амбруазіна, яка шепоче в маренні, нас було в лісах до Фіні троє проклятих дітей – він, Заліль і я. Тепер смерть нас догнала і третього за рахунком із проклятих дітей – Себастьяна Доржеваля, блискучого церковника із сапфіровими очима. У Новій Франції вже, напевно, знають про його смерть. Навіть якщо отець Марвіль вирушив до Європи до льодоставу, так і не встигнувши сповістити всіх про те, що сталося, новину мали принести мореплавці які досягли Квебеку навесні. Жофрей не припускав, що це може вплинути на його добрі стосунки з Квебеком, принаймні до певного часу, бо чудово розумів, що людська мінливість і неприборкані пристрасті загрожують будь-якими несподіванками. Жителі Вапасу не несли відповідальності за смерть священника, однак мир і нейтралітет, які встановилися між ними та ірокезами, завжди дратували французів, так що тепер, коли від руки рокезів загинув один з їхніх головних місіонерів, вони могли згадати про колишню неприязнь до тих, хто не бажав ворогувати з новим. Одна з цілей теперішньої подорожі таки полягала в тому, щоб розсіяти підозри. Перебуваючи в тідмагуші, Анжеліка щосили намагалася втілити в життя філософську раду Маркіза Девіль-Давре, що стосувалося саме демона і всіх її мерзенностей. Забути! Згадуючи коротуна Маркіза, Анджеліка мимоволі посміхалася. Разом із Жофреєм і Оноріною, вона віддалася спогадам про свого жвавого приятеля, повторюючи його улюблені слівця, потішаючись над його гарячкістю, над спритністю, з якою він намагався заволодіти цінними предметами, не заплативши за них і над його сварками з Олександром. Так, на цьому березі дуже не вистачало вільдавре. Вони сподівалися дізнатися про нього детальніше у Квебеку. Якимось невідомим чином Оноріна, яка супроводжувала матір під час прогулянок, здогадалася, про кого та згадує, про гостя в тідмагуші. Якось вона заявила. Після того, як я поїхала з вапасом, я більше не бачу її у вісні. Кого? Жовто оку. Анжеліка сильніше стиснула ручку Оноріни. Якою вона тобі снилася? Очі в неї були, як у розлюченого звіра, а волосся мов чорне полум'я. Вона була гарна? Так, гарна, але... Оноріна провела пальцем по щоці. Анжеліка здригнулася, ніби її вдарили. Вона пригадала, що не побажала поглянути на труп графині Демодрібур, коли його притягли з лісу, де його ледь не роздерли на клаптики дикі звірі. Проте їй не дано було забути страшні подряпини на обличчі цієї зловісної войовниці, коли їй за допомогою Марселіни та Йоланди з величезним трудом вдалося врятувати її від гніву натовпу, який мав намір її прикінчити. Анголон, Анжеліка, дорогою Надії. Книга 12 Частина 6. Подорож до Монреалю. Розділ 35 У Тадусаку на них чекали події, яким судилося трохи зіпсувати заключну частину подорожі, яка обіцяла всім трьом чимало задоволень і поки що не принесла прикростей. Погода трималася прохолодна, небо було вільне від хмар. Наближаючись до невеликого поселення на північному березі річки Святого Лаврентія, де в неї впадає повноводна річка Сегеней, першому за часом заснування хутровому форту, закладеному французами, мандрівники помітили знайому постать. то був Ніколя Перо – їхній вірний друг, який навчив графа де Пайрака мови дикунів та примудростям спілкування з північноамериканськими племенами. Тепер він перебував на службі у губернатора Нової Франції. Саме губернатор вислав його їм на зустріч. Переотримав у руці листа із початкою фронтенака. Зважаючи на радість зустрічі, Анжеліка відчула недобре. Вона заздалегідтішилася майбутньою зупинкою в Тадусаку і збиралася показати онорійній воскове немовля Христа, який красується в пансіоні єзуїтів, одягненого в одежу з власноручною вишивкою королеви Анни Австрійської. Вони із завмиранням серця гадали, чи вляжеться їхні кити цього разу на перекладенні величезного хреста з королівським гербом, що в дні їхнього першого візиту розвеселило одних місцевих жителів і обурило інших. І чи доведеться їм знову помилуватися на китиху з китиням, які будуть вистрибувати з води? «Мене надіслав вам на зустріч пан Фронтенак», – почав знаменитий дослідник Великих озер. Зазвичай він збирався на початку липня залишити острів Монреаль і з'їздити у форт Фронтенак на озері Онтаріо, щоб провести переговори з вождями ірокезьких племен. Після повернення він зустрівся б з вами, бо знає, що ви везете свою доньку в пансіон богоматері у Вільмарі. Мені належало супроводжувати його як перекладача. Проте йому раптово доставили тривожні звістки, які обіцяють перетворитися на домаклів меч над нашими головами якщо тільки не вдасться довести їхню недостовірність. Єдиний спосіб впоратися з неприємностями, не відмовляючись водночас від поїздки на озера, вляв у тому, щоб послати мене до вас із проханням про допомогу. Про допомогу? Так, потрібно було уникнути розголосу, тому він не міг довірити цю місію нікому, крім мене. Для нього було б немислимо відмовитися від поїздки і повернутися додому. Бо це зробило б його посміховиськом, якщо не сказати гірше. Виявись, звістки хибними. Проте, сміливо продовживши шлях, він ризикував би наразити Нову Францію на смертельну небезпеку. Знаючи, що ви обов'язково з'явитесь, він сподівався тільки на вас, пане Пейраку, сподіваючись, що ви визволите його з біди. Тому він і наказав мені чекати вас у найвразливішому місці – тут, у Тадусаку. З тих пір, як Фронтенак, забравшись кількома роками раніше по Святого Лаврентія, Набагато вище Монреаля з флотилією з чотирьох баркасів заснував на березі озера, якому було присвоєно ім'я самого фронтинака поселення, назване Катаракуї з фортом Туаза. Він щороку навідувався туди на початку літа, приводячи з собою невеликий, але добре озброєний загін. Скликаючи щороку нараду раду представників п'яти племен і рокезів, він обговорював із ними спірні питання тендітного французького і рокезького миру. Не минало й року, щоб мир цей не порушувався, ірокези або робили віроломний напад на братське плем'я, або вбивали одного другого французького поселенця, або піддавали тортурам чергового місіонера Єзуїта. У той самий час переговори припали ірокезам щонайменше до серця, ніж війна. Фронтенак також пристрастився їздити на Великі Озера, щоб навіювати їм, курити гіркий тютюн із їхніх полів. Передаючи з рук в руки люльку з червоного або білого каменю і бенкетувати у цьому вишуканому суспільстві. Зустрічі незмінно приносили добрі плоди, оскільки представники Ірокезького Союзу охоче відвідували їх, передбачаючи, як будуть на прохання фронтена Ка видавати свої войовничі кличі, вони заздалегідь знали, що на них чекають подарунки та багатий бенкет. На запрошення відвідати Катаракуї, вони відгукувалися прихильно. І заявлялися туди цілими натовпами, виявляючи тим самим повагу до великого Ононтіо – Високої Гори. Так вони прозвали першого губернатора Нової Франції – Монмані, який справді відзначався гігантським зростом. це переходило у спадок до його наступників на славному посту. Однак цього разу перед самим відплеттям з Монреаля, з кавалькадою човнів, навантажених подарунками, солдатами, перекладачами і товстими гаманцями – і осінених хоругвами зображенням королівської лілії, а також з ескортом Алгонкинів і гуронів, Фронтинак був повідомлений про те, що частина ірокезів з найзлісніших і найпідступніших, чи то анієрони, чи то анієри, чи то мохауки, вирішили скористатися від'їздом на раду в Катараку і губернатора, та його основних сил, щоб безкарно накинутися на місце синів, що живуть на півночі. Це, власне, теж було традицією ірокезів. І повторювалося рік у рік, ось уже 20 років. Ще тоді Гобердала Мелоас відправив Кольберу відповідь, в якій говорилося. Ірокези, не порахувавшись із сусідами, увійшли в сагеней і, піднявшись за течією, почали вбивати всіх дикунів без розбору, не пощадивши ні жінок, ні дітей. Зловісний загін, мабуть, мав намір повторити той самий фокус, який він викинув два роки тому, коли, з'явившись із гирла Сагенея, він подався до Квебеку. Тоді Фронтинак залишив Квебек воїстину безпорадним. Навіть Жменька ірокезів, висадившись у місті, змогла б не тільки вчинити там бійню, а й спалити місто вщент. Цього разу, знаючи, що Пейрак йде вгору по річці з наміром доплести до Монреаля разом з усією сім'єю, і що він, напевно, вирушив у цю подорож із великою флотилією і добре озброєними людьми, Губернатор просив його перервати подорож і початувати місце злиття Сагенея та Святого Лаврентія. До тих пір, поки він, фронтенак не повернеться до Монреалю, а звідти не добереться до Квебеку. Ніколя Перуна надасть йому посильну допомогу, оцінюючи ситуацію і обґрунтованість чуток, які поширювалися. Якщо на озері Сен-Жан з'явиться ворожий загін, то про це миттю стане відомо. Оскільки місцеві Алгонкіни страшно бояться ірокезів, бо нападають на їх каравани, які прямують до торгових фортів і вирізають їх цілими племенами. Судячи з карти, приписати успіх цих нападів залишалося виключно надприродним здібностям ірокезьких шаманів. «Можна подумати, що тут переміщаються повітрям, злетівши над лісами», – кинула Анжеліка, яка ніяк не могла повірити в появу ірокезів у гірлі Сагенея. Адже їхні селища знаходилися на п'яти озерах, у сотнях льє на південний захід. Вже не вперше, слухаючи розмови мандрівників і військових, вона ловила себе на здогадці, що люди, які ризикують забиратися у ці несусвітні далі, не інакше, як наділені вміннями перебувати у кількох місцях одночасно. Як вони можуть покрити таку відстань за такий короткий час? Ірокези та й інші дикуни, зібравшись у загін, вміли переміщатися з запаморочливою швидкістю. Сьогодні вони завдають удару тут, а через кілька днів, перенісшись за сотні льє зі швидкістю блискавки, з'являються у верхів'ях Гудзона, в Акадії або неподалік озера Шамплейн. Всі очікують, що вони вгамуються і повернуться в свою центральну долину, а вони знову з'являються в околицях озера Наміскан. У цій країні, де незлічинна кількість річок і річечок, які впадають в озера, тягнуться нескінченними гронами. Вони користуються найшвидшим засобом пересування незрівнянної маневреності, навіть піднімаючись вгору річкою, коли доводилося долати пороги, такий загін міг проходити за день до 30-40 льє. У Франції найшвидко ногишій скакуни не змогли б пронести карету з такою швидкістю. Жофрей показав їй на карті улюблений маршрут цих дияволіві рокезів які вміли вислизати так само стрімко, як і з'являтися знізвідки. Занурившись у свої пироги, що вдвічі перевершують довжиною каноя алгонкинів і зроблені з величезних шматків корив'яза, вони перетинали озеро Онтаріо, виходили у верхів'я Оттави, потім у затоку Джеймса, йшли річкою Руперт і озером міста Сіні і звідти потрапляли в Сагеней. Крім того, у них у запасі було ще багато шляхів. Один неймовірніший за інший. Що стосується місцевих індіанців, монтане, містин синів, краї, наскапів, розкиданих по величезній території, де панує комар і мошка, і де вони добувають мізерне харчування і полювання міриболовлею, то у них немає ні часу, ні можливості розважатися ворожнечею. Сусіди відрізані один від одного, особливо зимою, відстанями за сотні миль, живуть у мирі. Традиція вступати в обмінну торгівлю з білою людиною і зустрічати кораблі, що піднімаються річкою Святого Лаврентія, змушує їх збиватися вліткою-восени у великі групи і на озері Пікуагамі, названому Білими Санджан, і в інших місцях, щоб спускатися по Сагинею до річки. Ірокези користуються цим, щоб нападати на них та влаштовувати справжню м'ясорубку. У нещасних індіанців проти цієї напасті був єдиний засіб – Допомога з боку французів. Отже, десь там, у тумані далеких фіордів, серед рожевих скель, готувався новий епізод цієї нескінченної війни. Лише цього разу загроза нависла не лише над індіанцями, а й над жителями Тадусака та самого Квебеку. Граф Пейрак не міг відмовити в проханні губернатора Нової Франції, який був йому не тільки другом, який повернув йому милість короля Людовіка XIV, а й земляком Гасконцем. Нова Франція, що мала кволий гарнізон, який повністю пішов до того ж на Південний Захід, до Великих Озер, залишилася беззахисною. Саме в такі моменти ставало ясно, що вона рік у рік виживає лише завдяки диву. І ще одним таким дивом і була поява пейрака із флотом. Так розпорядилася історія. Саме так підходив до подій Фронтенак, а слідом за ним і жителі Тадосака, які занепокоєно підраховували мушкети, які були в них на озброєнні. Ставки було зроблено. Лишалося роздати карти. Анжеліка не могла приховати розчарування. Що скаже Оноріна, дізнавшись, що ви не зможете її супроводжувати до Вільмарі? Я сам із нею поговорю. Для мене це теж розчарування, але вона все зрозуміє. Якщо я охоронятиму гир Лоса Генея, біда буде відведена. Ці слова внесли повну ясність. Присутність Жофрея і Ніколя Перо вселяла впевненість, що непереможні ірокези, побачивши їх, зупиняться і кровопролиття буде зупинено. Наступна зустріч із войовничими індіанцями вилляться у кілька днів безперервного куріння люльок миру та обміну дрібничок наполонених, якщо вони ще будуть до цього часу живі. Військові загони індіанців зазвичай залишали позаду себе випалену землю, бо метою їх набігів було не завоювати землі і пограбувати, а вселити страх і перебити якнайбільше людей. Було вирішено, що Пейрак та Ніколя Перо вирушать у глиб країни, а два кораблі залишаться на рейді перед Тадосаком, щоб перешкодити проходу ворожої армади. Невеликі гармати перенесли на сушу, щоб зміцнити оборону форту. Тим часом Веселка і Ларошелець мали допливти до Квебеку у супроводі Шлюпу, а потім і до Монреалю. Командувати кораблями було доручено Барсен та Ванно, а охороняти пані де Пейрак із дочкою – Куасіба та Яну Куаннеку, а також тісо. Як тільки небезпека буде усунута, а Фронтенак, завершивши свою місію, повернеться до себе до столиці, вахта кораблів Пейрака у гирлі Сагенея вважатиметься закінченою. Тоді ж Фрей вирішить, як зробити – чи продовжити шлях у Квебек, чи дочекатися, поки Анжеліка, довіривши доньку турбота Маргарити Буржуа, і побачившись зі своїм братом Жасленом Сансе, сама приєднається до нього. Адже у цих північних краях літо триває лічені дні, тому й навігація на тутешніх річках виходить недовгою. сьогодні Жофрея змусила Анжеліку та її доньку побачити все в іншому світлі. Їхня розлука з чоловіком і батьком змусила зажуритися навіть природу. Вибухнула страшна гроза, через яку вони прибули до Квебеку пізніше за намічений термін. Місто постало перед ними, заслонене стіною дощу. Довелося дочекатись появи сонечка і тільки тоді зійти на берег. Квебек, який потопав у зелені з його дзвінницями і увінчаними вежами-дахами, які зараз умиті дощем сліпуче сяяли на сонці, нагадував Діамант, ретельно огранений ювеліром, закоханим у своє ремесло. Милуючись містом, ласкавим благодатним промінням сонця, що тільки но випливло з загрозових хмар, Анжеліка не змогла стримати щасливої усмішки. Квебек залишався для неї коштовністю, упущеною господом у серці Північної Америки, що несподівано розпустилася в цій глушині прекрасною французькою квіткою. Передзвін над монастирями підтверджував, що добрі перечуття не обманули Анжеліку. Втім, місто, побачене влітку, відрізнялося від зимового Квебеку. За три, максимум чотири літні місяці, коли спека раз у раз змінюється зливами, і коли одне церковне свято, яке проводиться у ледарстві, слідує за іншим, треба встигнути зібрати врожай, засипати його в засіки і приготувати поля до зимівлі. Місто тому зовсім спорожніло. Люди цілими сім'ями, а то й цілими вулицями попрямували на поля. А оскільки літо – також час військових походів, Квебекі зовсім нагадував у цю пору величезний будинок, в якому відчинили для провітрювання всі вікна і винесли до того ж усі меблі щоб поніжитися на свіжому повітрі. Першого ж вечора Анжеліка усвідомила, що їй краще швидше продовжити подорож до Монреалю. Верхнє місто, побачене після дощу, видалося їй не надто гостинним. Тут майже нікого не виявилося, хіба рідкісні перехожі, але жодного осілого мешканця. Єпископство, семінарія, монастирі Урсулінок та пансіони єзуїтів, лікарня, де взимку снував поверхами «Життєрадісний народ», Тепер, здавались, обезлюднілими та якимись зловісними. Їй уже здавалося, що тут її не може чекати нічого доброго. Навіть знайомі стада свинень паслися тепер за містом, на рівнині та на лісовому узліссі. Коротше кажучи, городяни переселилися на поля. Міста, подібно до людей, одержують перепочинок при гріті сонцем, зауважила пані Дуредан, яку анжеліка, на своє щастя, застала в інтенданстві. «Люба Анжеліко, Квебеку вже ніколи не бути таким, яким він був тоді, коли ви жили серед нас». Пані Доридан була владі з собою, чого не можна було сказати про Анжеліку. Піднявшись по вулиці Петіт-Шапель, а потім по вулиці Клозері, вона відчула, як у неї стискається серце, побачивши будинок, у якому колись у дні сильного снігопаду найближчі сусіди сходилися біля пані Доридан, щоб послухати як вона, розтягнувшись на ліжку, читає вголос голос історії. Тепер же тут залишилася тільки Джесі, полонена англійка. Навпроти стояв замкнений будинок Вільдавре, і закриті віконниці на більшості його вікон нагадували бельмо на незрячих очах. У будинку Маркі залишалася лише вірна служниця, яка чекала господаря, і поки що ревно змахувала пили з його улюблених статуеток. Монсеньор Лаваль об'їжджав свою паству. У єпископстві Анжеліку прийняв незнайомий коад'ютор. Чи то вона розраховувала на більш сердешну зустріч, бо в Новій Франції до неї тепер ставилися дуже по-доброму, чи коад'ютор відрізнявся хворобливою скромністю, але вона була неприємно вражена тим, що він майже не відкрив рота, обмежившись лише найнеобхіднішими репліками. Його холодність, яка межує з неввічливістю, нагадала Анжеліці часи, коли місто прорізала глибока тріщина – на одній стороні якої зібралися її супротивники, а на іншій прихильники. І коли вона, розмовляючи з Будьким, завжди боялася, чи не виявиться співрозмовник прихильником Доржеваля. Невже й тепер, коли він мертвий, старі забобони ще жевріють? Однак ніхто не міг просвітити її з цього приводу. Зате їй принесла радість відвідування нижнього міста, де прийом наданий їй Жанін Гонфарель на прізвисько Полька яка володіла готелем французький корабель, допоміг їй відволіктися від розчарування, яке спіткало її від усвідомлення того, що єдині знайомі, які постали перед нею, виявилися слугами і керуючими, яким довірили доглядати за будинками. «У мене ти знайдеш і стілий дах», – вигукнула їй захоплена приятелька, розкриваючи обійми, які супроводжувалися вигуками, чутними, мабуть, навіть на площі Ансоматло. «Ну що тобі за справа до верхнього міста? Там порожньо й похмуро, як у старому кинутому гнізді. У замку Сен-Луї Фронтенак залишив лише кількох калік та ветеранів, які не знають іншої забави, крім як різатися в карти. Зате в нижньому місті, яке раніше повно народу, та й у мене кімнати, які раніше не порожні. І все-таки я відвела тобі найкращу кімнату, ту саму, в якій жив Вільдавре. Пам'ятаєш, коли він зламав кісточку?» «Знайдуться в мене місця й для твоїх блискучих офіцерів. Щодо солдатів із твоєї охорони, то в сараї для них повно солом'яних матраців. І найкраще вино для всієї компанії». Анжеліка залишилася задоволена запропонованими їй зручностями. Оноріна взагалі була зачарована. Їй завжди подобалося гратися з дітьми в порту Нижнього міста. Там вони вибирали собі містечко поруч із річкою і пускали кораблики по воді. Вирушаючи в різні малогостинні місця, Анжеліка раділа хоча б тому, що ґрунтовно підкріпилася, покуштувавши чудової кухні пані Гонфарель. Полька розповіла їй, що за її відсутності люди з відомства Приво, шукачі, ось як я їх називаю, навідувалися до порту, дошкуляли питаннями моряків і боцманів і просилися на розмову до капітанів. У верхах, мабуть, розсудили, що два кораблі і шлюб, які прибули до Квебеку вранці, слід ретельно обшукати. Але ж у нас на руках документи про звільнення від податків, підписані самим фронтенаком та карлоном. Сам представник розпорядника міста та порту прибув привітати мене від імені пана Аврансона, той вирушив разом із губернатором на озеро Фронтенак, проте встиг залишити підлеглим усі інструкції, що стосуються нас. Не турбуйся, порадила їй полька, все гаразд. Просто вони перевіряють, чи немає серед членів екіпажу та вашої челяді гугенотів. Тут їх бояться більше, ніж епідемії чуми. Усі торгові компанії повинні записувати у контракти, що не ввозитимуть до Нової Франції послідовників Кальвіна і Лютера. І з цим у нас все суворіше і суворіше. Анжеліка поручилася відповідальній особі, щоб відрекомендувався чиновником одночасно єпископства, відомства привозу судової канцелярії та служби огляду, адже йшлося про найважливішу справу, що стосувалася репутації порту, місця, через яке небажані особи можуть пробиратися у французьку колонію, а також інтересів відомства з релігійних органів, які виконували доручення королівської адміністрації, що на борту її кораблів немає жодного прихильника так званої реформістської церкви. При цьому вона ховала за спиною схрещені пальці, бо її слова грішили проти істини, у всякому разі щодо членів екіпажу. Проте співрозмовник залишився задоволений її заявою і відмовився від думки прогулятися кораблями і допитати кожного моряка. Чиновник тримався люб'язно. Він висловив жаль через необхідність пред'являти стандартні вимоги до таких дорогих гостей Нової Франції, співвітчизникам на додачу яких пан Фронтенак якнайкраще відрекомендував особисто йому, перш ніж поїхати. Однак закон повинен бути однаковий для всіх, особливо якщо метою його дотримання є боротьба із такою шкідливою, бо істину смертельною заразою, якою є поява тут, в плоті католицтва в новому світі, носіїв бацил протестантської єресі. Нова Франція, продовжував він, ніколи не забуде про шкоду, завдану їй зрадниками Бога і Вітчизни, братами Кірком, які завоювали Квебек для Англії в 1629 році, вигнали Шамплейна, тодішнього губернатора, і протягом п'яти років утримували місто. Анжеліка не стала йому суперечити. Вона лише раділа в душі, що не взяла з собою Саверіну Берн. У перше відвідування Квебеку їй не випало щастя спілкуватися із цим чоловіком, Мабуть, Джофрей сам вирішив із ним складну проблему протестантів. Тоді вона бачила його лише здалеку. Тепер же він, сповнений усвідомлення власної значущості, розмовляв без безупину. Неухильна пильність дає непогані результати. Нова Франція може похвалитися репутацією єдиної французької провінції, позбавленої цієї зарази. Спочатку гугеноцька загроза була тут сильнішою, ніж в інших краях. Богогеноти уявили, що, переправившись через океан, вони можуть вільно сповідувати на французькій землі свої гріховні вірування. Однак усі вони були вистежені, оскільки благочастиві парафіяни доявили похвальну пильність. Мати настоятелька Катерина з монастиря Вустинок, яка дізналася, що серед новоприбулих поселенців, які позначилися хворими і поміщеними в лікарню, є протестанти, які ховаються – Таємно витягла кістку з мощів святого мученика отця Бребефа і розтовкла її, запропонувавши, передбачуваним протестантам разом із їжею. І уявіть собі, усі ці непохитні затяті після двох тижнів перетворилися на лагідних ягнят, на янголів, які побажали перейти в істинну віру і прилюдно з чудовою щирістю зреклися колишньої брехні. Анжеліці вже доводилося чути про потовчені мощі, проте вона вдала, що слухає розповідь вперше. Після усіх жахів, що трапилися в Салемі, боротьба з Єресю в Новій Франції була цілком невинною метушнею. Зрештою вона запросила чиновника сісти і запропонувала йому білого вина, не знаючи, чи справді він відчуває до неї дружні почуття, або ж бажає дати їй зрозуміти, що далеко не дурний, і продовжує відчувати підозри до цих незалежних чужоземців з Голзбору, основа процвітання яких була закладена... Перевезенням 60 гугенотів із Ларошелі на землю Акадії. А якщо він шпигун короля? – припустила полька, дивлячись, як віддаляється непроханий гість. Іноді мені спадає на думку це. З того часу, як пішли розмови про відміну нанського едикту, він пишається на очах. Тут лише про це й говорять. Так, а ще про світських негідників, що підсипають отруту в кубок сусіда королівським двором. Тільки такі новини до нас і надходять із Франції. А капелюхи? Капелюхи всі звужуються. Коли нам повернуть наші колишні капелюхи з широкими полями, які захищали наших чоловіків від дощу та сонця, приховували їхні обличчя, коли їм не хотілося бути впізнаними, і на які можна було поставити пір'їну хоч фазана, хоч найкращого півня, а не тільки огризок страусиного хвоста. О, чудові величезні капелюхи! Якісь такою елегантністю смикали з голів, бажаючи привітати жінок. Пам'ятаєш цього єгиптянина родогона, а Каламбреден? Анжеліка гадала, що означає проповідь Польки на тему прокрислатих капелюхів. Бесіди з полькою сприятливо діяли на її настрій. Після них вона переставала тужити і починала дивитися на світ більш філософськи. Щоб сповна використати рідкісну можливість попліткувати з подругою. Анжеліка відклала на день відплив із Квебеку, тим більше, що її невеликий кораблик «Ларошелець» слід було підготувати до прийому пасажирок. Веселці, яка мала надто велику осадку, щоб підійматися вище за течією, треба було залишитися на рейді під командуванням Дурвіля, який насолоджувався комфортом і був не проти пожити в місті, де мав чимало знайомих пань. Спека тим часом ставала спопеляючою. Удень чекали грози, але вона ніяк не могла вибухнути. Люди обливалися потом і відчували страшну спрагу. Однак у покоях пані Гонфарет, які сусідили з салоном, де маялися її клієнти, з якими вона могла підглядати через особливе вічко, було не так спекотно, оскільки вікна виходили тут на північний бік. Полька висипала на стіл повні кошики квасолі чи гороху, і вони сідали обличчям одна до одної, щоб залущенням поговорити. Я ніколи не забувала, що квасоля, горох та інше страва королів. Жебракам діставалися одні очистки, та й то, якщо пощастить, так що звідки їм знати, які вони на смак? І вона пересипала з долоні в долоню ще дружменю, любовно розглядаючи горошини. Вишукана їжа, тільки тутешній люд настільки звик до щедріших страв, що допомагають тілу зберігати тепло, що я залишаюся зі своїм горохом на самоті. Втім, у літній кухні, яка примикала до будинку, поширювався аромат телячого рагу у червоному вині. «Скажи, Полько, чому я не бачу твого товстощокого хлопця? Він уже давно пішов у ліс. Такий молодий, зате міцний, нам не вдалося його втримати. Пух – це хвороба, від нього лихоманить усю молодь. До того ж тут немає іншого способу розбагатіти». Однак навіть ця хитра бестія, яка розвинула в собі тонкий комерційний нюх, яку одні величали Жанін Гонфарель, а інші, котрі знали її в далекій молодості, продовжували кликати полькою, втратила спокій. Занепокоєння у неї викликала не доля сина, а майбутнє цього поки що найціннішого товару – хутра. Ось де таївся секрет її інтересу – до моди на круглі капелюхи, поля яких неминуче звужувалися. Адже це, на її думку, могло завдати фатального удару по процвітаючій торгівлі хутром бобра. Колишня мода на капелюхи з бобрового фетру перетворила шкірки цього звірка, які раніше вважали нікчемними навіть індіанці, на дорогоцінний товар. А мандрівників, що купами привозили їх від індіанців, на обранців фортуни. Відважний юнак, який у Франції ніколи не мав би ні ліарду в кишені і був би приречений на довічне жебратство – Міг після кількох поїздок на північ збудувати собі будинок хоч у Квебеку, хоч на острові Монреаль, і обрядити свою майбутню обраницю в одні шовки. «Що станеться з нами, – прошепотіла вона, – коли бобер подешевша є, з нами, канадцями, які не мають іншого багатства? Невже тут і справді йдуть розмови про падіння попиту на хутра? – здивувалася Анжеліка. Поки що ні. Понизивши голос, полька розповіла їй, що Франція ось уже кілька років відправляє надлишок хутра до Бельгії та Голландії. Проте цього року комерсанти Л'єжа та Амстердама закупили його вдвічі менше і попередили, що з них достатньо. Особливо неохоче брали бобра. Тривожні ознаки. Далі настане черга іншого хутра – лисиці, видри, норки. Нам вдалося перехопити в Московії монополію, проте найходовішим хутром було боброве. або бобер – це капелюхи – Чим менше стають капелюхи, тим менше є їй попит, а отже надлишок бобра на ринку – це руйнування. Проте, зауважила Анжеліка, не відриваючись від своєї квасолі, французи не припиняють боротьби з англійцями, мета якої полягає в тому, щоб не дозволяти їм купувати хутра на якомога більшій території. У цьому французи виявляли велику запопадливість, їх можна було зрозуміти – оскільки бюджет колонії та саме її виживання спиралися виключно на торгівлю хутром. Полькою ж володів песимізм. Видобувати хутро стає все важче, вирушати за ним доводиться все далі й далі. А взагалі-то це так, до речі. Можливо, ми протримаємось ще досить довго. Коли люди не бажають змін, вони йдуть на різні хитрощі, тож крах настане ще не скоро. Але думати доводиться заздалегідь. Ось не буде хутро, що ми тоді станемо робити? Тут народиться гарна пшениця, але ми не маємо суден, щоб її вивозити. А наш інтендант Карлон дивиться не в той бік. На нього у всіх виріс зуб. Судна, що повертаються до Франції, завантажується піском, як баласт. Бо немає путнього попутного вантажу. Що за контраст із копіткою роботою мурашника, на який була схожа Нова Англія? Анжеліка почала описувати діяльність англійських колоній – що відправляли на острови і Ньюфаундленд продовольство, худобу, бондарну й будівельну деревину і отримували звідти французькі товари, вини й парфуми, і навіть патоку й цукор, які йшли на виготовлення рому, який потім вирушав туди, де його бракувало. Полька слухала її з великим інтересом. «Сходимо до Базиля», – нарешті вирішила вона. «Нехай знає, звідки дме вітер. Раптом зрозуміє чогось щодо капелюхів». Анголон. Анжеліка. Дорогою надії. Книга 12. Частина 6. Подорож до Монреалю. Розділ 36. Якби тут опинився Жофрей, все вийшло б інакше. Людей нестримно вабило б до нього. У ньому відчувалася життєва закваска, через яку хотілося йти за ним по п'ятах. У його присутності росла будь-яка справа. Однак за його відсутності вона сильніше сумувала через літнє безлюддя. У Саламі вона почувала себе француженкою, а в Квебеку їй здавалося, що вона за кордоном. Та ще ця спека. Тільки ночами, чуючи, як поблизу будинків нижнього міста хлюпається вода, вона знаходила спокій. Полька розмістила їх у великій гарній кімнаті, де для відлякування комарів палили Мелісу. Оноріна спала поряд. Анжеліка теж спала. У відчинене вікно зазирала світла ніч. У тумані, що піднімався від річки та від густого лісу, ховався місяць. У слуху Анжеліки зрідка долина в шум порту. і завжди подобалося слухати дует землі й води, який звучить тільки в порту, мов річка і суша дружньо шепочуться, ділячись таємницями різних світів, розповідаючи одна одній про кораблі, що встали на якір, про капітанів, які ходили по набережній, яким не терпиться знову пуститися в плавання за якими потрібне око та око, але поряд із якими так добре поніжитися. Вона сама належала до того ж неспокійного племені, проте такою її зробили обставини. Вона ж відчувала, що в її душі оселяється шматочок будь-якого берега, де їй доводиться опинитися. Вона залишається там, навіть спливаючи. Видно, випробуване міцно тримало її в обіймах. Їй не залишалося нічого іншого, як змотувати знову розмотаний клубок. Така вже їм випала роль. Їм належало зібрати воєдино всі куточки землі, шматочки яких залишилися в них у серцях, і до яких вони тепер належали за правом народження або за вільним вибором. Вони були всередині тісного переплетення осіб, імен, подій, країн, корон. Нова Англія, Нова Франція, кораблі, лісові мандрівники, майбутнє, мрії, сподівання, діти, що ростуть так швидко і одночасно так повільно. Статки, що так повільно створюються і так швидко розсипаються в порох, Закони, які роздмугуються, щоб луснути, подібно жабам. Але вперто підминають під себе. Хоча одні вселяють страх, інші йдуть у пісок, як вода. Люди зникають зі сцени, але їхнє місце зараз займають інші. Виснажливіше було те, що варто було гравцям закінчити одну партію – як на дошці самі собою починали вишиковуватися пішаки та інші фігури для наступної, результат якої, як завжди, викликав великі сумніви. Часу для коливань і метань з боку набік не лишалося. Жофрей відгукнувся на прохання Фронтенака допомогти йому протистояти рокезам. Анжеліка народила ще двох дітей, і перспективи їхнього життя примушували переглядати плани, ретельніше приймати рішення на майбутнє і берегти нинішню стабільність. Флоримон і кантор вже були при французькому дворі. Дівчинка, що спала плечо плече з нею, сама обрала свій шлях. Вона віддала перевагу опіці пані Буржуа, яка мала вивчити її читати й співати. Вони знаходилися в центрі цього поки що грубого полотна під назвою «Новий світ». Їхній добробут спирався на торгівлю з Новою Англією. Шляхетне ставлення до Нової Франції, прихильність короля. Партія почалася непогано. Проте кінець її далеко ще не проглядався, і всю дошку огортав туман. Вона знала одне. Першовідкривачі та дослідники, які не знають, що чекає їх за наступним поворотом річкового русла, повинні неохильно просуватися по новій землі. Вже завтра вони, обійшовши червоний мис, попливуть повз незнайомі землі, прямуючи до Монреалю. Ця перспектива сповнювала її душу радістю. Анжеліка глянула на сплячу Оноріну і погладила її чудову голівку – Чим більше оноріна приносила в жертву своє волосся, роблячи замах на нього з ножицями, тим красивішим воно ставало, тим більше було схоже на чисту мідь. Вона лагідно доторкнулася губами до її білого пуклого чола. Що буде зі мною без тебе, любове моя. Оноріна зітхнула увісні, пробурмотіла. О, мені стільки треба зробити. То було не жалюгідне благання, а радісний, і водночас трохи стурбований вигук зростаючої людини, яка усвідомлює масштаб прийдешніх звершень і небезпідставно сумнівається, чи опиняться вони по плечу. Анжеліка задумалася, які з незліченних труднощів, що поставали на життєвому шляху, можуть приснитися у вісні такій дитині. Дізнавшись, що Анжеліка зупинилася у Квебеку, з нею хотіла зустрітися пані Камверт. Ця жінка, яка користувалася недоброю репутацією, була віддалена від двору за найзапекліше шулерство за картковим столом, яке тільки буває на світі. Їй не терпілося побачитися з Анжелікою, оскільки вона зберегла вдячність їй за те, що вона вилікувала її мавпочку, яка вмирала від запалення бронхів, якій ніхто не хотів допомогти. Мавпочка жила і досі. Я дуже дбаю про неї під час сильних холодів, як ви радили. О, коли тільки завершиться, це безжальне заслання. «Коли король пробачить мені?» «Адже вибачив він вас!» «Ви замовте за мене слівце, коли будете у нього в Версалі, правда?» Мабуть, вона не сумнівалася, що Анжеліка ось ось опиниться у Франції. У неї самої були напоготові новини про становище при дворі, про Вівона. «Можливо, саме він протистоїть моєму поверненню. Я про нього дуже багато знаю. Повернувшись до двору, замовте за мене слово. Однак я, – почала Анжеліка, маючи намір дати їй зрозуміти – що повернення, про яке вона розмовляє, залишалося, незважаючи на дозвіл короля, дуже проблематичним. Проте співрозмовниця не почала б слухати її доказів, логіці яких їй все одно не вдалося б розібратися. Вона знала одне – далеко від Версаля вона сохне на корені. «Панове, що приїхали з королівською поштою і відвідали мене, щойно зійшовшись зі своїх кораблів, розповідали, що ваші сини користуються прихильністю його величності». Не знаю, наскільки ці панове усвідомили ваше становище в новому світі, однак вони здивувалися, не заставши ні вас, ні пана Пейрака в Квебеку. Мені здається, що при дворі час від часу розноситься звітка про ваше повернення до Франції. Ось ось ви з паном Пейраком з'явитися у Версалі. Одного разу навіть рознеслася чутка, що ви вже отримали аудієнцію у короля. Кожен сумував у своєму кутку, уявляючи, що він один пропустив таку важливу подію. Принаймні одне безсумнівно, його величність чекає, не дочекається вас. Чи є правда у цих оповіданнях? Чи правда, що його величність свого часу не залишився байдужим до ваших принад? Усі ці балачки переконали Анжеліку в одному. Протекція короля залишається в силі, а значить ніхто в Новій Франції не завдаватиме їм шкоди. У французькому кораблі з'явився незнайомий військовий років 30 Він почув, що в Квебеку знаходиться пані Пейрак. І захотів просити її участі в його відносинах зі своєю блондинкою, знаючи, що жінки знайомі одна з одною. Раптом Анжеліці вдасться переконати її вийти за нього заміж. Він уже давно молить її про це. «Блондинка?» – вигукнула полька. Йшлося про мавританку, королівську дівчину, що припливла на лікорні. Яку пейраки привезли до Квебеку разом із подругами, які мали стати дружинами молодих канадців. Слово «блондинка» настільки міцно увійшло до словника «солдатів», які позначали ним наречену або красуню, залишену на батьківщині, що славний хлопець не розумів, чому б йому не вживати його стосовно тієї, що володіла його помислами. Хоча вона була чарівною темношкірою, вихованою в Парижі, їй поки що не знайшлося чоловіка і не тому, що не вистачало претендентів на її руку, а через те, що вона вбила собі в голову чи вийде заміж тільки за офіцера чи за дворянина. У Анжеліки з'явилася можливість дізнатися про дівчат, котрі опинилися свого часу під її заступництвом. Виявилося, що Генрієта теж не поспішає пов'язати життя з канадцем, боячись пізнати тяжку долю справжньої мешканки цих загублених країв. Вона, й раніше прислужувала, пані Бомон, яка повезла її з собою до Франції, куди їй довелося вирушити для залагодження справи про спадок. Повернення обох намічалося на наступний рік, якщо тільки Генрієтта не знайде собі чоловіка на батьківщині. Якщо вона таки повернеться, можеш порадувати її, що її молодша сестра вийшла заміж вакадії в, в Порруайалі, в маєтку Рошпосей. Думаю, вона буде щаслива про це дізнатися. Анжеліці було повідомлено, що Дельфіна Дюрозуа, яка взялася доглядати за всією компанією після смерті пані Модрібур, перебуває, мабуть, у місті і нудьгує – Бо її чоловік, лейтенант флоту, відбув разом з фронтинаком на озеро Онтаріо. Сімейство, це, що користується загальною любов'ю, було серед найактивніших членів братства святого сімейства. Подружжя засмучувалося, що у них досі немає дітей. Почувши про братерство, Анжеліка перечитала листа пані Меркувіль, який був одним із перших послань, які їй вручили в Квебеку. Для початку пані Меркувіль повідомляла, що знаходиться в маєтку Бича Коса з усією компанією включаючи обраницю Куасіба. З притаманною її ґрунтовністю вона не забула назвати кілька імен та прикмет, які допоможуть у розшуках англійців, які утримуються в полоні Нової Франції, задовольняючи прохання Анжеліки, висловлене ще в осінньому листі. Крім того, вона рекомендувала їй побачитися з кількома жителями Вільмарі, звернених єретиків у справжню віру, і одним єзуїтом, духівником місії в Сан-Франсуа-Дюлак, що на річці сан франсіс Зібралося багато хрещених абинаків, які пригнали з собою чимало англійців, захоплених у полон під час рейдів на поселення Нової Англії. Пані Мирковіль по-дружньому попереджала її, що справа бранців-англійців – питання вельми делікатне. Англійці були здобачу дружніх до французів-індіанців, які за традицією використовували полонених для робіт, котрі не було кому виконувати після загибелі когось із воїнів на полі бою. Що стосується майбутнього шлюбу Коасіба і Періни, то цим їй потрібно було зайнятися у вільмарі. Якщо одруження відбудеться на початку серпня, то пані Пейрак знайде у Квебеку достатньо народу, щоб влаштувати бенкети, зібрати процесію, яка пройде через усе місто. Подібні свята не краще проводити саме в столиці, тим більше, що вони співпадуть зі щорічним святом Дароносиці, у якому завжди бере участь більшість квебекців. Готуючись до весілля, пані Мерковіль приготувала чернетку шлюбного контракту, складену в термінах, якими користуються в таких випадках, і просила пана і пані Пейрак вивчити його, щоб можна було обговорити його окремі положення, коли вони їхатимуть назад. Хоча зупинка їх, як вона, на свій превеликий жаль, зрозуміла, буде недовгою. Анжеліка без жодного ентузіазму прочитала рядки проєкту. Граф Де Пейрак... Дозволяє Арману Цезарю своєму темношкірому одружитися на періні Аделі – темношкірій вдові баронесі Морн Анку з острова Мартиніка, уродженої Амбер у шлюбі Маркувіль. Дозволення дається на знак вдячності за 30 років, а можливо й більше чи менше, бездоганної служби названого Армана Цезаря, а також через задоволеність баронеси багатьма роками служби темношкірої підписаний вельмешановний Жамо, тюре приходу бичача коса, підтверджує отримання зазначених запевнень і дає йому наслідок цього випрошене благословення на шлюб. Подружжя зобов'язується прослужити спільно ще три роки, після чого їм буде надано повну свободу. Підписано, Жанна Мерковіль уроджена. Але ж це нікуди не годиться, вигукнула Анжеліка, не присівши в залі, куди її щойно привела пані Гонфарель. Її відразу вразило, що Коасіба вперше на її пам'яті називають Арманом Цезарем, як простого раба. Адже він давно вже вільно відпущений, як шкода, що з нею немає жофрея, він уже розібрався в усьому цьому, витративши куди менше енергії, ніж вона. Мабуть, Квебек подобався їй лише тоді, коли тут можна було вдаватися задоволенням і приділяти час дипломатії хіба що заради розваги. Вся справа у витаючому тут навіть розпал літа французькому дусі, який не дозволяє розуму зосередитися на не надто приємних справах. Полька теж не радила їй цим займатися. Візьміться за це на зворотному шляху, дайте йому перебродити. Анжеліка не хотіла показувати чернетку контракту Куасіба. Можливо, він був засмучений тим, що не зустрівся з Паріною. Проте нічого не сказав, а лише подвоїв за з яким охороняв Анжеліку та Оноріну. Для нього важливіше було повернутися до Тадусака, з виконавши доручення, охороняти і захищати, якщо знадобиться зі зброєю в руках, найбільший скарб його пана Жофрея де Пейрака, щастя господаря, висловлюючись словами самого темношкірого. Анжеліка не сумнівалася, що якби з ним сталося нещастя, Косіба буде готовий накласти на себе руки. Він і так не міг звикнути до думки, що доведеться залишити Оноріну в чужих людей. Йому відміну від Анжеліки. Повітря Нової Франції не навіювало нічого, крім підозрілості. Ту останню зиму, яку вони провели в Квебеку, він ходив похмуріший за хмару. Він блукав вулицями Квебеку зі ще більшим побоюванням, ніж вулицями Парижа, які були вночі занурені в непроглядну темряву, поки Деларені не розпорядився висвітлити їх ліхтарями. Він рідко дозволяв собі розслабитися, і очі його невтомно стріляли з боку в бік. Що ж, у цій подорожі, коли на нього покладена така важка відповідальність, вона не завдаватиме йому занепокоєння і не забуватиме сповістити, куди збирається попрямувати. Зрештою, вони залишаться в Квебеку лише три дні. Вона не мала жодного бажання затримуватися тут на більш тривалий термін. Анголон. Анжеліка. Дорогою надії. Книга дванадцята. Частина шоста. Подорож до Монреалю. Розділ 37. Після того, як залишилися позаду мися близнюки Квебек і Левіс, а потім Мися алмази червоний річка справді зробилася незнайомою і таїла несподіванки, як колись для перших білих – французів Картіє, Шамплеєна, Дюпона-Граве, які побували тут. І всюди сущі кораблі яких – так само неухильно піднімалися цим водним потоком, який все ще нагадував море, але все-таки потроху звужувався, позбавляючи їх надії опинитися одного прекрасного дня в Китайському морі. Нарешті перед ними виросли неприступні пороги. Саме тут, на найбільшому із сонмострівців, якими закінчувався судноплавний шлях, на верхівці невисокої гори, карт'є поставив колись великий хрест із гербом французького короля – і назвав цю гору Монруайаль – Королівська. То було саме днище садка під назвою річка Святого Лаврентія, який простягся в саму глушину північноамериканського лісу. Хто ж насмілиться сюди повернутися? І все-таки через століття хоробрий дворянин із шампані на прізвище Мазоньєв і його супутники-сміливці у хресті, серед яких були дві жінки – Жанна Маїс і Маргарита Буржуа, поставили на цьому острові ще один хрест. І заснували вільмарі – колонію поселенців, покликаних нести святе євангельське откровення нещасним індіанцям, народженим у Язичницькому Невігластві. З того часу минуло чимало років. І все ж, незважаючи на кораблі всіх розмірів, які бороздили річку, і женців, що мелькали в полях, місцевість, яка раніше справляла враження дикої та варварської, історія цих берегів була надто насичена вбивствами і засідки – загибеллю та вигнанням цілих племен. Інші племена займали місце вигнаних, але і їх осягала та сама сумна доля. Французьких поселенців була спочатку лише жалюгідна жменька. Вони були жебраки і були розрізненими, як зерна розвіяні за вітром. Проте в проміжках між нападами індіанців вони люто обробляли землю, а потім знову вступали в нерівний бій, якому один протистояв сотні, і частенько рятувалися бігом прагнучи досягти найближчого форту, переслідувані горланячими і рокезами, землероби, землекопи, теслярі та лісоруби. Скільки їх було перебито, оскальповано, відведено в ліси, піддано жахливим тортурам, розрубано на шматочки й кинуто в казани, щоб бути звареними та з'їденими. У Труарі в Єр було зроблено коротку зупинку. Це було маленьке містечко, повне життя і водночас безлюдне – Кожен зустрічний, здавалося, ось-ось вислизне в тому чи іншому напрямку, тому що поряд було водне перехрестя, здатне затьмарити своєю заплутаністю найгустішу дельту. Містечко, яке притулилося в місті злиття річок Сен-Моріс і Святого Лаврентія, яке ховається за частоколом, лише нещодавно після рейду полку під командуванням Коріньян Сальєра перестало служити ірокезам улюбленою жертвою. Тільки через тридцять миль по краях полів, де снували жінці, мандрівники стали помічати жінок, які лагодили взуття або були зайняті плітками, та чоловіків, що стояли неподалік на варті. Якби поряд з Анжелікою знаходився Жофрей де Пейрак, якби її не чекала розлука з Оноріною, вона, напевно, б вбачала у цих затягнутих туманом далях, скоріше сірих, ніж блакитних, де зрідка з'являлося сонце, куди більше чарівності, їй не терпілося прибути на місце. Гоноріна стрибала на одній ніжці по палубі. Вона повторювала, що розучилася грати в гру, яку так любила в Урсулінок, ганяти по підлозі плаский камінь. Час від часу вона заходилась наспівувати собі під ніс підслухані там же пісні, намагаючись згадати слова «Вільний соловей, королівська годувальниця, пані Ломбар, як добре з моєю білявкою поруч». вона з гордістю продемонструє матінці буржуа, що може співати разом із хором дівчаток. Скільки ж у неї добрих намірів. З віком ця розумниця, яка думала раніше тільки про те, щоб залишатися предметом загальної любові, поборола свою колишню натуру, який було занадто багато рвучкості і одночасно схильності до похмурих роздумів. Одна з пісень, яку дівчинка на відміну від інших, могла заспівати повністю, змусила Анжеліку прислухатися. «Співай, Соловейко, голосистий Соловейко, навчи мене швидше, навчи мене швидше», «Як мені чоловіка отруїти? Він ревнивець, як мені бути? Вирушай за море, там чарівна змія. Між сріблом і золотом розрубай її булатом. Шкіру скоріше зніми і серця отруту візьми». «Оце такі пісні ви розучували вурсулінок?» – здивувалася Анжеліка. «Це ж історія ломбардської пані-отруйниці», – спробувала виправдатися Оноріна. «Так, але вона трагічна і тривожна». Так Анжеліті довелося заговорити з Оноріною про своє дитинство. Вона пояснила доньці, що не була віддана в дитинстві в монастир, бо її сім'я була хоч і шляхетною, але бідною. Оноріна засипала її питаннями, що означає шляхетна, але бідна. Розмова зайшла про гобелени з Бергамо, які прикрашали сірі старі стіни. Однак інших деталей, крім стін, завішаних цими мокрими клаптями, що залишилися від колишньої розкоші в її пам'яті не знайшлося. Так вони з сестрами тремтіли в ліжку зимовими ночами. Але швидше від жаху перед привидом, ніж від холоду. Їм було тепло у троху великому ліжку. Старша гортензія – де вона тепер? У Франції. А де саме? Безперечно, в Парижі. Найменшу звали Мадлон. Мадлон померла. Невже причиною її смерті стала страшна бідність? Чи страх? У Анжеліки знову стислося серце – як траплялося щоразу, коли вона згадувала про Мадлон. Вона ніколи не могла позбутися відчуття, що Мадлон померла тому, що виявилася незахищеною перед ударами долі. «Не сумуй», – сказала Оноріна, беручи її за руку. «Це сталося не з твоєї вини. Який був її батько, що робила її мати? Чи займалася вона збиранням рослин для настоянок? Ні, тільки фруктами та овочами на городі». Анжеліка уявила свою матінку у величезному капторі. Вона невиразно пам'ятала, як та ошатно йшла зі стиглими грушами. Анжеліці здавалося, що вона залізла на небо, змагаючись із сонцем. Адже вона непоправна дикунка сиділа на дереві і, вчепившись у гілку, спостерігала за матір'ю своїми зеленими очима. Що їй знадобилося на цьому дереві? Нічого. Вона просто причаїлася серед листя, мріючи, що її так і не помітять. Правда, мати все одно нічого не сказала б. Анжеліка, будучи дитиною, любила спостерігати і підглядати. Вона настільки вбирала в себе кожну мить, що вона надовго запам'ятовувала своїй пам'яті з усіма деталями. З мух, чарівним ароматом нагрітих сонцем плодів. Завдяки їй нашій матінці баронесі де Сансе, ми смачно їли. А очі в неї були такі самі, як у тебе? Анжеліка схаменулась. Виявляється, вона вже не пам'ятає, у кого з батьків були світлі очі, хто нагородив ними дітей. Кого блакитом, кого відблиском смарагду, треба буде спитати у жослена старшого брата. Втім, вона все ще не вірила до кінця, що на неї чекає зустрічі з ним. Трохи далі Труарів'єр потік знову розширювався, розливаючись в озеро Сен-П'єр. Було відомо, що тут часто гуляють міцні вітри. Кораблі дуже скоро почала трохи тріпати подоба бурі. Стоячи на палубі Рошельця, пасажири спостерігали за індіанськими пирогами – які злітали на гребені хвиль. Тут на співбар Санп'юї сказав, що одна із пирог, на які він начебто розрізнив духовне обличчя, зазнає лиха. На воду була спущена шлюбка і зовсім скоро на борт, що поливався дощем, піднялися двоє індіанців, чия пирога зрештою затонула, їхній пасажир в чорній рясі, який відрекомендувався отцем Абдініелем. Анжеліка вже давно навчилася бути обережною, маючи справу з єзуїтами. Це спочатку здався їй незворушним. Він не відчував до неї ні ворожнечі, ні симпатії. Він подякував їй за надану допомогу. Крихітне каное, на якому разом із ним пливли двоє індіанців – катешуменів, що прямували до сан франсуа дюлака викинуло на скелі, де гострий камінь пропоров такий міцний борт. Перш ніж люди встигли пострибати у воду, щоб вибратися на берег, каное потрапило у вир і миттю опинилося на середині річки – все швидше розминаючи щелепами свою вічну смоляну жуйку, індіанці заходилися забивати пробоїну, поки святий отець вичерпував воду. Однак, незважаючи на відчайдушні зусилля, вони не зуміли втримати свою посудину на плаву. На щастя, в цей момент прийшла допомога. Слава Богу, на річці святого Лаврентія завжди вистачає кораблів і човнів, щоб визволити мандрівників, які терплять лихо. Таке велике річне братство. Анжеліка заглянула в лист пані Меркувіль, щоб перевірити, як звати єзуїта і з яким та радила мати справу, заступаючись за полонених англійців. Успіх виявився на її боці. Перед нею стояв духівник з індіанської місії, де цілком міг опинитися хтось із англійців. Єзуїт підтвердив, що його паства абенаки, які мешкають у тому самому великому таборі, колишньому торговому форті, зібралася більшість хрещених синів і дочок цього племені. Вона скористалася тим, що їм вдалося звернути до гирла річки сен франціс щоб висадити там врятованих, і заговорила про викуп, переказавши пропозиції, висунуті масачусетцом. Родичі полонених, відведених у Нову Францію, просили пайраків довести їх благання до тих, кого це стосується, бо знали, що ті, як французи й католики, здатні мовити своїх співвітчизників на поступки. Жофрей і вона погодилися на посередництво, керуючись почуттям співчуття. Її гість, якого вона запросила в каюту, де зазвичай грали в карти, і який, хоч і змок до нитки, відмовлявся від ковдри і від теплого пиття, кажучи, що в такий спекотний літній день холодне вмивання якраз до речі. Уважно вислухав її, після чого запитав, чи не могла б вона назвати йому хоча б кілька імен. Вона почала з сімейства Вільямів. Трохи подумавши, співрозмовник відповів, що знає цих людей. Він добре пам'ятає, як вони опинилися в Сен-Франсуа-Дюлак. Їх привіз із Нової Англії за гін етшеменів років зо два тому. Адже його, отця єзуїта, закликали до голови того з Вільямів, у якого виявилася рвана рана на нозі, і який незабаром після цього помер. Вмираючого, незважаючи на всі старання, так і не вмовили зректися Єресі щоб постати перед творцем очищеним. Ізгід пригадав і жінку, що залишилася вдовою з двома дітьми на руках – хлопчиком п'яти років і дівчинкою, яка вже народилася в лісі під час переходу в Нову Францію. Здається, малечу викупили жалісливі люди з Вільмарій дю Монреаль, які охрестили її та прийняли до себе в родину. Хлопчик після хрещення був усиновлений вождем абенаків із племені Канісабіноаксів – або канібасів, які забрали його з собою на озера, звідки вони родом. До речі, це випливає з назви племені, що означає «ти, що живуть біля озера». Отже, в Сен-Франсуа Дюлак залишилася тільки мати Вільям. Її купив чоловік із племені канібасів. Ізуїд запевняв, що жінка нікуди не поділася, оскільки канібас – добрий парафіянин, завжди тримався поблизу місії. Анжеліка подякувала Єзуїтові і попросила повідомити індіанців про викуп, який рідня Вільямів, яка мешкає в Бостоні, готова була сплатити, щоб повернути додому своїх близьких, які перебувають у неволі в Новій Франції. Вона не могла відповісти на запитання, скільки часу вона пробуде на острові Монреаль. Було зумовлено, що визначивши дату відплеття, вона пошле до отця Абдініеля в Сен-Франсуа-Дюлак Посильного, щоб не затримувати її на шляху до Квебеку, він, якщо справа вирішиться сприятливо, чекатиме її разом із Бранкою біля гирла річки Сан-Франсіс, яку називають також річкою Абенаків. Бо цим природним шляхом плем'я завжди поверталося на рідні землі – на південний схід, у країну зорі. На цьому Анжеліка розлучилася з пастером та його вівцями. Анжеліка була задоволена, що їй вдалося легко вийти на слід Вільямів. Правильно казали, що, бажаючи дізнатися про долю англійських бранців, слід дістатися Монреаля. У Квебеку їх було зовсім небагато. Столиця не хотіла бачити на своїх вулицях англійців, будь вони полоненими чи вільними людьми, зверненими в католицтво або затятими в єресі, і не хотіла сперечатися через них з Гуронами та Алгонкінами з Лорету. Пані Дуредан встигла розповісти Анжеліці, що отримала її осіннє послання – Проте ні словом не обмовилася про його зміст своїй служниці Джесі, не бажаючи без потреби турбувати бідолаху. Як би там не було, вони її не відпустять. Вона ж не захотіла прийняти хрещення. Варто тільки заговорити про це, і її митю відійшлють назад до її дикона Абенака. Крім того, я приверну увагу до відсутності в мене гарячого бажання наполягати на її зверненні, хоча зараз для цього не найкращий момент. Бо Карлон ось-ось втратить прихильність верхів. Вони не забудуть нагадати, що я – янценістка. Це буде зайвим приводом для нових підступів проти нещасного інтенданта, бо всім відомо про велику дружбу, що пов'язує нас. За Сорелем і Фортом, зведеним у гирлі річки Рішельє, званої також річкою Ірокезів, бо вона разом із Гудзоном і озером Шамплейн утворювала для цих розбійників природний бульвар, легко пробігшись, яким вони доставляли сокиру війни на річку Святого Лаврентія, тобто зовсім через яку їй довелося пристати до берга і стати на якір. У тумані вдалося розрізнити дерев'яний сарай, а за ним освітлені відблиском багаття зроблені з колоду кріплення. Лоцман, який перебував з флотилією після Труарів'єр, порадив спуститися на берег і представитися місцевим господарям пані та пану Вер'єрам. Глава сім'ї, який служив лейтенантом у Карин'яна Сальєра, прибув у Нову Францію разом із загоном свого дядька – капітана Кревкера. Згодом, після розпуску загону, обидва вирішили залишитись у Канаді. Одружившись на дівчині з острова Орлеан, Бер'єр вже встиг обзавестися п'ятьма або шістьма дітлахами. А зараз якраз намічалися хрестини чергової новонародженої, на честь яких були запрошені численні сусіди – як проте свідчили човни й пироги усіляких розмірів і форм, які стояли на воді, похитуючись, Лосман виявив наполегливість. У цих краях нема чого дбати про манери, тут не Квебек, де королівські чиновники лізуть зі шкіри, аби дотримуватися версальського етикету. На околицях Вільмарі де Монреаль був ще живий дух піонерів, в яких сусідські зв'язки не поступалися по міцності сімейним, тут поспішали допомогти одне одному у житла, врожаю. І особливо у відбитті нападів і рокезів, найпідступніших ворогів, які будь-якої миті могли вискочити з лісу з піднятими томагавками. Тут доводилося постійно бути насторожі, готові поспішити на найменший поклик, з підозрою ставилися до будь-якого серпанку, що піднімався над полем. Багато місцевих поселенців обносили свої будинки значними укріпленнями. Товста огорожа з чотирма вежами по кутках говорила про те, що тут зведений справжній форт, схожий на вапасу. Анжеліка побачила кам'яний будинок у два поверхи, під сланцевим дахом, що скидався на неприступний замок, який передбачав лоцман, поява незнайомців, що припливли з низовин, лише посилила загальні веселощі. Анжеліка, її дочка, всі її супутники та слуги були прийняті з розкритими обіймами. Варто було гостям дізнатися, хто вона така, як у них прокинулася невгамовна цікавість – що змінилася наснагою. Пані Вер'єр не приховувала своєї радості. Зустріч у день христий новонародженої доньки з такою знатною особистістю видалася їй щасливою ознакою. Адже цю пані оточували легенди. І сам Монреаль вважав себе враженим, що й досі не мав честі приймати її у себе. Що ж, завдяки туману Вер'єрам першим випала така честь. Залишалося шкодувати, що гості нагрянули так пізно, коли майже все було з'їдано. Ну та нічого, вона почастує їх морозивом і солодощами. Пані Вер'єр махнула рукою, і музики знову заграли. Було спекотно, сонце ще не почало хилитися до заходу, і гостям запропонували про холодні напої. Вино з вичавків, знаменитий канадський бульйон, а також міцні лікери, щоб бенкетуючі швидше переварили недавню рясну трапезу. Пані Вер'єр захопила Анжеліку у вітальню – Куди час від часу забридали танцюристи, які притомилися. Обстановка нагадувала вітальню в замку Сен-Луї. Всюди стояли дивани, глибокі крісла, різьблені стільці, круглі столики на одній ніжці та інші витончені меблі, доставлені, мабуть, із самого Парижу. Жінки чинно сиділи на диванах, молодже примостилася біля їхніх ніг на подушках, не гидуючи суспільством старших за віком. І доводячи своїми щирими веселощами – що необхідність дотримуватися відстані і надавати старшим холодну повагу не зводила тут бар'єрів між поколіннями. Анжеліку теж змусили зручніше влаштуватися. Пані Вер'єр втекла за лимонадом для дорогої гості. Всі очі вп'ялися в Анжеліку. Ці роти розтяглися в блаженних усмішках. Люди раз по раз нахилялися одне до одного, перешіптуючись із подивом і водночас прихильним виглядом. Варто їй зробити якийсь жест, або змінити вираз обличчя, яку все суспільство вибухало щасливим сміхом. Скориставшись підносом, зваренням та іншими солодощами, а також новою партією міцних напоїв, що привернула загальну увагу, господиня будинку влаштувалася поряд із Анжелікою і завела з нею окрему розмову. «Пані, пробачте нам наше здивування і пожвавлення, яких ви, напевно, вбачаєте недоліку вічливості». Однак ваша поява в такий день назавжди залишиться для нас найбільш хвилюючою подією в нашому провінційному житті. Втім, річ не тільки в цьому. Зараз ви зрозумієте, чим пояснюються наші почуття. Варто мені побачити вас, як я зрозуміла, що ми родички, хай і не прямі. Вже кілька років багато хто тут запевняє, вступаючи з незгідними в запеклу суперечку, що ви приходите сестрою пану Дюлу, землі котрого знаходяться біля Орма. На захід від острова Монреаль. Просто існує схожість між вами та однією з його дочок. Тепер у цьому не може бути й сумнівів. Така подібність ніяк не може виявитися випадковістю. Тим більше, що ходять чутки, ніби ви якраз і пливете до Монреалю, щоб розібратися, чи справді поблизу міста проживає ваш близький родич. Що ж, пані, ви тільки підтверджуєте чутки, які колись викликали в мене певні сумніви. У Канаді чутки подорожують швидше за тих, кому належить їх підтверджувати або спростовувати. Тому я ані трохи не дивуюсь, що ви вже про все знаєте. Нехай я жодного разу в житті не бачила цього пана і ще не встигла сповістити його про свій візит, я все одно переконана, що той, про кого ви кажете, мій старший брат Жослен Сан-Седе Монтелу, який у віці 16 років поїхав до Нового світу і з того часу не давав про себе знати». Пані Вер'єр сердечно її обіймала і втерла сльози. «Значить, ми з вами своячениці. Одна з моїх сестер – його дружина». У цей час зовні почалася метушня. Хтось крикнув, що нарешті прибув кюре, якому належало охрестити малюка. Він затримався через туман. То був священник із Квебекської семінарії, який у літню пору роз'їжджав по окрузі, відвідуючи парафії, маєтки та загублені поселення. Свято мало змінитися релігійним обрядом, якому належало бути виконаним з усією ревністю, незважаючи на веселощі гостей. Подружжя Вер'єр, як і раніше, розцінювало несподівану присутність на церемонії пані де Пайрак, якій не завадила навіть погана погода, і це було щасливою ознакою. Заручившись її згодою, вони додали до найдовшого переліку імен святих заступниць, присвоєних новонародженій, Марі, Магдалина, Луїза, Жанна, Елен та іншим ім'я їхньої знаменитої та прекрасної гості Анжеліки. Туман розвіявся і довелося повертатися на корабель. Видимість залишалася поганою, але вже з іншої причини. Спускалися сутінки, сп'яні лівеном і бесідою, гості з небажанням покидали гостини господарів. Пані Вер'єр довго розповідала Анжеліці про сім'ю її брата. Анжеліці теж довелося дещо розповісти про своїх близьких з Пуату, про всіх сансе, братів, сестер, іншу рідню. До зустрічі. Оноріна, яка безперешкодно вгамовувала спрагу і голод, випорожнюючи посуду всіх розмірів і форм, які стояли на столі, чим займалися і всі інші діти, які обліпили стіл шумною юрбою, не боячись забруднити свої святкові костюми, в які їм так рідко доводилося одягатися – Об'їлася і була зморена сном. Довелося перенести її з-під гостинного даху прямо на корабельне ліжко. Анжеліка теж не зовсім твердо трималася на ногах, втративши пильність, віддала належне канадським напоям, які щедро підливали в її келих. В неї якось вилетіло з голови, що французькі поселенці, особливо їхні дружини, перетворилися на неперевершених майстрів та майстриню в справі виготовлення домашнього зілля, плоди садів і лісів. Житнє та пшеничне насіння, овес, клановий сік – усе йшло вхід, аби безперебійно працював перегінний апарат, який ховали від королівських чиновників серед гілок найрозлогішого дерева. Запаморочення допомогло їй відкинути непотрібну настороженість. Вона вже симпатизувала жителям верховин річки Святого Лаврентія, цим трударям-монреальцям з косою на одному плечі і мушкетом на іншому, чемним і войовничим одночасно – Одним словом, мешканцям прикордонних земель на французький манер. Горді власники укріплених маєтків, вони нагадували їй мешканців Брунсвік-Фолс. Нехай вони легковажніші, більш вітряні, ніж піонери-англійці, але в них відчувається та ж твердість граніту і повна зневага до дисципліни. Перш ніж відійти до сну, вона згадала все, що їй вдалося довідатися про сімейство свого брата, і уявила собі свою невістку, племінників і племінниць, особливо чудову МАРІАНЖ, яка нібито була вилита тітка. Втім, схаменулась вона, ніхто й слівцем не обмовився про самого пана Дюлу, її братика. Анголон, Анжеліка, Дорогою надії, книга 12, частина 6, подорож до Монреалю, розділ 38. Ось і Вільмарі – священне поселення сміливців, що виросло там, де стуляються води, скелі і ліси. Ось море дахів із дзвонами, які стерчать над ними. Ось невеликий згаслий вулкан, який нагадує Керпату пику. Монруайаль – Королівська гора. На пристань збіглися городяни, подружжя Лемуан, барон де Лонгей та його зять Лебер – інші представники найбагатших родин міста. Вже давно, користуючись посередництвом мандрівників, подібних до Ніколя Перо, найпомітніші мешканці Монреаля вели відносини з графом Депейраком. Їхні торгівельні каравани йшли дикими місцями. Від самих водоспадів Лашин і Анжеліка сподівалася, що всі ті панове, які постачали експедиції, які повертаються з лісів, навантажені хутром, раді сріблу і золоту, що водиться в них завдяки господарю Вапасу, Адже без нього, без сумніву, неможлива серйозна торгівля з французькою метрополією та іншими країнами. Отже, її і Оноріну зустріли дружелюбно та ввічливо. Звідусіль лунав жаль з приводу відсутності пана Депейрака, проте всі знали про послугу, яку граф погодився надати губернаторові і всім канадцям, спостерігаючи в гирлі Сагенея за просуванням ірокезів у землі містинів які віддавали перевагу саме такому розвитку подій, оскільки воно дозволяло йому никнути страшної літньої кампанії проти невловимого ворога. На знак вдячності та поваги заможні монреальці надали Анжеліті та її доньці надзвичайно зручний будиночок поблизу своїх садиб. Жінки різного віку зголосилися допомогти влаштувати гостей та їх слуг. Вони запевнили Анжеліку – що вона почуватиметься як удома, не відчуваючи нестачу ні в чому. Ні в слугах, ні в покоївках, ні в кухарях, якщо такі знадобляться. Втім, монреальські пані одразу збагнули, що остання пропозиція не має сенсу. У них на очах із корабля зійшов тіссо, за яким несли кастрюлі, посуд, столове срібло, кришталь та гори білосніжних скатертин і серветок. Постава та досвідченість метр до теля справили на них найсприятливіше враження – Тісо обмежився одним проханням. У перший день йому знадобляться двоє слуг, які змогли показати йому, де знайти в місті свіжу їжу птицю, м'ясо, фрукти, овочі, а також, якщо таки знайдуться, м'ясні пироги та паштети. Як тільки видалася вільна хвилина, Анжеліка у супроводі Куасіба та Барсемп'юї попрямували до західної частини міста, де жили сестри конгрегації Богоматері разом із малолітніми вихованками. Легка карета доставила їх до воріт-обителі, закритими лише на дерев'яну засувку. Наприкінці алеї між двома лужками, обсадженими фруктовими деревами, їхньому погляду відкрився довгий кам'яний будинок з трьома вікнами праворуч і ліворуч від головного входу. Накритому сланцем дахові виднілося цілих сім слухових вікон. Порівняно з помпезними будівлями, що виросли в столиці, це був скромний будинок, Проте він здавався привабливим та по-сімейному затишним. На подвір'ї співали та танцювали діти. Вони плескали в долоні і підстрибували на одному місці. «Що ти матусі подаруєш першого травневого дня? Що ти матусі подаруєш першого травневого дня? Куріпочку подарую, найбільше її люблю». У кутку городу знаходилася криниця. Ліворуч лежала долина, оточена яблунями, а праворуч стіло для коней. Комора для зберігання врожаю і короб для ріпи. Матінка Маргарита Буржуа якраз розплачувалася із працівниками, які закінчили лагодити дах з в'язками бобрових шкур. Побачивши гостей, вона рушила до них назустріч і, обсипавши поцілунками і запитавши про здоров'я, попросила їх трошки потерпіти, доки вона не впорається з розрахунком. Лише після того, як шкурки були оглянуті і перераховані а їх зв'язки потім проміряли стволом рушниці, половина якого була визнана чесною мірою довжини, і покрівельник разом із Теслою віддалилися, відвозячи на візку свій заробіток і свою особливу рушницю. Пані-буржуа змогла приділити увагу Анжеліці та Оноріні. День, коли вони приймають нову дівчинку, яка тим більше прибула здалеку, щасливий день для них, почала вона. Оноріні буде з ними дуже добре. Здогадуючись, що мати і дочка вмирають від спраги, оскільки інакше тут не буває, вона насамперед простягла їм великий глечик колодязної води. У цих краях вода для пиття була першим жестом гостинного господаря – чи то взимку, чи влітку. Після цього вона запропонувала Оноріні піти подивитись на вівцю й двох ягнят – чорненького та біленького. Після екскурсії вони увійшли до будинку. Кімнати в будинку виявилися просторими, з великими вікнами – вони прямували одна за одною до самого коридору, який ділив будинок на дві частини, і виводив позаду в другий двір, де також були сади та галявини, які спускалися до річки. З одного боку коридору розташовувалися приймальня, трапезна і класи. Анжеліка зауважила, що матінка-буржуа жодного разу не випустила руку Оноріни зі своєї руки, звертаючись більше до дівчинки, ніж до батьків. Що ж вона й справді була неперевершеною вихователькою? Піднявшись сходами, вони заглянули до спальні. Тут вишикувалися простенькі дерев'яні ліжечка з солом'яними матрацами та ковдрами в блакитну клітинку. На зиму ми завішуємо вікна саржовими фіранками, щоб ночами діти не відчували холоду і не чули завивань вітру. Влітку турботи були іншими, як уникнути укусів комарів. Над ліжками розвішували кульки попурі з мускатного горіха, гвоздики та інших пахучих прянощів, які відлякували комах. «Ви вмієте робити такі попурі?» – запитала матінка буржуа Воноріни. Оноріна заперечливо похитала головою. «А що ви вмієте, дитинко? Зараз же розкажіть!» – зажадала черниця. «Нічого я не вмію!» – поважно відповіла Оноріна. «Я дуже незграбна!» «Ну то ми допоможемо вам подолати цей недолік. Ми навчимо вас безлічі різних корисних речей», – пообіцяла настоятелька з найбезпосереднішим виглядом. Весь дім був просякнутий ароматом дині різних фруктів. Тутешній клімат менш суворий, ніж у Квебеку, тому тут збирали багато слив та яблук, від яких гілки в саду вже провисли до землі. В нижньому саду біля берега річки в сірому піску наливались соком невеликі дині – Чудові ласощі, які зберігалися до самої зими, щоб балувати невеликими часточками дітей та хворих. У їдальні сестра-монахиня з послушницею приготували частування. На кожній тарілочці пахкотіла диня, яка була розрізана на чотири частини. Поки вони насолоджувалися чудовими ласощами, облизуючи позолочені ложечки, дар чергової благодійниці, Анжеліка засипала маргариту буржуа, одну з монреальських піонерок, питаннями про колишні часи, і та охоче відповідала на них. Оскільки з любов'ю згадувала той день, коли після восьми років, протягом яких у поселенні народилося зовсім небагато малюків, вона отримала перший сарай, який мав стати школою, і перших учнів – хлопчика та дівчинку – чотирьох із половиною років. Конгрегація брала на пансіон лише дівчаток, проте у перші роки – Сюди приймали й хлопчиків від 4 до 7 років. Розмовляючи з настоятелькою, Анжеліка не могла не помітити, до чого розумна ця скромна уродженка шампані, якій довелося виносити ноги з рідного Труа, який не визнавав її нововведень. Вона заснувала перший жіночий чернечий орден, сестри якого не ставали монастирськими затворницями, а їхня сукня нічим не відрізнялася від одягу небагатої городянки. Ні вуалі, ні апостольника – щоб бути схожою на мирянок, які оточували черниць і яким вони мали служити. Вона заснувала також майстерню, щоб молоденькі іммігрантки, які не мали ні найменшого поняття про приготування їжі і про шиття, і не здатні ні зварити звичайного супу, ні заштопати шкарпетки, важко було зрозуміти, як вони не померли з голоду у Франції, могли освоїти ази гідних ремесел, які вимагаються серед обов'язків хранительки вогнища. Усюди, де тільки можливо, маючи під рукою вельми нечисленну когорту черниць, вона відкривала школи для мешканців віддалених куточків острова – Мису-Сешаль, Осинової Коси, Лашин. Незабаром були потрібні черниці для шкіл у Шамплейні, Квебеку, Нижньому місті, у Сен-Фамій на острові Орлеан. Бажаючи охопити освітою якомога більше канадських дітлахів, вона наполягала, щоб школи залишалися безкоштовними – для того, щоб цієї мети було досягнуто, самим сестрам-монахиням доводилося задовольнятися найменшим. Їхнє існування підтримувалося підробітками, а також за рахунок ферми, за прикладом інших мешканців Нової Франції. Під кінець візиту Анжеліка почула від пані Буржуа пропозицію, покликану послабити муки розлуки, на які чекали мати й дочка. Люблячі серця знаходили можливість не розлучатися вже наступного дня. Порада була така. Нехай пані Пейрак залишить Оноріну при собі принаймні доти, доки не познайомить дитину з тутешньою ріднею. Тільки потім вона передасть дівчинку в конгрегацію Богоматері, щоб вона могла жити тут як решта дітей. Маргарита Буржуа вважала, що пані Пейрак залишиться потім на острові Монреаль хоча б на кілька днів. Таким чином вона не почуватиметься відірваною від своєї дитини, знатиме, як ідуть у дівчинки справи. Коли ж настане день відпливати додому, Мати буде цілком впевнена, що дівчинка перебуває в надійних руках і звикла до неминучості розлуки. Щоб відвернути Анжеліку від сумних думок, матінка-буржуа розповіла їй, що дуже багато жителів Вільмарі прагнуть побачитися з пані Пейрак, і що сам новий губернатор міста бажає влаштувати на її честь прийом, на якому зберуться найпомітніші персони, тобто майже всі, щоб з нею познайомитися. Крім того, до неї дійшли чутки – що кавалер Ломені Шамбор знаходиться десь неподалік, обличчя Анджеліки осяяло радістю. Але відразу засмутилося, оскільки матінка Буржуа пояснила, що його повернення викликане пораненням, яке він отримав під час дурної сутички з індіанцями племені Утауе, і яке не дозволило йому далі супроводжувати фронти і його армію, яка прямувала до Великих озер. Поранення, втім, виявилося несильним. Зараз він перебував на лікуванні у лікарні Жанни Мане. Далі Черниця заговорила про майбутню чудову зустріч Анджеліки зі старшим братом – паном Дюлу. Те, що вони насправді брат і сестра, вона знає точно. Їй повідали про це секретно. Вона запевнила Анджеліку, що дружина пана Дюлу Бріджіт Люсія П'єрфон – особа чудових душевних якостей. Одна з їхніх старших дочок нещодавно вийшла заміж. Що стосується Марі Анж, яка залишалася в конгрегації Богоматері до 12 років, і якій вже зараз 16, то вона не поспішає із заміжжям, що викликає подив у цих краях, де одружується з 14 років. Тим більше, що дівчина відрізняється сліпучою красою. Ось що я вам раджу, діти мої, і думаю, ви вчините вірно, якщо підете моїй пораді. Повертайтеся краще в будинок, де вас поселили, перекусіть і приляжте на годинку-другу. Перша ніч на суші після довгого плавання завжди минає тривожно. Самого ранку вам подадуть карету. Хіба ще 15 років тому можна було уявити, що у Вільмарії роз'їжджатимуть на каретах. Втім, острів наш великий, близько 15 л'є довжину, а маєток вашого брата знаходиться на його західному краю. На човні туди можна було дістатися швидше, але тоді довелося б висаджуватися в Лашин. Так що подорожуватимете з королівськими зручностями. Анголон. Анжеліка. Дорогою надії. Книга 12. Частина 6. Подорож до Монреалю. Розділ 39. Подолавши п'ять кам'яних сходинок, Анжеліка з Оноріною зволікали, побоюючись взятися за важке мідне кільце – яке, вдарившись об двері, порушить мовчанку, яка тривала років з тридцять. Правда, тепер вона готова до зустрічі з цією родиною, членів якої її описали так докладно і жваво, що їй здається, що вона знайома з ними з давніх давен. Звідси, з висоти п'яти сходинок, стоячи перед масивними дверима з різьбленого дуба, вона могла споглядати маєток з його великими пасовищами, на яких то тут, то там виднілися корови, і блискуча на сонці водяна гладь чи то озера, чи річкового рукава. Сам будинок, званий тут замком, вражав уяву. Він справді нагадував скоріше замки, які височують у західних провінціях Франції, в Пуату, Вандеї, Британії, а не нормандський будиночок, яких повно у Квебеку. Проте до останньої миті вона не була впевнена, що за цими дверима її чекає 40-річна людина – яка казна колись в дитинстві тягала важкі черевики її старший брат Жослен Сансе семон Стукіт кільця по дверях породив довгий відгук у середині будинку. Трохи згодом двері відчинилися. Перед гостями з'явилося біляве створіння із уважними світлими очима. «Якщо це моя племінниця Маріанж, то не дуже вона на мене схожа», – промайнуло в голові Анжеліки. «Ви Маріанж Дюлу?» – спитала вона. «Так, це я і є!» – дівчина засміялася. «А ви, мабуть, фея-мелюзіна. Та сама, що перетворюється в суботню ніч на лань. Фея, яка дбає про врожаї, зводить замки і зберігає дітей від хвороб. Я маю рацію?» Анжеліка ствердно кивнула. Маріанш кинулася до неї і вхопила під лікоть. «Батько попереджав нас, що ви ось-ось завітаєте. Вони перетнули передпокій, стіни якого були завішані картинами та мисливськими трофеями». Головами лосів та оленів. Широкі сходи вели нагору. Житловий поверх обрамляла кручена сталева огорожа. Анжеліка не могла не відчувати щастя при думці, що її брат. А згадка про Мелюзіну розвіяла останні сумніви, оточив себе такою витонченістю. Очевидно, він дуже багатий. У вітальні, куди вони увійшли, сидів у кріслі чоловік, занурений у читання. Крісло було старовинне, з високою дерев'яною спинкою. Побачивши відвідувачів, він підвівся. Вона цілком могла пройти повз нього на вулиці чи в порту, так і не здогадавшись, що зустрілася з рідним братом. Вони нерішуче глянули одне на одного і разом вирішили відкласти обійми на потім. Жослен показав Анжелізі на крісло і сів поряд, схрестивши довгі ноги і з жалем відклавши свою книгу. Він не був схожий на їхнього батька, у всякому разі набагато менше, ніж Денік. Однак його губи, яким явно було непросто розтягнутися в посмішці, дозволяли впізнати у ньому члена роду Сансе. Подібне вираження часто можна було бачити на фізіономії кантора. Очі в нього були карі, волосся каштанове, недовге, але й не коротке. Він виглядав зануреним у себе, дещо незграбним і водночас зухвалим. А як же, адже він старший, вона все більше впізнавала його. Легенька, як метелик, його донька випурхнула з вітальні, мабуть, поспішала сповістити інших домочадців про таку важливу подію. Скажи мені, Жослене, сама не бажаючи вона звернулася до нього на ти. Вона не зуміла подолати бажання, яке виникло природно, щоб цей незнайомець зволив задовольнити її цікавість, як бувало колись. Скажи мені, Жослене, у кого, нашого батька чи матері, були світлі очі? У матері була відповідь. Він підвівся, підійшов до письмового столу і, взявши з нього дві картини у дерев'яних рамках, показав їх Анжеліці. То були портрети барона та баронеси де Сансе, портрети пензля Гонтрана, я захопив їх із собою. Він притулив картини до вази з квітами, що стояла на низькому столику. Подібність із оригіналами була приголомшливою. Це і справді барон Арман у своєму широкому, трохи прим'ятому капелюсі і баронеса в незмінному каптурі. Анжеліка зізналася, що на свій сором не пам'ятає, як звали матір. Жослен примружився, намагаючись згадати. Аделіно, пролунав тоненький голос Оноріни, яка увійшовши застигла посеред вітальні. Правильно, Аделіно, дитина має рацію. Пам'ятаю, їй називав ім'я нашої матері Молін, коли відвідував нас у Квебеку. За дверей долинули квапливі кроки та збуджені голоси. Дружина Жослена була схожа на свою сестру пані Вер'єр. Як і та, вона була красивою, міцно стоячи на обох ногах і водночас привітною дочкою Канади, вже у другому поколінні. Вона народилася на цій землі і звикла ділити з чоловіками всі небезпеки та радіти разом із ними успіхам. При її натхненні в ній відчувалася господарська хватка. Ще не дійшовши додому, Анжеліка зрозуміла, що саме вона тримає тут усе в руках. Безперечно, у неї просто не було іншого вибору, бо її чоловік, очевидно, мало цікавився господарством і комерцією. Бріджіт Люсія дивилася на нього з обожнюванням і, мабуть, ставилася до нього як до одного зі своїх дітей. Які, а їх було багато, віком від 4 до 20 років, мабуть, пішли жвавістю в неї, а не в батька. Ти все ж таки міг би написати нам звістку, дорікнула Анжеліка брата, варто було їм залишитися віч навіч. Мати сімейства покинула їх, щоб заглянути на кухню і приготувати для Анжеліки з оноріною кімнату. Вона наполягала, щоб вони залишилися ночувати. «Написати? Але ж кому?» – здивувався Жаслен. «Мені не хотілося розписуватись у невдачах. Та й загалом я забув, що вмію писати. Майже розучився говорити. Щоб дістатися Віргінії чи Меріленду, мені треба було забути, що я француз». Крім того, у всіх англійських колоніях треба бути протестантом. Я ж був ніким. Я був просто при протестантах, поруч із ними. Я був хлопцем, який захотів подивитися країну. Яка від мене користь? Жодної. Чи я навчався? Щоб стати писарем, нотаріусом, судовою, секретаркою. Хто б мене забрав до французького нотаріуса? Я всюди залишався іноземцем. Я почував себе в оточенні чужинців, мало не ворогів. Я навчився англійської, проте це тільки псувало мені нерви, бо мій акцент викликав у людей посмішку. Якось біля дверей таверни один француз порадив мені: "Якщо ти не гугенот, вирушай-но в Нову Францію, тобі можна". Я вирішив дістатися Олбані Оранж, колишнього голландського форту. З мене не вийшло ні шукача пригодні ні милого мисливця, де кони піднімали мене на сміх. Хлопчики з роду Сансе завжди відрізнялися чутливістю. А все тому ж Адже ми були ніким. Ні селянами, ні дворянами. Ми були бідні, але вважалися багатіями. Нам потрібно було дбати про свій статус. Тому батько, прагнучи дати нам освіту, займався розведенням двіслюків і мулів. Ясна річ, ми викликали загальну зневагу». Анжеліка подумала, «Жофрею вдалося в оквітанні і блискуче вирватися з порочного кола, через яке дворянство справді перебувало в паралічі». Але йому довелося платити, і чимало, мимоволі сказала вона вголос. «Можливо, у дівчаток Оксансе було краще з характером, ніж у нас, бо мали більше можливостей, ніж ослене. Я ж пам'ятаю твої останні слова. Ти хотів застерегти мене, щоб я відкинула долю, яка чекала на мене, бути проданою якомусь багатому старому або тупому і грубому дворянчику по сусідству. Мабуть, доля дівчат із нашого роду здавалася мені ще безнадійнішою». Адже сестрам не було дороги із цих загублених маєтків. Їм залишалося або поховати себе з юних років, або бути проданими в рабство. Ось тепер вона знову бачила перед собою того колишнього юнака, який кинув їй. «Стережися!» Так, то був він, її брат. Вона, подумки, пройшла його скорботний шлях. Його самотню подорож англійськими колоніями – Да йому доводилося помало розлучатися з мотлохом, на який перетворився його колишній гонор дворянчика-папіста. Він змінив ім'я. Спочатку відмовлявся ламати язика чужою мовою, а потім зрозумів, що позбавляється й власної, бо вона викликала неприязнь і накликала лихо. З цієї ж причини він закинув і свою релігію, до якої втім і не був коли-небудь дуже схильним, бо Єзоїдський коледж відбив у нього всілякий смак до неї, хоча цурався й реформістських обрядів, намагаючись цього на всього не прославитися поплічником Риму, оскільки тонкощі лютеранських чи кальвіністських вірувань анітрохи його не приваблювали. Він нізащо не зміг би зробити цього вирішального кроку, насамперед тому, що протестанство здавалося йому не менш нудним, ніж рідне католицтво, якщо не більше, а також тому, що пам'ятав свого дядька, брата батька, який зрікся католицтва Через що дід Жослена – величезний старий чоловік із квадратною бородою. Ох-ох, як я любив його, як я його любив! Які отруїли його дитячі роки і назавжди заборонили йому перетворитися на протестанта, хоч на мить, навіть у думках. О, так, справді, – погодилася Анжеліка, – бідолашний наш дідусь, як він сумував. Все, чому він навчився у французьких колежах, де старанно схилявся за партою, Акуратно вмокаючи перо в чорнильницю, виявилося ні до чого не придатним і було рішуче відкинуто. У дикій країні, куди він вирушив, діти природи не мали уявлення про писемність, і перо служило лише для того, щоб красуватися в замаслених косах індіанця або вінчати здертий з ворога скальп. Він був добрим вершником, але, на жаль, тут йому не траплялося коней. Фехтування – яка користь від шпаги в країні, де говорять мовою мушкетів, а то й тесаків, сокир і просто кийків. Поневіряння закинули його на озеро Причастя, де іноді зустрічалися один із одним французькі та англійські мисливці. У тих краях, де кордону між Новою Англією та Новою Францією майже не існувало, бо він був предметом постійних чвар, він зумів непомітно перейти від своїх англійських супутників-протестантів до співвітчизників-французів-католиків з озера Причастя на озеро Шамплейн. У фортеці Сен-Там він назвався чужим ім'ям – Жослу – Вок. Там він скуштував на сам кінець пива з другом, французом Гугенотом з півночі, тим самим Валонцем, який повідомив про нього Молінові, згадавши вигадане ім'я, під яким Жослен постав перед командиром форту. Після цього він довго не відкривав рота. «У цей момент, – сказав Жослен, – я й став німим. Він перезимував у форті Сентан, допомагаючи валити та перетягувати дерева, рахувати зв'язки шкур, чистити зброю та лагодити снігоступи. На весні він знявся з місця, дістався річки Святого Лаврентія поблизу Сореля, а потім і до Монреалю. Тут він і зустрів Бріджіт Люсію, яка й стала його дружиною. «Як тобі вдалося розбагатіти?» «Я нічого не робив для цього. Яке там багатство? Я ж кажу, що з багажем, який у мене був, я ні на що не міг розраховувати. Полювання, але на кого полювати? Тут не полюють, а просто збирають шкури з добуті мисливцями-індіанцями. В юності в Пуату мені доводилося ходити з батьком на вовка, кабана, але в Монреалі вистачає м'яса. Тут більше не харчуються дичиною, на відміну від загублених фортів». Тож про окінно псове полювання можна було не згадувати. Так у компанії нашого сусіда Ісаака Рамбурга я навчився майстерно трубити вріг. Але скажи, яку службу це могло мені зіслужити в Новому світі, де однієї гілочки, яка хруснула під ногою, може вистачити, щоб позбутися волосся. Брат і сестра дружно засміялися, задоволені приємним відкриттям. Життя навчило їх вбачати смішне, приблизно в одних і тих же речах, бо вони слухали колись приблизно одних і тих самих настанов з однаковими наслідками. Анжеліка помітила, що її невістка, зупинившись на порозі, здивовано витріщає очі. «Він зовсім змінився!» – вигукнула вона. «Ось хто мене врятував!» – зізнався він. Бріджіт Люсія сіла з ними поруч і почала з того, що вже не пам'ятає, коли вперше почула голос «Жоса Вовка» який раптово з'явився в Монреалі, незмінно мовчазного хлопця, про якого ніхто нічого не знав. В усякому разі, до того знаменного дня, ми були знайомі вже кілька тижнів і, здається, заручені. Але навіть зараз я здивована, жодного разу я не чула від нього таких довгих тирад. Що ж до сміху, співрозмовники погодилися, що споріднені узи нагадують невидиму мережу птахолова, братам і сестрам судилося назавжди застрягти у її осередках. Залишалося тільки вражати природу цих загадкових зв'язків, які вкотре довели свою нерозривність. Адже Анжеліка та її брат так погано знали одне одного. Старші навчаються в коледжі, і молодші бачаться з ними лише під час канікул. Подібність характерів теж не могло бути поясненням, адже Анжеліка та її брат були зовсім різними людьми. У них не залишилося жодного спільного спогаду про спільні витівки, бо вони жодного разу не гралися разом. Невже справа в тому, що вони носять те саме прізвище? Можливо. Що вони однієї крові? Ні. Інша річ – прихильність брата та сестри. І тут важливо вже не те, що вони вийшли з однієї утроби, що виросли з одного насіння. Навпаки, часом це спричиняє розбрат. «Зізнаюся мене дуже бентежило», – говорив Жослен, «що моя мати, яка у перші роки мого життя не могла на мене надихатися, стала матір'ю всім вам». Усі ці сопляки здавались мені безсовісними самозванцями, які оголошують цю жінку також і своєю матір'ю. Брат і сестра погодилися, що найбільше членів сім'ї пов'язує зазвичай спільне життя, коли вони в перші роки збираються за одним столом, під одним дахом, та слабка дитина, яка регулярно з часу вигнання роду людського зраю викидається в холоди непроглядність ночі, знаходить право відпочити душею. І куди всі мріють повернутись? Ні, відрізав Жослен. я ніколи не мрія про повернення до старого замку, який готовий був обвалитися і завжди тішився, що опинився від нього за дев'ять земель. Ні, Анжеліко, наш зв'язок навіть не в цьому. Тоді в чому? До речі, згадала Анжеліка, маю папери, які тобі треба буде підписати. З цими словами вона знайшла у своїй сумці конверт з документами, отриманими від старого Моліна, який звертався до неї з проханням, Запропонувати їх на підпис її братові Жослену при зустрічі, щоб старий керуючий маєтком Плесі Бельєр міг і в Нью-Йорку не втрачати з уваги спадкові та інші справи молоді сімейства СанСе Монтелу, як він робив це до цього. Бріджіт Люсія простягла руку за паперами. Вона давно звикла, що подібні речі не викликають у її чоловіка жодного інтересу. Вона бралася вивчити ці папери, поки ж попросила Анжеліку коротко пояснити, про що йдеться. Жосленові, як здоровому старшому члену сім'ї, пропонувалося передати права успадкування його братові Дені, який тепер проживав у маєтку з численним сімейством, відмовившись від кар'єри офіцера заради того, щоб стара фортеця Монтилу не втратила мешканців. Дені? Ні, такого братика він не пригадає. Напевно, це був останній син. Ріджіт Люсія похитала головою, скорчивши гримасу яка ясно свідчила, що при всій своїй поблажливості вона іноді відкриває в супутнику життя риси, що перевершували її розуміння. Доки ми не впізнали днями, що до нас завітає одна з його сестер, я й гадки не мала про його минуле. Я навіть не знала, звідки він узявся. до братів і сестер, яких виявляється у нього хоч греблю гати, то ми, зрозуміло, щасливі і хоч вражені. Виходить, він собі мовчав і ні про що не розповідав, здивувалася Анжеліка. «Дивно, що ви взагалі побралися. Не доводилося сумніватися, що подружжя пов'язувало почуття, яке не вимагало слів – сила невимовної любові. Але цим справа не вичерпувалась. Він мене зачарував, пробурмотіла Бріджит Люсія, не знайшовши іншого пояснення. Анжеліці і на думку не могла спасти уявити собі брата під таким кутом зору. У її пам'яті він завжди лишався непоправним буркотуном». Але що може бути легковажніше і безпідставніше, ніж думка сестри про брата, який старший за неї аж на 15 років? Зрозуміло, що їй в дитинстві не було дано здогадатися, яким він стане у зрілі роки. Вона поділилася зі співрозмовниками цими думками. І вони погодилися, що найважче розлучитися з враженнями, які склалися в дитинстві. Це як реп'ях. Можливо, дитина судить справедливо і загострено, проте вона багато не знає – їй не вистачає їжі для роздумів, їй нема з чим порівнювати. Вона керується інтуїцією, але судження її миттєві, вона замкнута у власному світі, який залишає по собі невиразні, позбавлені подробиць спогади, застиглі образи й портрети, фарби, на яких не змінюються, щоб не відбувалося і щоб не піднесло згодом життя. Брат і сестра Сонсе де Монтелу пригадали, радіючи спільності колишніх вражень що Молін завжди був старим, Гортензія каргою, Раймон педантом, Годувальниця Фантіна – чудовим, але дещо дивним створінням, яке залишалося опорою всього замку, без якого вони не змогли б існувати в його стародавніх стінах. У всякому разі вона зуміла всіх у цьому переконати. Гонтран був нелюдимою особистістю, на якого махнули рукою, надавши йому поратися зі шматочками деревного вугілля та фарбами. Була ще Марія Гнес – що запам'яталася їм гірше. Вона була зовсім немовлям і лежала в колисці, Але вони не забули її дивного погляду. Погляду хитрої притворниці. Вона абатиса. Не може бути. Марія Гнес була такою ж спритною і зухвалою, як і цей малий Альберт, якому було два роки, коли Жослен залишив батьківську хату. Альберт був болючим, він нагадував безбарвного хробака. У нього вічно текло з носа. Так ось він тепер теж настоятель монастиря. Тут вже обоє покотилися від сміху. Можете мені повірити, вигукнула Бріджит Люсія спалаючими очима. Я вперше в житті чую, щоб він так риготав. Дякую вам, сестричко, за це диво. А якою я вам уявлялася, не витримала Анжеліка. Адже я була такою неслухняною, такою фантазеркою, що доводила до сліз тітоньку пульшері. «О, ти була Анжелікою, цим все сказано. Ми вагалися, ким тебе вважати? Безсоромною чи янгольською істотою? Ми не наважувалися винести остаточного вироку, бо годувальниця Фантіна застерегла від цього нас. Старших Раймона, Гортензію та мене, як тільки ти народилася. Пам'ятаю, з яким рочестим, майже грізним виглядом, вона сказала. «Вона не така, як ви. Вона фея. Вона донька зірки». З тих пір її слова дзвеніли у вухах, навіть у Раймона. Готовий поклястися. «Ти стоїш переді мною, а я думаю про себе. Будь насторожі і стережися. Вона фея, дочка зірки. Вона не така, як інші. Чим більше я на тебе дивлюся, чим більше розумію, якою ти стала, на кого перетворила тебе доля. Тим більше відчуваю, яку мені оживають колишні почуття». Він похитав головою і подсмокав своєю довгою люлькою, щоб приховати посмішку. Годувальниця не помилилася, я вас розумію, сказала трохи пізніше Анжеліка невісті ніхто не зміг би знайти кращих слів, щоб дати зрозуміти сестрі, знайденій після тридцятирічної розлуки, що зберіг про неї найкращі спогади і, незважаючи на довгі роки, бачить її саме такою, якою мріяв побачити. Зверніть увагу, я й подумати не могла, що він здатний на таку тонкість почуттів тим, що я взагалі знала про нього, брата, який старший за мене на 15 років. І вони пирснули, почуваючи себе, цілком щасливими. Через те, що їм так добре одна з одною, наче вони давні знайомі. Обидві здогадувалися, що в ці хвилини зв'язуються узи, які будуть скріплені не стільки фамільною, скільки духовною спорідненістю. Їм треба було ще стільки сказати одна одній. І це буде не балаканина, а обмін найпотаємнішим». Однак час йшов занадто швидко. Анжеліка та Оноріна залишилися в осиновому маєтку лише на одну ніч. Незабаром настала хвилина прощання. Всі навперебій запевняли одне одного, що незабаром знову побачаться. Ось я вже неодмінно вам напишу, пообіцяла Бріджіт Люсія. Анголон. Анжеліка. Дорогою надії. Книга 12. Частина 6. Подорож до Монреалю. Розділ сороковий. Можна подумати, що ця Маріанж твоя рідна дочка, невдоволено сказала Оноріна. Насправді твоя дочка, я. Звичайно, мила. Тут і говорити нема про що. Маріанж мені всього лише племінниця. Вона схожа на мене, бо нам довелося бути родичками. Наприклад, Флоремон вилитий батько, а Кантор, навпаки, дуже схожий на свого дядечка Жаслена. «На кого ж тоді я схожа?» – спитала Оноріна. Вони брели алеєю до будинку Маргарити Буржуа. Анжеліка, як завжди, намагалася крокувати повільніше, але це в неї не виходило. «То на кого я схожа?» – наполягала Оноріна. «Ну, мені здається, що у твоїй зовнішності є щось від моєї сестрички Гортензії». «Вона була гарна?» – спитала Оноріна. «Не знаю, в дитинстві не розмірковуєш про красу. Але я точно пам'ятаю, що про її вигляд говорили...» що в ньому є шляхетність, королівська статура, тобто гарна хода, правильна постава, тобто вміння прямо тримати голову, а ти завжди була саме такою, з дитинства». Вона вгамувалась, мабуть, задовольнившись компліментом. Анжеліка дещо порушила свою домовленість із пані буржуа. Повернувшись від брата лише до кінця дня, вона вирішила не приводити Оноріну в її нове житло. Вечір – невідповідний момент для внесення змін до життя – на ранок людина встигає набратися нових сил. Вечір видався безхмарним. Грозові хмари розлетілися, у саду заливались птахи. Валіза Оноріни була вже готова. Поруч стояв її об'ємистей саквояж, в який їй знадобилося скласти численні скарби. Зокрема, дві коробки з коштовностями, лук зі стрілами, подарунок пана Ломені, ніж, подарований керуючим моліном, і книги, серед яких були легенди про короля Артура і життя святої. Напевно, вона поставила за мету швиденько навчитися читати цей непростий текст, щоб справити враження на юного Марселена, племінника Обіньєра, що розправлявся з ним за дві секунди. «Чому ти позавчора сказала матінці буржуа, що нічого не вмієш робити?» – спитала Анжеліка дочку. «Ти ж так добре співаєш». «Але ж ти назвала мої пісеньки тривожними?» – заперечила Оноріна. «Тільки ту, де співається про отруєння». «Вона мені більше не сниться», – пробурмотіла Оноріна подумки. Анжеліка змусила себе сповільнити крок, ніби бажаючи відтягнути момент, коли їй доведеться проводжати свою дитину в нове життя. Теперішня хвилина ніколи більше не повториться. Коли їй знову видасться щастя побалакати з Оноріною, створінням, яке все ще перебуває в ніжному віці, що дозволяє з наївністю ділитися своїми думками та враженнями дитячими, але полонити своєю свіжістю. Коли вона побачиться з дочкою знову, та вже навчиться слухати слова оточуючих. Для цього її віддавали вихователькам. Вона дізнається, як годиться думати, що говорити і особливо чого не говорити. Жаль, часом від неї можна почути воїстину приголомшливі промови. Наступного разу її дитина буде наділена іншим розумом. І слова матері будуть падати в інший ґрунт. Анжеліка зупинилася і стала перед нею навколішки, щоб зазирнути її вічі. «Чи знаєш ти, що був час, коли нас було лише двоє – ти та я? У мене не було нікого, окрім тебе. Це щастя, що я мала тебе тоді. Якби тебе не виявилося поруч, мене не було б кому втішити. Що б тоді сталося зі мною? Де ж був тоді мій татко? Далеко, ми були розлучені. Хто вас розлучив? Війна! Вона бачила, що Оноріна збирається обміркувати її слова – вона вже знала, що війна розлучає людей. Було дуже важко знову знайти його. Я його довго шукала, не маючи поряд нікого, тільки тебе одну. Але ось настав день, коли ми знову зустрілися, і він сказав тобі «Я ваш батько». «Я пам'ятаю. Ото бачиш, у житті бувають і щасливі події». Оноріна кивнула. «Хто ж у цьому сумніватиметься?» «Чому ти така сумна?» – спитала Оноріна матір, коли вони знову попрямували до будинку. Тому що я думаю, що якщо ти опинишся в небезпеці і потребуватимеш мене, то я буду вже дуже далеко. Якщо ти мені знадобишся, я тебе покличу, – втішила її Оноріна. Як і тоді під час віхоли, коли мене мало не занесло снігом, я покличу тебе, і ти з'явишся поряд. Анголон. Анжеліка. Дорогою надії. Книга 12. Частина 6. Подорож до Монреалю. Розділ 41. Два наступні дні Анжеліка, розлучившись із невідкладними справами, присвятила пошукам кавалера Ломені Шамбура. Вона завітала до лікарні Жанни Мане, але там їй сказали, що Ломені, оговтавшись від ран, переїхав до семінарії страстей господніх. Вона відправила туди Янна Коенека із запискою, але той повернувся нічим. чим. Він уникає мене, майнуло в її голові. Причина цієї холодності була очевидною – він отримав звістку про смерть отця Доржеваля, свого найкращого друга. Він звинувачує в цьому нещасті її. Інтуїція завжди підказувала їй, що смерть Єзуїта завдасть їй ще більше шкоди, ніж його діяння. Що ж, якщо так, вона більше не затримуватиметься у Вільмарі. Для того, щоб підкорити монреальців, їй треба було б мати в своєму розпорядженні значно більше часу та й завзятості. Люди ці були непохитно впевнені у своїх можливостях. Острів Монреаль завжди належав вельми незалежним релігійним суспільствам. Насамперед, суспільству Богоматері Монреальської, утвореному католиками-мирянами, а також посланцям паризької семінарії страстей господніх. Останні були власниками острова, чим пояснювалася та обставина, що спочатку єзуїти оминали його. Тепер тут можна було зустріти їх, але тільки як гостей. Жителі самі обирали собі губернатора, не питаючи згоди губернатора провінції. Вони самі забезпечували себе усім необхідним. Тому прийом, який вони надали чужинцям, звідки б вони не прибули, із самої Франції, з Квебеку чи з сусіднього Труарів Труарів'єр, віддавав деяким самозадоволенням. Довгий час, та власне й досі, вони жили на передньому краї війни з ірокезами і не випускали з рук зброї. Звідси їхне переконання – що за геройством, самовідданістю, побожністю, християнською чеснотою та іншими достоїнствами вони перевершують усіх інших людей. Повні почуття власної гідності вони не виносили, щоб чужі втручалися в їхні справи. У Монреалі вистачало ремних борців з єрсю, які викуповували полонених індіанцями англійців, особливо дітей, але оскільки Анжеліка не наводила довідки – вона так і не натрапила на слід тих, кого можна було повернути сім'ям, які зачекалися їх у Новій Англії. Співрозмовники поштиво відповідали на всі її запитання, але Анжеліка помічала погляди, якими вони обмінювалися між собою, і це дозволило їй швидко збагнути, що її наполегливість розбивається об стіну впертості. Вони чинили по совісті, повертаючи в віру нові душі і витрачаючи на цю святу справу чималі гроші – Хіба не виглядало святотатством її наполегливе бажання знову вкинути новонавернених католиків у темряву зневіри? Пані Буржуана діслала Анджеліці записку, просячим призначити день від'їзду з Монреаля, щоб у пансіоні знали, коли вона востаннє відвідає доньку. Лейтенант Барсем П'юї доповів про готовність вирушити у будь-який момент. У день відплеття вона здійснила черницям ранковий візит. Оноріна вихором промайнула коридором і кинулася їй на шию. «Попрощайтеся з матір'ю», – сказала їй пані буржуа. «Я вже повідомила їй, що вона може передати вашому батькові». «Що ви, на нашу думку, дуже хороша дівчинка». Анжеліка міцно стиснула дитину. «Ми щодня згадуватимемо тебе». Онуріна встигла підготуватися до розлуки. Вона зробила крок назад і приклала ручку до серця, наслідуючи Северину. «Не турбуйся за мене», – мовила вона. Сказавши це, дівчинка побігла грати на сонечку. А Анжеліка, намагаючись не розсміятися і стримуючи сльози, поспішила піти, зберігаючи в серці образ малечі Оноріни – чудового шестирічного янгола, що приєднався до подружок, які водили хоровод, співаючи своє, що подаруємо матусі у перший травневий день. «У перший травневий день я вже буду в дорозі, мріючи про зустрічі з тобою, моя улюблена донечко». Дала вона обіцянку сама собі. Мати-буржуа міцно стиснула їй руку, нічого не кажучи. Підійшовши до огорожі, Анжеліка з подивом побачила, що прийшло провести її сімейство брата в повному складі. Навіть сам господар маєтку лупо кинув крісло, щоб іще раз побачитися з сестрою. Радісна компанія, яка поповнилася дорогою ще кількома друзями, довела її до самої пристані, позбавивши від сумних думок. Які в іншому випадку ще довго мучили б її. Схаменулась вона тільки на борту рошельця, в руках у неї тремтіла хустка, на судомні рухи якої відгукувався ряд хусток на березі, який віддалявся, переконуючи її, що тут, на краю світу, теж залишаються дружні їй душі. Звичайно, їй не вдалося ні побачитися зломені шамбором, ні відвідати затворницю пані Арбу, незважаючи на дану баронові обіцянку. Зате попереду її чекала інша добра справа. Вона заздалегідь послала до отця Абдініеля індіанця пана Лемуана, повідомляючи про дату своєї майбутньої появи. Коли кораблі підійшли до місця обумовленої зустрічі, речив дощ і було похмуро, наче сонце вже сіло. Неподалік старого форту, біля самого гирла Рішельє, нерухомо стояла купа людей. Сам єзуїт, двоє дикунів і жінка. Рошелець кинув якір. Анжеліка попросила переправити її на берег. Перед нею стояла пані Вільям. Але якась нежива, зламана, ані трохи радісна, побачивши Анжеліку. Вона стояла, опустивши погляд, схудла з розчесаним на індіанський манер посивілим волостям, утримуваним кольоровою стрічкою. Одягнена вона була в колишню свою сукню, яка перетворилася на рубище. вилинялу кофту і куртку з погано виробленої шкіри – Подібно до індіанок, вона кутала голову в матерію. Взута вона була в тіму французькі черевики, подаровані, мабуть, якимось доброзичливцям. Анжеліка назвала себе англійською і заговорила з нею про її родичів, з якими зустрічалася в Салемі, куди вони з'їхалися з Бостона та Портленда, бажаючи викупити її. «Я сумніваюся, щоб її господар погодився», – втрутився Єзуїт. «Він не заперечував би викупу», Проте його гордість страждає від упертості цієї жінки, яка відмовляється від хрещення і не відкликається на добре слово. З того часу, як у неї відібрали дітей, особливо п'ятирічного синочка, вона зовсім замкнулася, ніби перетворилася на глухоніму. Можна тільки жалкувати, зауважив Єзуїт, що, нехтуючи щасливою нагодою наблизитися до світла істинної віри, яку подарували їй перенесені випробування. Вона наполегливо не звертає уваги на божественний знак. Анжеліка ще раз спробувала прорватися Крістіну її неопередженості, твердячи, що її хочуть викупити, і що в її доньки Розан все гаразд. Англійка ніби не розуміла її. Анжеліка у розпачі обернулася до Єзуїта. Невже вона примудрилася забути рідну мову? Чи немає в таборі абинаків інших полонених англійців? З якими вона могла б розмовляти? Чому ж звався той? Є в нас якийсь Доерті, добрий працівник, якого взяла до себе одна вдова, яка тепер ним не нахвалиться. Доерті був, мабуть, тим самим добровольцем із фермерів-англійців, якого полонили разом із сином. Манжеліки відлягло від серця, коли вона дізналася, що у нещасної є хоч одна близька душа, яка підтримує її в гіркому рабстві. «Що сталося з сином Доерті? Скільки йому було років до полону?» – спитав Єзуїт. «А 12 чи 13? В такому разі є надія, що його викупила усе усиновила благочастива родина з Вільмарі чи якийсь індіанський вождь, який перетворить його на спритного воїна. Анджеліка залишила отцеві-єзуїту адреси та імена родичів пані Вільям на той випадок, якщо вона зрештою зацікавиться пропозицією, а її господар-індіанець забуде про заперечення. Вона попрощалася з усіма, потиснула ходу неживу руку нещасної пуританки і пішла – жодного разу не обернувшись. Яким полегшення було знову опинитися під вітрилами, які плескалися на вітрі, на борту корабля, який вільно біжить вони з потечіїм під захистом гордого незалежного прапора їх володінь, блакитного зі срібним щитом в оточенні відданих друзів персамп'юї, тіссо, яна, які готові їй служити, щоб скрасити смуток від прощання з дочкою. Спершу розлука з Оноріною здавалася їй нестерпною. Однак вигляд бідолашної пані Вільям навів її на думку, що їй гріх скаржитися. Принаймні, вона знала, в яких надійних руках залишила дочку. Зовсім скоро на неї чекала зустріч із чоловіком. Однак варто було їй згадати про поведінку Єзуїта, який, не будучи особливо злою людиною, виявив все ж таки повну бездушність і нездатність зрозуміти горе жінки, яка втратила чоловіка і втратила дітей, як вона завмирала, схожа на крижану брилу. У Квебеку, де вона знову зажурилася через спогади про те, як вони нещодавно зупинялися тут з оноріною, її почала умовляти вірна полька. А що тоді говорити мені, адже мій хлопчик ризикує життям серед дикунів, які будь-якої миті можуть здерти з нього скальп, а то й просто засмажити. Тим більше, що він такий вгодований. До того ж він – моє єдине чадо. Анжеліка спробувала пояснити їй, як тісно прив'язана вона до дочки з тих пір, коли поліцейські шукачі не шпорили країною, розшукуючи пару, що відповідає опису, зеленоока жінка з рудоволосим немовлям. Ось ось не вгамовувалась Полька, усі ми однакові, вічно нам загрожують пастки, і виплудуватися доводиться, покладаючись лише на власні сили. Але я ось що тобі скажу. У таких жінок, як ми, не вистачає часу на нарікання. І з цього не випливає, що ми не встигаємо на заклик своїх дітей, коли їх потрібно захищати. У такі моменти серце матері перетворюється на серце дикої кішки. Пам'ятаєш, як ми вирвали твого кантора з лап єгиптян? А пам'ятаєш, як бігли босі шарантонською дорогою? Не бігли, а летіли, наче у нас виросли крила. У пам'яті польки події відобразилися своєрідно – з руками вона все більше набувала впевненості, що саме вона все зробила, що її зусиллями кантор був відібраний в єгиптян. Кінь згадувати, перервала полька роздуми Анжеліки. З того часу стекло багато води, вони встигли вирости, вони живі. Що тобі ще? Слід дивитися вперед, особливо зараз, коли поля капелюхів звужуються і нам загрожує руйнування. Діти – це лише волоски в косі життя. Нехай улюблені, але все ж таки просто волоски а косаця товста переплутана, пам'ятай, краще плетених індіанських поясів. Душевність польки, підкріплена добрим венцем з її льохів, виявилася чудовим заспокійливим засобом. І Анжеліка почала будувати нові проєкти. Чи не з'їздити їй за близнюками і чи не влаштуватися на зиму в Квебеку. Юрвіль та Барсемп'юї запросили перепочинку – на кілька днів для огляду кораблів, поповнення екіпажів та завантаження трюмів. Вони придбали в інтенданта Карлона велику партію пшениці і копчених вугрів, якими славилися води святого Лаврентія, де вони буквально кишіли, так що під кінець зими тут воліли смоктати лапу, але відверталися від цих ласощів. Дорогою до Монреаля Анжеліка домовилася про умови відвантаження, але літнє запустіння призвело до того, що у порту ще не встигли приготувати ні мішків, ні діжок. Несподівана затримка видалася їй недоброю ознакою. Справа була не в неквапливості портових служб, до якої всі давно звикли, не в неможливості відшукати начальство, не у французькій звичці відкладати все на останню хвилину, навіть не в нудній бездіяльності, можливо, в ній зростало передчуття небезпеки, яке змушувало її поспішати покинути Квебек. Навіть не це. Швидше, це було просто почуття незручності, що посилювалося нестерпною спекою і грозовими хмарами, які постійно згущалися. Час від часу по небу прокочувався грім, і на землю обрушувалася майже тропічна злива, після якої місто перетворювалося на задушливу пастку із залитими водою і затягнутими туманом вулицями. Анжеліка усвідомлювала, що в неї немає жодної причини нервувати, про запізнення поки що не було й мови, у них залишався надійний запас часу до настання дня, на який намічено остаточне відплеття в мен. Може статися і так, що Жофрей припливе за нею в Квебек, щоб зустрітися з Карлоном. Проте в низовинах не приходило жодних звісток. Вдалося дізнатися лише, що кораблі графа Депейрака досі стережуть гирло річки Сагеней, що сам граф разом із Ніколя Перо пішов у глиб території і що поки що на горизонті не з'явився жоден ірокез. Мабуть, надії на те, що повернувшись до Тадусака, Жофрей прямує вгору річкою майже не було. Швидше він чекатиме на неї в Тадусаку, як було домовлено. Поки що їй не лишалося нічого іншого, крім дозволити офіцерам і боцманам завершити розпочате, щоб останній відрізок шляху було подолано з почуттям успішно виконаної важливої справи. І все ж, якби не було в розпорядженні Анжеліки покоїв у готелі «Французький корабель», де подруга закликала її до терпіння, вона, прагнучи якнайшвидше покинути Квебек, без вагань скористалася послугами швидкохідного річкового баркасу пана Топена, який щоденно перевозив пасажирів у села, які притулилися на річкових берегах. Чому вона цього не зробила? Адже тоді вона уникнула б неприємної зустрічі, і в її душу не закралися б страшні підозри. Анголон, Анжеліка Дорогою надії. Книга 12. Частина 6. Подорож до Монреалю. Розділ 42. Анжеліка, одягнена в легку білу сукню та модну шовкову накидку з мережевним комірцем, щойно вийшла від пані Кампверт, яка запросила її пограти в карти та поласувати холодними м'ясними закусками та салатами. Раптом її оточили четверо молодців із жандармерії – о, такий квебек їй був знайомий трохи краще. Особливо знайомими їй здалися звички сержанта в стьобаному камзолі, який, вручивши їй послання від лейтенанта поліції пана Гародан Тремона, запропонував слідувати за ним у сінешальство, де лейтенант з нетерпінням чекав на зустрічі з нею. Анжеліка підкорилася, оскільки повістка, хоч і складена у чудово ввічливому тоні, не мала на увазі зволікань. Вони пройшли через верхнє місто, де зелень, що буйно розрослася, надавала загадкового вигляду житловим будиночкам і стінам із сірого каменю, які височили навколо монастирів. Будівля жандармерії, навколо якої юрмилися як вартові високі дерева, в'язи, клени та дуби, що відкидали тінь на загострений дах і вежі, виглядала надзвичайно похмуро. Всередині будівлі панувала темрява, втім розпал дня – Тим більше влітку ніхто й не запалюватиме свічок. Гародан Тремон, який піднявся їй на зустріч з глибини свого кабінету зі стінами, обтягнутими темною шкірою, більше, ніж будь-коли, нагадав Анжеліці Кабана, що висунувся із похмурої лісової хащі. Її біле вбрання і коштовності ніби висвітлили його похмуру нору. І він, мабуть, відчув це, тому що в його сердитому тоні почулися нотки щирої радості. «Я щасливий вас бачити, пані!» Наскільки можна було судити, він ані трохи не змінився. Він залишався, як і раніше, широкоплечим і кремезним. У його тьмяних, круглих очах час від часу спалахував вогник пожвавлення. Стіл був, як завжди, завалений паперами. Їй ані трохи не хотілося сідати, а він настільки зосередився на майбутній розмові, що забув запропонувати їй крісло. Вона так і лишилася стояти. «Я знав, що ваше перебування серед нас буде недовгим, тож дозволив собі, і правильно зробили. Бажаючи якнайшвидше перейти до не надто приємного доручення, Він скоромовкою пояснив, що потрібно якнайшвидше розібратися з лікорном, кораблем, який зник поблизу Голсборо. Судно було зафрахтоване французькою короною. Поточне плавання оплачувалося благодійним товариством під назвою Компанія Богоматері Святого Лаврентія. Не отримуючи жодних звісток і не маючи даних які б дозволили оцінити масштаб збитків, кредитори виявляють зрозуміле нетерпіння. Гаро поспішав. Було видно, що він вирішив покінчитися цією справою раз і назавжди. За його словами, у надісланій йому доповіді, яка якраз зараз лежить перед ним, згадується 27 королівських дівчат, які три роки тому піднялися на борт Лікорна. Наскільки він пам'ятає, йому багато разів казали, що всі вони якимось дивом врятувалися – Однак у Квебек потрапило лише 15 чи 16 із них. Де ж решта? Дехто залишився у наших володіннях на березі Французької затоки. Гаро кілька разів задоволено кивнув. Запит дуже терміновий, повторив він. Відомостями цікавляться на самому верху. І він розуміє, що цього разу повинен послати до Франції абсолютно точну відповідь. Замість того, щоб тягнути гуму, як він був змушений робити це протягом цих років оскільки ніяк не міг добитися тьому відповіді від тих, хто замішаний у справі про зникнення лікорна. Тих, що живуть на території розміром не менше Європи та за берегами, що простяглися на тисячі миль. Вдала поява кораблів пана та пані Пейраку Квебеку дозволить йому виграти кілька місяців, а то й рік. Він рвучко простягнув їй пачку листків. Ось надісланий із Парижа список із 27 дівчат – імена, прізвища, вік, місця народження та інше. Будьте ласкаві написати проти кожного імені, що стало з його власницею. Анжеліка обурилася. Я не судовий писар. Я не маю жодного бажання вбивати час, виконуючи роботу клерка. Невже вам недостатньо, що ми їх врятували, виходили і доставили сюди, принаймні більшість? Правильно, до того ж у Квебеку вистачає осіб, зобов'язаних вам своїм посагом. Вам потрібно відшкодувати витрати. Це не має значення. Грав Депейрак і я воліємо витратитися ще, аби нас більше не вплутували в цю історію. Неможливо. Чому ж? Ніхто не повірить, що ви не хочете відшкодовувати свої витрати, коли французька адміністрація сама вам це пропонує, виникнуть підозри. У чому ж нас запідозрять? Люди стануть ламати голову, з яких причин ви відмовляєтеся давати докладні пояснення. Він нагадав, що неповні відомості про події, що розгорнулися на берегах Акадійської провінції, що вважається невід'ємною частиною Нової Франції і труднощі, з якими доводиться стикатися, домагаючись від свідків з'язного оповідання, вже неодноразово наводили представникам адміністрації, Махінації та підробки, які цілком можуть розквітати у тих загублених краях. Жителі провінції Акадія отримали репутацію спритних людей, які ухиляються від сплати десятини. Приторговують з англійцями, які прагнуть незалежності. Недарма їх іноді пошипки називають морськими розбійниками. Компанія Богоматері Святого Лаврентія стверджує також, що в тому плаванні зникне один корабель, що теж зробило б більшу дірку в їхньому бюджеті. Аж три. Три? Це вже новина. Можу вас запевнити, що один лікорн зазнав аварії біля наших берегів. До речі, ви ж не заперечуватимете, що посадка на мілину у французькій затоці під час руху до Квебеку – це дивна доля, яка також викликає підозри. Цього ніхто не заперечує, він зазирнув у свої папери. Одна компанія наполягає, що одразу сплатила за іще два судна. Вони були конфісковані вами в Голдсборо. А це чистий акт піратства. Чи не один із цих кораблів пан Вільдавре назвав своєю військовою здобиччю? У мене є оригінал акта, що встановлює їхню частку. У Анжеліки спалахнули вуха. Піратські кораблі, на яких пливли спільники-амбруазіни, і якими командував за Ліль Білий Диявол, людина зі свинцевою палицею, значить, їхні екіпажі зізналися, що брали участь в експедиції» організованій герцогиною Демодрібур за підтримки Кольбера та інших зловмисників, яким не терпілося вирушити на той світ. Претензії цієї благочастивої компанії здаються мені вельми сумнівними. Якщо хочете знати мою думку, то ви маєте справу із жадібними шахраями, куди більше бажаючими поживитися останками аварії корабля, ніж ті, кому ви кидаєте звинувачення. Два кораблі? Вам добре відомо, що на ньому пливли злочинці, справжні морські розбійники, що націлювалися на Французьку затоку. Інтендант Карлон був свідком боїв, які нам довелося вести, щоб перешкодити їхнім задумам. Знаю-знаю, але, на жаль, пан Карлон сам перебуває зараз у вразливому становищі, що не дозволяє йому надто балакати, якщо він не хоче впасти в немилість. Однак це не спростовує всього того, що він говорив у минулі роки – коли він вважався одним із найдостойніших інтендантів у Новій Франції. Послухайте моєї поради і допитайте його. Він задовольнить вашу цікавість набагато краще, ніж я. Сумніваюся. Вона похитала головою зображуючи розчарування. Ніяк не збагну пане лейтенанте поліції. Що ви від мене хочете? Щоб ви пролили світло на безліч обставин, які ще залишаються непроясненими. Хто б не звертався до мене за допомогою і не волав до справедливості, кожен називає ваше ім'я, пані. Ось і в цьому листі міститься натяк, що гарцогиня Демодрібур не загинула під час аварії корабля, а була врятована. І лише пізніше впала жертвою вбивства, перебуваючи в Голдсбору. А це робить винною в її смерті вас. Я б охоче посміялася, якби ваша тема не була такою похмурою, промовила Анжеліка, трохи помовчавши. Чи не зволите відповісти, хто розпускає таку підлу брехню? Так, чутки. О, пане Гаро, знаю я вас із вашими чутками. Маю зізнатися, що мені важко зрозуміти, чому ви за всієї вашої люб'язності невтомно звинувачуєте мене у всіх смертних гріхах. До якого знаку ви належите? Знаку зодяку, уточнила вона, побачивши, як він здивовано піднімає брови. Стрілець, до ваших послуг, неохоче промимрив він. Що ж тоді зрозуміло, чому ви так подобаєтеся мені, незважаючи на вашу погану поведінку? Адже це і мій знак. Він ніби вирішив зробити перепочинок і зобразив подобу посмішки. Стрілець він же кентавр, вирізняється за взятістю. Ми зариваємось у землю всіма чотирма копитами. Але здіймаємо очі до неба, коли тягар мирських турбот стає непідйомним». Однак гарода Антримон уважав за краще опустити очі і задумливо втупитися в листа, який він стискав у руці. Преподобний отець Доржеваль, несподівано випалив він. Видний єзуїт, який загинув, ставши жертвою ірокезів, висунув проти вас це звинувачення, особливо проти вас, наголосив він, вказавши на нього своїм товстим пальцем. Що стосується територіальних захоплень пана Пейрака, який вчинив замах на його акадійську єпархію, то цьому він приділяв меншу увагу, ніж вашому впливу, вашій присутності на цій землі. Тут вона не стерпіла. Але ж це божевілля. Звідки йому було знати про загибель Лікорна? Це ми принесли в Квебек звістку про аварії корабля з Французької затоки зі Сходу. Він же на той час вже вирушив на територію ірокезів. Він встиг надіслати звідти свої свідчення, які стараннями відданих йому місіонерів досягли Парижа, де потрапили до рук преподобного Дюваля, коад'ютора головного єзуїта, преподобного Маркеса і старшого серед єзуїтів Франції. і з цих показань випливало, що діяти слід негайно, керуючись його порадами. Куди він іще пхав свій ніс? Наскільки я зрозумів, герцогиня Демодрібур була йому родичкою. Знаю. Мало не вирвалося в Анжеліки. Вона була його молочною сестрою. «Нас було в горах до Фіні троє проклятих дітей», – знову зазвучав у її вухах голос Амброазіни. «Він, Заліль і я». Анжеліка злякалася, щоб її почуття не позначилися на її обличчі. Вона повернулася до нього в профіль і поглянула у вікно, в яке через бурхливе літнє листя майже не проникало світла. Я знову задаю вам те саме питання, пане Дантремоне. Як він міг дізнатися про це так швидко, знехтувавши відстань? Неможливо, чи не мав він подвійного зору, поліцейський вагався. Крім того, що в цих краях не так уже неможливо бути в курсі того, що відбувається, навіть забравшись за Великі озера, я нагадаю вам, що Себастьян Доржеваль, з яким я був добре знайомий і був людиною видатною, і настільки доброчесною, що це наділяло його здібностями, які неможливо зустріти в інших. Він міг пересувати поглядом предмети, мав ясновидіння і, мабуть, всюди дисущість. Одне безперечно, він завжди про все знав. Вартувало йому щось заздалегідь повідомити мене, я згодом незмінно визнавав його правоту. Ці його слова Анжеліка зустріла усмішкою. Тільки не кажіть мені, що ви, якого я вважала прихильником декартової філософії, що закликає довіряти тільки розуму, ви, зобов'язаний приймати на віру єдиноречові докази, як це випливає з вимог, що висуваються у наші дні до поліції, віддаєте належне помилкам отців при всій їхній старості та помилкам. Загалі-то я пригадую, як ви вже звинувачували мене в бивстві графа Деваранжа, послідовника сатани, Пішовши на поводу у чаклуна з нижнього міста, безсовісного пройде світа, який сам був послідовником сатани, друга варанжа графа Десен Тедма. До речі, він теж зник безслідно, ставив Гародан Тремон. Ось вам ще одна справа, що залишається нерозслідуваною, через яку мені не дають спокою, вимагаючи, щоб я з'ясував, за яких обставин настала смерть і надав необхідні докази. Може, я винна і в його зникненні і загибелі? Цілком можливо. У своєму останньому листі, переданому ним отцеві Марвілю за кілька годин до смерті, отець Доржеваль кидав вам і це звинувачення. Знову він. Він здогадувався, яка лють її душить. Однак вона не дивилася йому в обличчя, так само повернувшись у профіль. Убогий сріблястий відблиск падав з вікна лише на її вії, які час від часу здригалися. Більшість обличчя була занурена в тінь. Тільки там, де вгадувалась вилиця, звисала з мочки її вуха довга сережка з діамантами, яка блищала, як зірочка вночі, і зачаровувала погляд. Вона тим часом згадувала отця Марвіля, із яким вони зустрілися в Салемі. Вперше в них свій палаючий з прагою помсти погляд він прокричав. «У мене на грудях його остання воля, останні заклинання, останні благання. Я виношу з собою його послання, в якому він проклинає вас, пані». До самої смерті, звеличуючи страждання, він не втомлювався звинувачувати мене. Чи не знаходите ви, що в такому лютому прагненні звести наклеп і винищити людину, яку він ніколи в житті не бачив, є щось незрозуміле? Або занадто добре зрозуміле? Раптом преподобному доржевалю було відомо з надійного джерела про всі ваші діяння, і він вважав своїм обов'язком відкрити мені на них очі і передати вас таким чином у руки правосуддя. Його видіння, його дар ясновидіння ви називаєте надійним джерелом пана лейтенанте поліції, іронічно посміхнулася вона. Звісно, не це. І з цими словами він узяв зі столу якусь скриньку. Ці листи, копії яких передані мені преподобним Дювалем, не зможуть послужити мені доказом на морському суді. Тим більше я не буду будувати на їх підставі обвинувальний висновок. Це абсолютно очевидно. Проте вони склали основу вашої внутрішньої впевненості. Так, вона, як і раніше, не зводила погляд з вікна. В глибині душі вона розуміла його. Він упіймав її на брехні, що їй лишалося робити, окрім як збрехати. Але хіба можна звинувачувати людину за те, що він блискучий поліцейський? Вкотре вона стала жертвою обмови, вкотре їй кидали звинувачення люди, які насправді близькі їй. Вони ж їй не вороги. Зло не йшло ні від одних, ні від інших. Всі вони були схожі одне на одного. Всі хотіли одного – справедливості і торжества добра, божественного миру, який передрікав Христос. І все-таки для них вона, Анжеліка, була небезпекою, та ще й якою. Вона здавалася їм усім винною. Гарож і поготів не сумнівався в її винуватості. Адже людина, викликана до нього для прояснення істини, і бреше йому в очі свідомо винна. «Як шкода», – пробурмотіла вона. «Що ви хочете сказати?» Я так раділа зустрічам із небагатьма квебецькими друзями. Я знала, звичайно, що така коротка зупинка і літні клопоти не дозволять до пуття насолодитися приємним суспільством. Проте мені, на думку, не могло спасти – що захотівши зі мною побачитися, ви станете кидати мені в обличчя нові звинувачення. ви Не можете не знати про допомогу, яку мій чоловік надає зараз у гирлі Сагенея губернатору Фронтенаку. Мені довелося розлучитися з ним і продовжити шлях самостійно, щоб віддати нашу дочку пані Буржуа, яка займеться її вихованням. Мені самотня, мною володіє Сум. Я стурбована. І ось вона – дружня підтримка. «Яку я знаходжу у вас?» Вона помітила, що він стиснув кулаки і тремтить від безсилої злості. Відвідуючи Квебек по дорозі до Монреалю, «Я хотіла побачитися з вами, пане Гаро, але мені відповіли, що ви в полі. Я справді був там», – вигукнув він майже відчайдушно, «у себе в маєтку. Мене відвернув від страждання мій секретар, який доставив дуже термінові та загрозливі послання, що припливли з Франції». Ось я й поспішив назад, боячись вас прогавити. Він приречено вказав на папери та розкриті папки, що встеляли його стіл. Все це виходить, як завжди, від пана Кольбера. Але тут немає числа всіляким відгалуженням, інтригам, що суперничають самолюбствам. Ясно одне, пане Дантремоне. Король не позбавив нас своєї дружби. Ми маємо достатні підтвердження цього». Якщо за цими скандальними і сміховинними вимогами стоїть сам Кольбер, це означає, що він діє, не повідомляючи короля. Втім, я сумніваюся, щоб цей міністр – людина врівноважена, і яка не втручається в такі суттєві справи, був у курсі того, що відбувається. Я не можу знати, що вони ховають у рукаві. Було б нерозумно вважати, що голослівних заяв отця Марвіля, який не живить до нас любові, і не проти, мабуть, порушити проти нас паству, достатньо для звинувачень. Єзуїти народ серйозний. Навряд чи вони тепер наставлятимуть проти нас його величність? Лейтенант поліції виглядав пригніченим. Але мученицька смерть отця Доржеваля служить підтвердженням серйозності його останніх листів, останніх анафем. «Знайте, тепер ви попереджені і повинні бути обережними». Ось і я зовсім втратив голову, подумки схаменувся він. Попереджаючи її, я роблюся її спільником. А мені добре відомо, що вона мені безсоромно бреше. Що це вона прикінчила варанжа, і що вся ця зграя, включно з Карлоном і Вільдавре, замішані в історії з Лікорном і пані Модрібур. Тут якась похмура таємниця, тут може знайтися стільки трупів, що світ просто жахнеться. Незважаючи на ці думки, він продовжував Ви вважаєте, що у новій Франції до вас ставляться прихильно. Що ж, ви недалекі до істини, однак, можливе й непередбачене протверезіння. Язики, які вели себе смирно, щоб не дражнити вас, можуть забути про обітницю мовчанки. Ваша краса і щедрість перетворили багатьох на ваших друзів. Однак забудьте про світ, у вас є не тільки чесноти, і я не вірю у вашу невиновність. Ви кажете це не вперше. «Не гріх і повторитись. Я чудово вас чую, пане лейтенанте поліції, і ані трохи на вас не серджуся». Несподівано вона обдарувала його такою щирою та дружньою посмішкою, що він остаточно розгубився. Йому довелося встати і заходити по кабінету, щоб вгамувати хвилювання. «Послухайте мене. Мене поставили у нестерпне становище стосовно вас і пана Пейрака, і про це можна тільки шкодувати». Прошу вас, пані, спробуйте скласти для мене список цих молодих осіб, щоб можна було розібратися, що сталося з усіма, хто зійшов на борт злощасного корабля у Франції. Це порожня формальність, яка нічим вам не загрожує. Мені ж вона допоможе виграти час і дізнатися, хто ж такою незрозумілою наполегливістю домагається відшкодування витрат. Може, тут і справді криється інтрига, закручена вмілими шахраями. Є люди, які, намагаючись утриматися при дворі, пускаються на будь-які хитрощі, аж до підкупу переписувачів і службовців міністерств, щоб залишатися в курсі спритних суперечок і користуватися ними у своїх цілях. «Тоді інша розмова», – поступилася вона. «Якщо річ тільки в цьому, то я піду вам на зустріч і намагатимусь допомогти чим зможу. Давайте сюди ваші папірці». Здається, я знаю, до кого звернутися, щоб заповнити порожнечу у вашому опитувальнику, що стосується загибелі Лікорна і долі королівських дівчат. Однак нічого більшого я вам обіцяти не можу». І вона покинула його з тією ж лагідною, поблажливою усмішкою, що прощала йому його гріхи. Вона не стала відкладати візит. Незабаром у будинку дельфіни Розуа подружжя симпатичного гільда Мажера пролунав дзвінок. «Чому така блідість?» Поцікавилася Анжеліка, намагаючись виправити несприятливе враження. «Знову говорити про ті жахливі дні, ніколи!» – замахала руками бідолашна дельфіна, ледве не випроводивши гостю за двері. Анжеліці довелося вмовляти її. «Для мене це таке ж невеселе заняття, як і для вас. Але ж гаро в люті. Складається враження, що хтось у Франції наважується йому загрожувати. Справа дрібниця». «Згадати, що стало з кожною з королівських дівчат, які піднялися з вами разом на лікорн. Але без вас мені з ним не впоратися. Ну, дельфіно, підбадьорися!» «Приступимо», – мовила Анжеліка, сідаючи до круглого столика і розкладаючи на ньому папери. «Пан Дантремон – не така вже погана людина, проте йому не доручали б виконання таких важких і неприємних обов'язків, якби в нього не виявилося природної схильності, завдавати незручності ближньому». Тут, напевно, не обходиться без особливої пристрасті, нехай не усвідомленої, вивідувати про людину все, навіть найпотаємніше, добиватися від нещасної жертви без застережного визнання своєї провини, навіть вигаданої. Крім того, так він служить королю і панові Богу, саме в такому порядку, повністю відповідаючи своєму ідеалу, святому Михаїлу, який вражає дракона, який уособлює зло. Треба буде якось викласти йому все це, проте на сьогодні я не маю для цього сил. Та й навряд чи світські докори принесуть хоч якусь користь. Нас переслідує завзято риючий землю кабан. І я можу собі уявити, як він дратується на великій глибині до чогось такого, що ми хотіли б бачити назавжди похованим. Тож найкраще, що ми можемо зробити, це задовольнити його потребу у точних відомостях. Часом служака, отримавши бездоганні документи, які він може блискуче подати нагору, на цьому й заспокоюється. Вона щосили намагалася розвеселити і підбадьорити дельфіну, яку бив озноб. І все ж таки, звідки взявся такий гострий інтерес до нашої долі? Я ж говорю, компанії, що позичили грошей на ваше плавання до берегів Нової Франції – і приказчики, відповідальні за відшкодування кредитів, наданих Королівським казначейством на ваше розміщення в колонії, хочуть знати про долю своїх грошей і про те, чи принесла їх щедрість хоч якісь плоди. Цілком законна вимога, та й не надто несподівана. Адміністрація взагалі не здатна виявляти спритності в таких справах. А тут ще океан, який доводиться долати по кілька разів, тому немає нічого дивного, що подібне розслідування займає 3-4 роки. Однак молода дружина флотського офіцера, який раніше хвилювалася. Не збагну, чому компанія Богоматері Святого Лаврентія, або як її там, сміє чогось вимагати. Майже всі витрати на експедицію взяла на себе герцогиня Демудрібур, а всі ці товариства та компанії були створені лише для того, щоб досягти офіційних дозволів, у яких зазвичай відмовляють приватним особам. Замість пред'являти якісь вимоги, вони повинні почуватися боржниками, пані Модрібур. Отже, вони її спадкоємці? Не було в неї спадкоємців. Щодо королівської скарбниці, продовжувала Дельфіна, то вона не зазнала великих витрат. Тож тут і розслідувати нема чого. Якщо мені не зраджує пам'ять, пані, то це якраз ви із паном Пейраком подарували нам придане. Щось сумнівно, що їм потрібні були уточнення, щоб повернути вам борг. Щоправда, то правда». Решта ж – білизна, різні дрібниці, посуд – було отримано завдяки благодійності черниці з монастиря святого сімейства. Пам'ятаю, пам'ятаю, у вас гострий розум, вас не застигнеш, зненацька. Я передам ваші зауваження панові Гаро, якому це теж здається підозрілим. Щоправда, він стверджує, що ще підозрілішим є інше наше небажання вимагати будь-якого відшкодування. У будь-якому випадку, хоч би як ми оборонялися, сумнів все одно не дасть йому спокою, і він до нас дістанеться, ми пропали. Ви одразу бачите ситуацію в трагічному світлі. Дельфіно, не треба тут же вважати себе переможеною. Хто ж цей переможець? Ми почнемо з того, що склавши список, який ні до чого більше нас не зобов'язує. Заняття несприємних, згодна, але воно забере у нас не так багато часу. Зате потім ми зможемо заспокоїтися тим, що зробили все, що можливе, щоб прогнати ці сумні спогади. «Чи покінчимо ми колись із нею?» – сумно зітхнула дельфіна. «Це так схоже на неї розставляти пастки, які потрапляють ні в чому не винні люди. Звічливості, бажання догодити, ти кладеш туди всього лише палець. Добровільно зауважте, не вбачаючи в тому жодної шкоди або потішившись вмовляннями». І одного нещасливого дня виявляєш, що тебе затягло туди вже по саму шию, що ти не розпоряджаєшся вже власною душею. Зважаючи на все, вона знову переживала колишні прикрості, які обрушилися на неї. Наївну і беззахисну дівчину через підступність цієї, здавалося, бездоганної благодійниці. Анжеліка відмовилася від спроб розсіяти її зневіру бадьорими розмовами, підсунувши папери їй під ніс – Зажадала, щоб вона перевірила точний список, складений різними компаніями, і подумала, чи влаштовує її число 27 королівських дівчат, які зійшли на лікорн такого-то числа, такого-то року, стіллю, сприяти заселенню колонії його величності. «Стільки нас і було на пристані в Д'єпі», – кивнула дельфіна, яка вже встигла зацікавитися запропонованою роботою, і почала очищати гусяче перо. «Однак у Квебек ми прибули під вашим керівництвом у кількості всього 16 душ». Вона відзначила галочками деякі імена і переписала їх на окремому листочку, додавши кілька слів про долю кожної з тих, кому пощастило осісти у Квебеку. Анжеліка спостерігала за рядками, що виходили з-під її пера, задоволена хоча б тим, що бідним дівчаткам, які не мали ламаного гроша за душею, яких вона підібрала до Голцбору і доставила до нової Франції, була приготована непогана доля. Жанна Мішо вийшла заміж за жителя Бопора і вже порадувала свого сирітку П'єра братиком та сестричкою. Генрієта знаходилася в Європі разом із пані Бомон, яка подбає про її майбутнє. Катрін Деламод жила в Труарі В'єр, і Анжеліка бачилася з нею та її сімейством на шляху до Монреалю. Всі дівчата отримали чудове виховання, найчастіше турботами монахинь, які виходжували в лікарні хворих. І нехай присвоєні деяким прізвища свідчили, що в дитинстві вони були під китьками П'єрет Деларю, Маргарита Труве, Роланда, Дюпаньє. Ці прізвища означали фактично «вуличний», «знайдений», «з корзини». Згодом вони були відібрані за миловидність і легкий характер – і доля відважних піонерок, яка дісталася їм, підтверджувала, що король не помилився, надавши їм можливість проявити себе. І хто така Люсіль Дірві? здивувалася Анжеліка. Мавританка. Ми знаємо, що з нею стало, вона, як і раніше, чекає, що її руки попросить якийсь герцог чи князь. Я позначу її як економку пані Добурлон Шам, наречену офіцера з ополчення, подейкують, що такий з'явився, не знаючи, чи вийде в них щось. Наприкінці списку Дельфіна поставила саму себе, любовно вивівши ім'я та звання свого чоловіка. «Дітей поки що немає», – зітхнула вона. Вона була єдиною серед заміженіх подруг, яка ще не пізнала щастя материнства. «Це вас дуже турбує», – співчутливо спитала Анжеліка. «Ще пак, особливо чоловіка». Анжеліка вирішила трохи згодом відновити з нею цю розмову. Дельфіна написала стовпчиком імена одинадцяти дівчат, які потрапили до Квебеку. При цьому на її обличчі читався біль, рука тремтіла. Марі Жанна Деліль померла, вона замовкла. Побачивши запитання на обличчя Анжеліки, вона пошепки додала. «Ласкава Мері, кохання барсемп'юї. П'юї, вона могла б вийти за нього заміж. Подібно до мене вона була сиротою, але походила із заможних городян. Загинула від нещасного випадку під час зупинки на шляху. Так буде швидше». Маю сумнів, щоб хтось запитав більших подробиць. Втім, тим, хто цікавиться, завжди можна показати її могилу в Тідмагуші. Далі у вас йде Жуль'єна Денні, дружина Арістіда маршана. Обидві посміхнулися напівпоблажливими, напівзбентеженими посмішками. Позначимо Арістіда як помічника аптекаря у Квебецькій лікарні. Звучить принаймні респектабельно. Однак мені треба повернутися по думки до тієї хвилини, коли ми того нещасливого літа покинули Голдсборо. Нас було 27, не рахуючи Жульєни, що вийшла за цього бомаршана. У Порт-Роялі трьом вдалося сховатися у пані Рошпосей. Вони втекли від англійця, який захопив їх у полон. Їм дуже захотілося знову опинитися в Голдсборо, де в них залишилися нареченні. Вони говорили про це з губернатором, який обіцяв забрати їх із Порт-Рояля якщо вони зуміють від нас відстати. Пані Модрібур, яка потрапила до рук англійців, не змогла послати по них. Це розлютило її, і нам довелося ховатися від її гніву. «Вони так і залишилися в Порт-Руайалі», – закінчила Анжеліка. «Нині вони мешкають при шахтах Бобасена, Жермен, Майотен, Луїза Пер'є, Антуанет та Трушу. Можу назвати вам імена їхніх чоловіків». «А ще три в Голдсборо. Судячи з вашого списку, що це означає? Зараз займемося ними». Дельфіна встала, щоб запалити свічку. На її скронях виступили крапельки поту. Одна померла під час подорожі до Бостона. Ось її ім'я – Алін Шармет. «Чи то від лихоманки, чи то від морської хвороби – не знаю. А може це було в Лаев, де нас висадив капітан Фіпс? Ні, скоріше на кораблі. Тепер я згадую». Цей жахливий англієць викинув її тіло за борт. 7. Після нашого порятунку в Лаева пан Пейрак привіз нас до Тідмагуша. Не буду більше говорити про ласкаву Марію, вбиту там, бо ми її вже порахували. Але перед заходом у річку Святого Лаврентія ви дозволили трьом із нас повернутися до Голосборо. Чого не пам'ятаю, того не пам'ятаю, зізналася Анжеліка. Перебування в Тідмагуші після усіх тамтешніх драм – Уявлялося їй дуже невиразно. Однак поступово вона пригадала, що щось таке дійсно обговорювалося. «Вони так шкодували, що не змогли знайти притулку у пані Рошпозей», – казала Дельфіна. Пан Пейрак дозволив їм повернутися туди на безстрашному під захистом подружжя Малапрада, яке відвозило Оноріну. Він передав із ними лист для пана Патюреля. «Мені відомо, що в листі він просив його зайнятися їхнім заміжям і забезпечити приданим» бо вони не мали буквально нічого. Адже ми втратили отримане від короля майно під час аварії корабля. Ми залишилися без посагу, – вона зітхнула. Як я сумую за Голзборо? Звичайно, спочатку нам там було досить страшно. Все-таки єретики та пірати. Проте сердешність, яка там панувала, швидко розвіяла наші побоювання. Губернатор Патюрель такий добрий, він був для нас як батько. Так-так, – кивнула Анжеліка – яка згадала, що Дельфіна, якщо вірити Генрієті, відчувала до коліна Патюреля ніжні почуття. Нині не було часу для романтичних зітхань. А ось іще три, які, як відомо, вийшли заміж. Марі-Поль-Наварен залишилася, здається, на Східному березі, бо її руки попросив Акадієць, один із синів красуні Марселіни. Список ставав докладнішим, тож поліцейський, напевно, буде задоволений. А ви не забули про Петро Нільдамур, вашу дуеню? Вона входить у 27, яких ви назвали спочатку. Ні, не входить. Я мала на увазі лише дівчат і жінок, яких Кольбер відправив до Канади як наречених для тутешніх холостяків. Але тоді виходить, що навіть якщо ми приплюсуємо до них жульєну, яка мандрувала разом із Дамур, то набереться всього 10. І це з одинадцяти живих чи мертвих, які не дісталися квебеку. Бракує однієї. Так, Генрієти Майотен, безпорадно пробурмотіла Дельфіна. Але хіба ви не казали, що вона повернулася до Франції з пані Бомон? То знайома вам Генрієта Губе, а не Генрієта Майотен, сестра Жармени. А ось із нею я не знаю, що з нею сталося. Анголон, Анжеліка Дорогою Надії. Книга 12. Частина 6. Подорож до Монреалю. Розділ 43. Отже, Генрієт виявилося дві. Анжеліка пробігла очима список і зрозуміла, чому свого часу порт Руайалі змогла заспокоїти і при цьому ввести в оману малу Жермену. Але що могло статися з іншою Генрієтою, сестрою Жермени Майотен? Дельфіна кинула на неї погляд, у якому читалася паніка, яка знову охопила бідолаху. Я ж кажу, не знаю, єдине, що мені відомо, що в тідмагуші вона ще була з нами. Я добре пам'ятаю це, бо саме під час усіх цих жахливих подій ми з нею посварилися. Вона була дуже прив'язана до пані Мудрібур і не могла стерпіти, коли ту в чомусь звинувачували, стверджуючи, що наша благодійниця сама зізналася у своїх злочинах, коли обіймала бездиханне тіло свого брата Заліля. Генрієта стверджувала, що герцогиня стала, мовляв, жертвою змови, що недоброзичливці навмисно довели її до божевілля. Сама Генрієта при цьому буквально втратила розум, і мені довелося силою відвести її до форту, тому що індіанці були вже зовсім близько. Втім, хіба не всі ми були тоді трохи не в своєму розумі. А далі? Я помітила, що її немає в нашій групі, яка прямує до Квебеку – коли ми вже вийшли в море і пливли за токою Святого Лаврентія. Чому ви одразу не сказали мені про це? Дельфіна провела рукою по чолі. Не знаю, ми були такі вражені. Напевно, я вирішила, що вона теж вирушила з малапрадами до Голдсбору. А потім просто не було більше можливості, даю слово. У Квебеку нас прийняли як 16 королівських дівчат і зажурилися навіть від цієї кількості, знайшовши її надмірною. А я що сили намагалася викинути з пам'яті усі ці жахи. Вона глянула на свою писанину, сподивом помічаючи виведені її власним дрібним почерком бездушні чиновницькі слова. Як дивно, прошепотіла вона. Мені чомусь знову стало страшно. Ви впевнені, що генрієти Майотен не може бути серед дівчат, які вийшли заміж у портру Аялі? Без жодної надії спитала вона. Тоді довелося припустити, що вона живе там, не повідомляючи про це власну сестру. Правильно, а вона не могла вийти заміж за Акадійця на Східному березі. Ми почули про це від Марселіни чи від Маріполь Наверн. В Акадії на Східному березі та у французькій затоці білих не так багато. І вони живуть далеко одне від одного. Саме тому кожен знає все про сусіда, незважаючи на відстані. Вони знову замокли». Анжеліка, дивлячись на список, який вийшов з-під гусячого пера, намагалася представити поряд із одним із прізвищ напівзабуте обличчя і порівняти його з відомою багатьому французькій затоці Акадійкою. Ні, звісно, це не вона. Не пригадуєте обставин, за яких ви бачилися з нею останнє? Як я можу згадати це після стількох років? – зітхнула Дельфіна. В Одному я переконана. Вона ще була з нами у тому форті – та Ніколя Парі благав нас рятуватися втечею при появі індіанців, які мали намір усіх оскальпувати. Пам'ятаю, як вони вибігли з лісу. Вона виривалася, кричала, що хоче врятувати пані Мудрібур. Її силою затягнули у форт. Вона верещала, і мені довелося відхльостати її по щоках, щоб припинилася істерика. Після цього вона зумліла. Пам'ятаю, Ніколя Парі виявив до неї інтерес – він злякався за неї і попросив принести середашних крапель. Зомні долинав жахливий крик. Індіанці поспішали оскальпувати всіх, хто не встиг сховатися. Я ж можу стверджувати, що не відходила від генрієти. Тому що її стан і мені вселяв занепокоєння. І свідчу, що трохи пізніше, коли небезпека минула, нам сказали, що ми вже можемо спробувати щастя зовні. Ці події назавжди закарбувалися в моїй пам'яті. Під час цієї бійння Анжеліка залишалася з Йоландою і красунею Марселіною біля дверей будинку, де стогнала поранена герцогиня і куди з'явився Піксарет, який посміхався із закривавленими скальпами на поясі. «Я знаю, хто знаходиться за цими дверима, проте я залишаю її життя тобі, бо ти маєш право сама розпорядитися нею. Перш ніж піти, щоб продовжувати своє криваве заняття, він кинув їй. Вона була твоїм ворогом, її скальп належить тобі». Вночі герцогині вдалося втекти, проте рани не дозволили їй піти далеко. І вже наступного дня вони виявили її труп, роздертий дикими тваринами. Проте на морському березі було влаштовано прощання з останками, про яке пам'ятали і Анжеліка, і Дельфіна. «Може, її вкрали індіанці?» – припустила Дельфіна. «Ні, це не вислизнуло б від нашої уваги. Індіанці з племен Малеситів і Мікмаків, перетворені на християн, Місіонери охрестили їх уже кілька десятиліть тому, тому вони відчувають до французів дружні почуття. Але ось про що я подумала. Ви тільки-но сказали мені, що нею зацікавився старий Ніколя Парі. Чи могло так вийти, що він забрав її з собою до Європи? Оце вже не знаю. Це було б цілком у його дусі. Але не в дусі Генрієти. Проте це пояснювало б причини розслідування. Раптом одна з ваших подруг – досягла значного становища в суспільстві, користуючись підтримкою старого парі і захотіла надати значущості експедиції, в якій брала участь. Дельфіна похитала головою. Мені важко уявити, що Генрієта здатна на таке. Хіба що вона сильно змінилася. Вона була не дуже розумна, хоча могла зачарувати. А так, бездіяльна особа, яка піддається впливам, яка живить слабкість до зручностей і взагалі м'яке тісто – яке пані Модрібур могла замішувати на власний розсуд. То чому б їй не потрапити під вплив старого парі? У певному сенсі я віддала перевагу такому поясненню. Адже це означало б, що вона жива, і що не було ніякого загадкового зникнення, яке загрожує найгіршим. І стремтінням у голосі обірвала її дельфіна. Дивлячись на неї, Анжеліка бачила, як змарніло її личко, яким пороженням став її погляд. Вона здогадалася, що задумки блукали у неї в голові. «Вгамуйте вашу уяву. Поки ми придумаємо другій Генрієті гідну роль, нехай вона мешкає в Голсборо. Повернувшись туди, я докладно розпитаю Патюреля. Можливо, він розповість мені про якісь подробиці, про які ми не спромоглися у нього дізнатися після зими, проведеної в Квебеку. Тобто після відсутності тривалістю майже на рік». Хто знає, раптом вийшла заміж за якогось пірата з безстрашного і тепер ніжиться собі на теплих просторах Карибського моря. Дельфіна мляво посміхнулася. Хай почує вас Господь. Не мучте себе страхами. Зовсім скоро ми дізнаємося новини, які нас обнадіють. Впевнена в цьому пані, відповіла молода жінка, проте в її голосі не було і сліду впевненості. Втім, варто було Анжеліці, зібравши папери, попрямувати до дверей, як вона схопила їй за поділ – о, пані, я маю розповісти вам всю правду. Думаю, мені не слід приховувати від вас жодних подробиць. Тим більше, що не йдеться про якісь реальні події. Ні, це сон, навіть жах, який увесь час відвідує мене. Напевно, трагічний кінець, який спіткав герцогиню, не дасть мені спокою до кінця життя. Я бачу її, коли вона біжить серед дерев. Між стовбурів і гілок мелькає її сукня. Синя накидка, жовтий пояс, червоні спідниці. Пам'ятаєте, іноді вона одягалася дуже яскраво. Рятуючись втечею, вона нагадує яскраву птаху з південних островів, яка б'ється об грати клітки. Я знаю, що смерть переслідує її по п'ятам і не кличу її. Однак, зрештою, я не витримую і кричу. Тоді вона повертається до мене, і я бачу, що це не вона, це інша жінка. Я не можу впізнати ту, що мчала серед дерев. Проте ніщо не може переконати мене, що це не вона. Це інша. Інша, розумієте, ця жінка просто одягла її одяг. Вона впала в крісло, втративши сили. Я знаю, що це всього лише сон. Поганий сон. І все-таки, пані, не вважайте мене божевільною, коли я скажу вам, що кожного разу, коли мені вдається досягти рятівного забуття, коли я починаю насолоджуватися благами мирного життя, плічо-плічі з коханою людиною, серед привітних друзів скромного щастя, Мені знову сниться цей кошмар, я схоплююсь, тремтячи від жаху, вся у владі спогадів про минуле і страшної впевненості її місце зайняла інша, і інша прийняла смерть замість неї. Даремно мій чоловік намагається прийти мені на допомогу розумними питаннями, спонукаючи розповісти про сон, нав'язливість якого свідчить про шкідливе коріння, що лишилося в моїй душі, і яке слід вирвати будь що. І нічого не можу відповісти, і тільки ридаю у нього на плечі. Упродовж кількох днів після цього мною володіє глибока тривога. Мене турбує хворобливе бажання зустрітися з колишніми подругами, засипати їх питаннями, порівняти наші спогади. Я забороняю собі думати про це, оскільки підозрюю, що жодна з них, навіть Генрієтта Губе, відома своєю добротою, не захоче згадувати минуле. Тепер я знаю, що я побоювалася почути у відповідь на свої запитання, те, що ми хоч не хоч повинні встановити з вами зараз, що одна із них зникла, що ніхто не може сказати, що з нею сталося, і що тільки мій сон єдиний знак, що вказує у бік істини. Сон нато мало, грішуче сказала Анжеліка. Вона повернулася від дверей і посадила дельфіну поряд із собою на диван, зовні моросив дощ. У кімнаті панувала напівтемрява, через яку їх розмова звучала ще зловісніше. Анжеліка спробувала подолати власний переляк. Не дивно, що після усіх бід, які вам довелося зазнати поряд із цією жінкою, вас мучать кошмари, в яких вона вам являється. Але навіщо такі похмурі висновки? Але ж це єдине логічне пояснення – зникнення молодшої майотен. А може це річ у тому, що у ваших спогадах панує плутанина – у сні вам бачиться герцогиня, яка рятується втечею у тому самому одязі, красномовне забарвлення, якого вразило всіх нас, коли вона зійшла з корабля в Голдсборо. Але хіба він був на ній того знаменного дня в тідмагуші, коли вона була викрита? Так, я сама допомагала їй одягатися. Вона накинула зверху свою чорну мантію з червоною підкладкою. За її словами, вона вбачала в цьому одязі символ – «Хіба той день не був днем її торжества, днем, коли вона вирішила зрадити вас смерті, і ще до заходу сонця отримати, як підтвердження вашої загибелі, ваші очі?» «Не продовжуватимемо». Анжеліка не хотіла, просто не хотіла знову занурюватися в ці спогади, від яких можна було збожеволіти. Вона не хотіла навіть чути про те, що колись існувала ця амбруазіна зі звичками спокусливої сирени – красива, хитра, як змія – яка примудрялася дотягнутися всюди, підливаючи своїм недругам отруту, і за якою тяглася ціла кавалькада янголів. Її жертв, влаштовуючи чудеса, іменовані невдячними людьми щасливими випадковостями, від одних спогадів, про які по шкірі пробігали мурашки. Дельфіна зізналася, що й раніше намагалася зробити ті самі підрахунки, яких від неї вимагали зараз, перебираючи в пам'яті королівських дівчат, довірених пані Мудрібур, і щоразу спотикалася на Генрієті Майотен, згадуючи її розпливчасте обличчя, схоже швидше на привид. Ніхто не згадував її, і Дельфіна залишалася єдиною, хто віддавав належне на її пам'яті. Жах перед нав'язливим кошмаром заважав їй заговорити про нещасну у присутності інших людей, поставити головні питання, хоч близьким, хоч самій собі, домогтися істини. «Я завжди знала». «Що ви знали?» що між зникненням Генрієти та зникненням пані Модрібур був прямий зв'язок. Це Генрієта допомогла їй втекти з хатини, де її стерегла Марселіна. Невже вона уявляє, що тієї глибокої ночі, коли вона побачила те, що назавжди закарбувалося в її зляканій пам'яті, вона впізнала іншу людину? Якщо погодитись, що вони втекли разом і дісталися лісу, то де ж вони сховалися так уміло, що їх так і не знайшли? У них могли бути спільники – члени екіпажу, які вижили, місцеві жителі, навіть індіанці. Такі, як вони, скрізь знайдуть спільників. Але ж тіло герцогині було знайдено – понівечене. Її впізнали лише з одягу. Голос дельфіни звучав глухо, але переконливо. Вона не просто припускала. Ні, вона стверджувала. Все так і сталося. Вони вбили Генрієту і, зробивши її невпізнаною, залишили на поталу диким тваринам, одягнувши в сукню герцогині, щоб усі повірили, що герцогині більше немає в живих. У такому разі там у ті Магущі спочиває в могилі нещасна дівчина? Ні, неймовірно. Одна думка про те, що Амброазіна жива, в якій частині світу вона не знаходилася б, відразу позбавляла душевної рівноваги. Що сталося з нею? Вона втекла. На якому кораблі? На кораблі Ніколя Парі. Анжеліка відчула, як по всьому її тілу пробіг цвинтарний холодок як стало дибки волосся у неї на голові. Все сходиться. Вона згадала старого Ніколя Парі перед посадкою нетерплячого розсердженого. Його утримував на березі маркіз Вільдавре, який схопив його за комір і вимагав, припавши до його вуха, щоб він поділився перед відплеттям секретом приготування молочного поросяти. По-індіанськи у тумані височив корабель, готовий знятися з якоря. У його трумі ховалася Амбруазіна демон, яка вважалася загиблою і закопаною в землю. Якщо здогад дельфіни вірний, це означає, що Амбруазіна жива, але якби це було так, вона набагато раніше дала про себе знати. А я думаю, інакше. Навпаки, цих небагатьох років ледь вистачило їй, щоб здобути впевненість, що її недавні жертви заспокоїлися і багато забули а самій й буквально відродитися з попелу, відновити підірване здоров'я, знову стати красунею, стати, живучи під чужим ім'ям, якби іншою людиною, і знову почати плести найтонші інтриги, чинити нові злочини, ткати підступні тенета, покликані обманювати почуття і готуватися до помсти. Заспокойтесь, ви самі себе лякаєте. Ні, я добре її знаю. А я сумніваюся, що вона й досі жива, вона не повернулася». Але може повернутись. Анжеліка в жаху помітила, що дельфіна говорить про герцогиню у теперішньому часі, подібно до матінки Мадлен з монастиря Усулінок, ясновидячої, яка передбачала також майбутнє пророкуючи появу архангела, який одного дня підніметься на увесь зріст і нацької страшного звіра на демона. Анжеліка сказала тоді їй, «Ви кажете, так, ніби вона все ще блукає землею, наче її диявольська місія ще не завершена». Маленька чорниця злякано подивилася на неї через свої круглі окуляри. У тому й річ. «Порушення справи про лікорн може бути її каменем», – промовила Дельфіна. «Це б мене дуже здивувало». «Ніщо в словах пана Дантремона не навело мене на думку, що за всіма цими розкопками та запитами може стояти подібна людина? Ні, по-моєму, це лише завершення довгого і нудного адміністративного розслідування», і чиновники з писарями, яким доручалося відшукати кінці, досхочу посміялися б, довідавшись, які драми ми вбачаємо за їхньою брудністю. Вона промовчала про натяк лейтенанта поліції про два піратські судна, названі компаніями-кредиторами, учасниками експедиції пані Мудрібур. А якщо збудженню старих чвар сприяв Тардє де Лавод'єр, що бореться у морському міністерстві – це цілком у його дусі. Треба було збагнути це раніше. «Нехай посміються!» – прошепотіла Дельфіна. «Я з радістю поцілую всіх, дізнавшись, що мої перечуття виявилися помилковими. Нічого іншого я й не прошу у милосердного творця». «Так і буде, побачите!» – Анжеліка поглянула у вікно. «Дощ! Дельфіно, чи не знайдеться у вас слуги, який зміг би віднести ці папери до шальства? При всій моїй прихильності до гародан Тремона у мене немає ніякого бажання знову забиратися в його лігво. Вона зробила для паперів непромокальний пакет із пергаменту. Вийшла симпатична посилочка, яка тим не менше дасть зрозуміти лейтенанту цивільної та кримінальної поліції, що вона, відчуваючи до нього глибоку повагу, нічим більше не може йому допомогти. Анголон. Анжеліка. Дорогою надії. Книга 12. Частина 6. Подорож до Монреалю. Розділ 44. Анжеліка вийшла з дому дельфіни, дочекавшись, доки припиниться дощ. Неприємна тема більше не згадувалася, рішення було прийнято, говорити більше не було про що. Якщо до вас пристануть із розпитуваннями, відсилайте до інтенданта Карлона цікавих. Він зараз бореться за кар'єру, тому зможе вийти зі складної ситуації. «Ви ж подбайте краще про сімейне щастя та про своє здоров'я. Чому ви досі не стали матір'ю?» «Невже вам не хочеться дітей?» «Дітей!» – вигукнула Дельфіна. Це завжди було її потаємною мрією, яка зігрівала її сиріцькі роки. Однак над нею нависло прокляття. Адже вони з чоловіком так кохають одне одного. Анжеліка назвала їй кілька трав, які можна знайти в аптекаря, і пояснила, як їх готувати та змішувати». Дельфіні захотілося почути про близнюків. Анжеліці довелося розповісти про Глоріанду і Раймона роже, про те, як вони ростуть і що витворяють. Тема виявилася невичерпною. Нарешті настала хвилина розлуки. Викиньте минуле з голови, порадила Анжеліка, ви караєте себе страхом і спогадами про неї. Вона ж лютою ненавистю ненавиділа чуже щастя, завдайте їй поразки, народивши дитину. Пийте на стої траву, які я перерахувала а також лікер Ефрозини Дельпеш. Кажуть, це неперевершений засіб для розпалювання палкого кохання. «Побачите, у вас буде дитина, і ви знайдете щастя!» Молода жінка, зрештою, розпливлася в посмішці. «Такі цілителі та цілительки, як ви, тримають у руках життя і смерть, здоров'я та хворобу, щастя, кохання та горе, зачаття та безпліддя. Зрозуміло, чому вас бояться ті, хто хоче безмежно панувати над людьми». Між хмар, які розбігалися, блиснуло гаряче літнє сонце, і вмита дощем листя засяяло, відбиваючи його промені. Потоки води стікали із Соборної площі, погрожуючи затопити Нижнє місто. Перш ніж почати спускатися туди вулицею гори, Анжеліка поглянула на схід, як робила часто, не бажаючи розлучатися з Францією, бо для цього не було причин. Перед нею розтилалася річка, схожа на золочене озеро, і щовнами, які існували по ній, з напнутими осінніми вітрилами. Картина була мирною, в ній не було жодної загрози. Однак Анжелікою все ще володіла нерішучість, ніби вона була приречена носитися світом, позбавлена можливості будь-да кинути якір. За її спиною почулися чиїсь легкі кроки. Обернувшись, вона побачила маленьке створіння в біленькій сукні. «Ермеліно, крихітко!» Однак дівчинка вже була не крихіткою, вона встигла підрости. «О, дитино, скарбе!» – шепотіла Анжеліка, стискаючи її в обіймах. «Будь завжди такою ж просвітленою, ніколи не розлучайся зі своєю таємницею. Ти, як і раніше, не ласунка». Дитина сміялася, але нічого не відповідала. «Вірно, її мати писала мені, що вона так і не заговорила». Незважаючи на німоту, Гермеліна здавалася цілком здоровою дівчинкою. Щаслива, як метелик, який пустує над квітами на лугу, вона сяїла рум'яними щічками і показувала веселі посмішці всі свої зубки. В її очах горів хитрий вогник. І вони так їй скрилися, що важко було розібрати, якого ж вони кольору. Швидше за все це колір озерної води у сонячний день. Тіні крапельки не змінилася. Яке щастя! Її голос так розвеселив дитину, що вона сміялася тепер, як заливистий дзвіночок. Як би хотілося побалувати тебе цукерками, дорікнула себе Анжеліка. Вона згадала слова ломені Шамбора, який подарував оноріні лук зі стрілами. До чого приємно обдаровувати безневинні створіння. Вони одні заслуговують на нашу щедрість. Що ж робити із цим блукаючим вогником? Їй вже траплялося бігти квебеком, стискаючи ермеліну в обіймах. Вона згадала той грозовий день, коли мала ледь не злетіла у повітря, підхоплена поривом вітру. А ось і годувальниця Періна, яка злякано бігла до них у тіні вишневих дерев. Анжеліка, який минулого разу, урочисто передала їй втікачку. «Все сімейство Мірковілю з Борі», – повідомила темношкіра годувальниця. «Я відпливаю вже завтра, але я надішлю дішлюку щоб ви могли з ним побалакати, Періно». «Прощавай, Ермеліно, крихітко моя, і більше не втікай», – повчала її Анжеліка. Якийсь зустріч із цією дівчинкою була дорожчою за зустріч із кимось іще у цілому світі. «Дивні створіння малюки», – розмірковувала вона, – «не поспішаючи, віддаляючись по вулиці. Але до чого чарівні? Як довго їх супроводжує загадка, осяває крило невідомого. Ось чому я так люблю їх, а вони, душі, не чають у мені». Голосок, який пролунав за її спиною, змусив її рвучко обернутися. «До побачення, до побачення, сонечко!» Паріна притискала Армеліну до себе, а та верещала, як і раніше регочучи. «До побачення, до побачення!» Повкою ручкою вона посилала Анжеліці повітряні поцілунки. Що їй заділо тепер до усіляких город антремонів, амбруазін? Що їй до страху та ненависті? В полоні яких вони тягнуть своє жалюгідне існування? Що можуть вони протиставити справжньому коханню? «О, моя Люба, варто мені про вас подумати, а ви тут як тут!» Перед нею стояла пані Лебашуа. Здається, ви надсилали повітряні поцілунки небесам? Ні, лише малечі Меркувіль. Чи то через наближення Дня Святої Анни, що змусило городян поспішити назад у свої житла, чи через швидке відплеття Анджеліки місто зазнало поштовху, що змусило його прокинутися. Квебек зненацька ожив. Ближче до полудня в готелі «Французький корабель» стовпилася купа народу. На пристані теж було не проштовхнутися. Анжеліка закінчувала останні приготування, слухаючи на пуття присутніх, які перетворилися на суцільний гул. Можна було подумати, що, схаменувшись, що довго тепер не побачиться з нею, знайомі збіглися, щоб розповісти їй про всі свої невідкладні турботи. Не відставала від інших і полька, яка, здавалося, могла встигнути викласти їй все наболіли набагато раніше. «Якщо подружжю Пейрак доведеться вирушити до Франції, – тараторила полька – то нехай вони захоплять із собою маленьких савойців, ти їх знаєш. Це ті, яких Карбонель спускав у Демар, бо вони все одно природжені сажотруси. Вони прибули сюди, як малолітні слуги варанжа, того самого, який потім зник. Діти були зовсім немічні, такі довго не живуть. Добросердешна пані Гонфарель вирішила подбати про них, оскільки дізналася, що їхня хвороба зветься хворобою горян. В армії для неї вигадали вчену назву. Проте незаперечне одне – цією хворобою хворіють тільки рекрути, що спустилися з гір. Це ностальгія, туга за батьківщиною. Єдині ліки від неї – повернутися додому. Розумієш, вони не можуть без своїх бабаків, без високогірних долин, закритих з усіх боків хребтами, без тиші. Їм необхідно безперервно снувати вгору-вниз, як сарна. Інакше я знаю, про що говорю. Адже я за верні. Взимку у нас білим-біле, а влітку чорним-чорне. Ми їмо один житній хліб із сиром. Голод, тиша. Я ще пам'ятаю минулі часи, до того, як мати продала мене вербувальникові. Який забрав нас, який підшуковував дівчат для солдатів. Але ти, здається, ніколи не страждала від ностальгії. Жінки – то інша річ. Послухай, Полько, хіба зараз говорити мені про це? Ось він сам». Змилуйся, Полько, кажу тобі зараз не час. Адже ми не збираємось до Франції, бачиш цей гаманець. Візьми його та оплати з цих грошей їхню подорож на кораблі із якимось жалісливим церковником, який повертається до Франції. Так вони швидше опиняться у рідній Савої. Крім того, дай поласувати смачненьким дітям Баністера, які перебувають у семінарії та вурсулінок, і не забудь передати від мене привіт матінці Магдалині. Тут до Анжеліки підійшов Ян Анек, який попросив дозволу збігати в монастир у ж Сулінок, щоб побачитися або принаймні залишити записочку якійсь молодій особі, яка сподобалася йому ще в Голзборо, на ім'я Мавританка, хоча її грація і миловидність цілком гідні християнського імені. Чого вам вартувало поговорити зі мною про це трохи раніше? Виявилося, що він тільки зараз дізнався, що дівчина все ще не знайшла собі відповідної партії. Мавританка розбірлива, і Анжеліка повторила йому те, що чула від пані Меркувіль та Дельфіни. Вона називає себе Люсіль Діврі. Напередодні ввечері Куасіба бачився з паріною Аделлю. Від них вимагалося швидке рішення, але саме цього у них і не виходило. Бо ні вона, ні він не могли розлучитися з людьми, поряд із якими прожили так довго – Втім, у Куасі Бай не було такої можливості. На нього чекає пан Пейрак. Він повинен залишатися біля пані Пейрак, поки подружжя не воз'єднається. Шкода було приділяти сердечним справам так мало часу. Але що поробиш? Нарешті в порт з'явилася сама пані Меркувіль. Цілком очевидно, заявила вона, що все сталося точно як вперше. Коли це вперше? Кого вона має на увазі? Ермеліну. Побачившись із Анжелікою вперше, вона почала ходити. А тепер заговорила. Звичайно, тут не обійшлося без святої Анни з Бопрі, аби без Сака не припливла флотилія ірокезів. рокезів. «Саме про це мені доведеться дізнатися», – сказала Анжеліка. «Там, на Сагенеї, залишився мій чоловік, тому ми розлучилися. Самі розумієте, я згораю від нетерпіння побачити його та дізнатися, як розвивалися події». Сум'яття допомогло їй легко відігнати неприємні думки. Спочатку вона засмучувалася, відчуваючи, що друзі-французи знову цураються її. Чи то під час розмов про полонених англійців, чи про загибель отця Доржеваля. До цього домішувався Сум через розлуку з Оноріною, яку трохи приглушила зустрічі з братом. Потім на неї накинувся кабан, що затягнув її у свою похмуру нору у верхньому місті Квебеку. І це змусило її знову пережити всі перепотії історії з лікорном, джерело якої знаходилося в Парижі, в лігві Кольбера, міністра флоту та колонії його величності короля Франції Людовіка XIV. Втім, бідиці, всупереч першому враженню, обіцяли лише юридичні труднощі. Від усіх цих настирливих думок її митю позбавила приязнь квебекців, яка несподівано відродилася. На пристані було купа людей. Точнісінько, як уперше, коли вона з'явилася перед ними у своїй блакитній сукні з крижаним відливом і в білому хутряному плащі, подібна до феї півночі, з алмазною зіркою у волосі. Нато обставі ще збудженішим, коли вона сіла в шлюбку, спираючись на руку коасіба – темношкірого охоронця, поряд з яким ще більш сліпучою здавалася її біла шкіра і біляве волосся. На Коасіба був незмінний тюрбан, який височив над лісом голів. З його пояса звисав кривий меч, із яким він ніколи не розлучався. «Приїжджайте знову, приїжджайте!» У повітрі замиготіли хустки та капелюхи. «Приїжджайте!» Спека була страшною. Повітря залишалося нерухомим. На горизонті безмовно виблискували блискавки, які осявали свинцеве небо. Анжеліка помітила розчервонілу пані Лебашуа. І здивувалася її сумній Міні оскільки звикла бачити її незмінно радісною. Вона розмахувала величезним капелюхом і спір'ям дикої індички з такою приреченістю, наче розлучалася з Анжелікою назавжди. Чому назавжди? Кораблям, захопленим повним штилем, довелося нескінченно довго маневрувати на маслянистій від річки нерухомості. Луцман запевняв, що грози не буде, і вони зможуть відійти від берега. Коли їх підганятиме якийсь вітерець, який незабаром наповнить вітрила, і пожене їх вниз за течією на північ, поки вони поверталися то так, то сяк, майже не віддаляючись від квебеку, щойно залишений берег продовжував притягувати погляд Анжеліки, яка сумно вдивлялася в смутно помітні в тумані знайомі контури. Ось острів Орлеан, схоже, як дві краплі води на мирно заснуло гігантську акулу, з будинками, що біліли там і сям. Острів, де всім заправляє чаклунка гіліомета. Ось блискуча верхівка в дзвінниці в Бопрі, де знайшла притулок одна з королівських дівчат. Десь тут знаходиться сідоні Маколе, яка здійснила гріх кровозмішання разом зі своїми старими дітьми. Сам старий, напевно, вирушив на великі озера. Новий поворот, і перед Анжелікою знову постало місто Квебек у кокетливій срібній короні на яку перетворювалися при погляді здалеку всі його витончені дзвони та башточки. Незабаром вдали Дніпро майну мистурмант, а на сам кінець – церква Святої Анни Чарівниці. Анголон, Анжеліка, Дорогою Надії, книга 12, частина 7, на річці, розділ 45-й. Чим далі вони йшли вниз річкою, тим більше розсувалися береги, щоб, зрештою, остаточно зникнути. Просторий естуарій нічим не відрізнявся від справжнього моря. Анжеліка не покидала носа судна, свердлячи поглядом обрій, бо він, у разі якщо їм сприятиме вітер, обіцяв їй лише за кілька днів довгоочікувану зустріч із чоловіком. Свіжий вітерець залишав на її губах все більш виразний присмак солі. Вона віддалася м'якій хитавиці, яка сприяла спогадам. А ну, що передрікало третє коло, те, в якому їй здався блазень, підперезаний золоченим поясом, коли салемська ворожка Рутсамер розкинула перед нею свої карти, що обіцяла третя зірка Давида, але напруга пам'яті виявилася марною. Як же вона обманулася, що не захотіла дослухати до кінця, що готує їй доля, що іще припасли для них блискучий пан і папистка, які приборкані лише до певного часу. Від двох перших зірок їй дісталися лише малюки. Але урочисте кохання. Яке? Що там ще бурмотіла ворожка? Багато чоловіків кохання захистить тебе. Сонце – чоловік, який проголосив своїм символом сонце. Не інакше, як король, який раніше опікується нею. А Рудсамер все ворушила свої картинки, на яких рожевий колір означав життя плоті, а блакитний – життя душі. Анжеліці дуже хотілося знову опинитися на самоті, в кімнаті обставленій дзеркалами. Одночасно її мучив страх. Раптом вона забула, а може й навмисне вигнала з пам'яті. Ті самі неймовірні, але водночас визначальні миті свого життя, ніби їх треба було приховати від погляду творця. Повертаючись до рідного клімату Нової Франції, Голзборова пасу, вона намагалася забути про Салем і про тамтешні дива. То було втім незабуття, враження нереальності. Як інакше можна ставитися до двох білявих голів, які вона бачила в критичні моменти своєї смерті? Так, вона бачила їх, але у вісні. Для того, щоб поставитися до них серйозно, їй потрібно було чимало зусиль. У густому тумані щоразу раз лягав на безмежний водний простір. Який розкинувся перед нею, їй бачилися часом два привида у чорній прокаженій одежі. Я вам навіть не друг, бідні мої чарівники. Я невдячна француженка-папистка, яка, жахнувшись вашою незвичайною подобою і нечуваними промовами, намагається не згадувати, чим вона завдячує таким немислимим створінням, але сумнівів немає. Я зустрічалася з вами, то був не сон. І зовсім не випадковість, що двоє наших малюків, діти щастя, народилися не десь, а в Салемі. Мало не у вас на руках. Думки її блукали по колу. Ні, те, що відбувалося в Новій Англії, те, що допомогло їй краще зрозуміти страждання її брата Жослена, було цілком реальним. То були творіння з плоті та крові, що в містичній лихоманці зводили невідомий усім іншим людям світ. Серед них знайшлося місце і для руд із Номі. Коли, виходжуючи її, вони розповідали їй про свої прикрощі, то її серце відгукувалося навіть не на сповідь про поневіряння переслідуваних і скрізь принижуваних квакерок, долею яких був або ганебний стовп, або шибениця, а на їх спокій перед очевидним божевіллям. У жорстокості, яке вони пізнали, була якась банальність, через яку вона ставала природною, а то й бажаною. Вона не могла не обманутися, однак рути Номі не обурювалися. Вони говорили про гоніння і свої нелюдські муки, майже як про неминуче зло, без якого не мислиме життя на американському березі. Вони, зціливши стількох людей, помруть на шибениці, обсипані прокльонами. Натомість Амбруазіна, послідовниця папи, богобоязлива благодійниця, ні в кого не викликала страху. «Ні, світ не сліпий». Але він млявий, у ньому немає справжнього прагнення справедливості і любові. Вдаючись до цих думок, стоячи на носі корабля, Анжеліка відчувала, як у ній зростає нетерпіння швидше повернутися до Жофрея. Вони з ним такі схожі. Вона може говорити з ним про все. Вона розповість йому про свій страх перед амбруазіною. Вона вже бачила його підбадьорливу усмішку. Напевно, він скаже їй ті самі слова, якими вона намагалася підбадьорити саму себе. Якщо герцогиня Модрібур жива, Анжеліка то набувала непохитної впевненості в цьому, то відкидала саму цю можливість як немислиму. То яку силу вона має, щоб і надалі шкодити їм? Хіба її місія не завершилася разом із загибеллю Єзуїта, її брата? А коли не стало його і священної місії, то мав загинути і диявольський вогонь у її душі. Вона разу-раз раз бачила їх знову, блискучого пана і папистку – але тепер вони перетворилися на звичайних людей, подібно до знаменитих воєначальників, які, пізнавши миті слави, змушені повертатися до дрібного повсякденного існування. Занадто багато змінилося після того проклятого літа. Сьогодні їхнє кохання невразливе. Сама країна змінилася. Новачки Голзборо, спочатку слабкі й уразливі, вони вросли в новий ґрунт, розпочали величне будівництво – повели на берегах французької затоки нове життя і, зміцнівши, змінили там тешню рівновагу сил. Усього за кілька років становище змінилося настільки разюче, що Жофрейдепейрак ось, ось перетвориться на арбітра між народами Північної Америки, французами, англійцями та індіанцями, чи то й рокезами, чи алгонкінами. Вже в Салимі Анжеліка могла переконатися, який сильний його вплив – коли мешканці Нової Англії зараховували його до своїх, вважаючи його здатним виступити на боці напівнезалежних штатів, які все ще залишаються колоніями британської корони. «Ви такий же, як і ми», – твердили вони йому. Ще одним підтвердженням його значущості стало прохання губернатора Нової Франції Фронтенака про союзницьку допомогу, з якою той звернувся до Жофрея, як до брата, якому він може цілком довіряти. Губернатор послав його на зустрічі Рокеза, будучи впевненим, що ніхто, крім нього, не зможе впоратися з їхньою неприборканою люттю. О, як їй не терпілося знову побачити його, почути його голос, доторкнутися до нього, переконатися, що він повернувся зі свого походу живим і неушкодженим. Щодень починався для неї з надії, що із сірої нескінченності, обрамленої туманами, вийде на зустріч її корабель на якому сам Жофрей поспішає її на зустріч. Однак надії цієї не судилося збутися. Почувши від команди, що за кілька годин після полудня вони побачать Тадусак, вона завмерла від страху. Що, якщо його там нема? Якщо з ним трапилося нещастя під час зіткнення з ірокезами? Якщо у таке вбив його? Вона вже бачила себе назавжди прицвяшеною до причалу Тадусака, як Анжеліка із шаленого Роланда, Аріосто, Прикута до скелі. Вдалині з'явилися рожеві скелі крижаного фіорда, гирла Сагенея, у шапці хмар. Потім погляду постали будиночки, дзвіниця та великий та досадський хрест. На рейді нерухомо стояло кілька кораблів. Він там? Анжеліці важко було довго утримувати біля ока важку підзорну трубу. Зрештою, зображення стало досить чітким. Він був на палубі. Це він? Ні, не він! «А хто ж, на вашу думку, про бурмотів Дурвіль, який забрав у неї трубу?» «Тепер я бачу, що там панує метушня. Дуже втім радісна. Напевно, вони також помітили нас і готуються до зустрічі». Розмову перервав глухий постріл. «Чули, що там відбувається? Нас упізнали і салютують на нашу честь. Зараз я відповім їм тим самим». Минула хвилина друга, і веселка відгукнулася на вітання двома залпами. Кораблі здійснили кілька нескладних маневрів, щоб якнайшвидше подолати відстань, яка відокремлювала їх від берега. І останні сумніви розвіялися. На березі стояв сам Жофрей, височіючи над своїми офіцерами. Пригорнувшись до окуляра підзорної труби, Анжеліка побачила, як він відійшов у бік. Її серце радісно билося, погрожуючи вистрибнути з грудей. Геть сумніви, це він її король, а там, де він, там і її батьківщина». Там вона знаходить спокій. Протягом усієї подорожі до Монреалю і назад її не залишали побоювання, нехай позбавлені сенсу та виправдання. А чому? Тому що далеко від нього вона і дихає впівсили. сили. Навіть тепер, лише за хвилину до довгоочікуваної зустрічі, вона тремтіла від нетерпіння, ніби несподіване нещастя, скажімо, поява невідомого чудовиська, яке досі мирно спало в глибині Сагенея, могло відсунути їхню зустріч і обманути її райдужні надії. Варто було шлюбці з веселки причалити до берега, як вона кинулась йому на шию. Що з того, що довкола натовпилися цікаві? Одне було зараз важливо для неї – переконатися в його присутності, відчувши його тіло, його тепло, опинитися в його обіймах, пригорнутися щокою до його обвітреної засмаглої щоки, відчути, наскільки чарівні його губи, так добре їй знайомі живе тіло, жива людина. При кожній зустрічі після довгої розлуки її охоплювало тріумфальне почуття визволення. На цей раз вона дає собі священну клятву, що ніколи більше не відпустить його, навіть на кілька тижнів. Він трохи відсторонився, щоб краще вдивитись у її обличчя, осяяне наївною і щирою радістю. У його карих очах виблискували трохи глузливі іскорки, які запалилися і в очах раймона роже коли малюк уперше в житті засміявся. Слава Богу, що ми у Новій Франції, а не у Новій Англії. Там би нас на дві години прив'язали до ганебного стовпа за святотатство. О, як вона обожнює його посмішку, посмішку графа Тулузького. Нехай вона поводиться не так, як личить великосвітський пані-француженці. Тадусак – старий хутряний форт, розташований у гирлі річки, по якій можна за якийсь день – Дістатися до найдекіших місць на світі зовсім не сприяє дотриманню етикету. Любов, що пов'язує їх, яка часом дивувала оточуючих, а часом викликала навіть заздрість, була для їхніх близьких, для всіх тих, хто користувався їхнім заступництвом, а таких ставало все більше, за безпеки, гарантією сталості та майбутніх успіхів. Спочатку вони ставилися до неї з настороженістю, як того й слід було чекати від моряків і від воїнів. Проте помалу жофрей і вона стали сприйматися як нерозривне ціле, як талісман. Люди, які були з графом Депейраком на Сагенеї, провели цей час у тривозі. Певна річ, чоловіки ніколи не зізнаються в таких почуттях. Однак тепер, коли вони знову були разом, коли вона, їхня пані зі срібного озера, прибула до місця зустрічі з точністю до дня, і коли щаслива пара, обійнявшись, прихильно слухала крики «Ура!» моряків і жителів Тадусака, тепер можна було зітхнути вільно, небезпека минула. То що ж ірокези? Довелося побачитися з ними. Вони йшли під керівництвом у таке озеро Містасіні. Можна було подумати, що мене вони й чекали. Між нами тікон де рога, існує незрима нитка, яка ніколи не обривається – де б вона не пролягала – серед річок, у пустелі чи горах. Після довгих переговорів і незліченої кількості викорених люльок у таке вручив графові Депайраку намисто зі словами «Це намисто – символ моєї обіцянки. Я не піду на французів війною. Так буде доти, доки вони залишаться вірними білому звапасу, тому, хто примушує гриміти грім. Ти кондерозі моєму другові». Отже сподівання, покладені Анжелікою на новий світ, що там можна буде почати нове життя, забувши все, що розбило життя колишнє, що там вони зможуть розкритися, проявити себе, ці надії були далеко не ілюзорними. Біди все більше сахаються з їхнього шляху. Єдиними штрихами, що затьмарюють картину майбутнього, залишалися ті двоє, які ніби загинули, принаймні живі вважають їх померлими. Як не парадоксально, Анжеліку все ще не відпускав страх, що ці мерці будуть вести з нею ще більш непримиренну боротьбу, ніж та, на яку вони були здатні за життя. Напевно, це говорили в її душі забобони, впитані в поату, якби назвав їх Жофрей. Якби вона розповіла йому про них, як і про втручання гаро і про страх, що тідмагуш не став могилою демона, він би зустрів її слова поблажливою усмішкою. Світло, яке випромінюється їх життям, приваблює птахів темряви. Чорні крила намагаються затьмарити це світло, подібне до ранкового сонця, яке піднімається за горизонту. Їй одній дано їх бачити. І це підтверджує її перечуття, що ще не все скінчено, що їх чекають нові випробування. Однак двоє невтомних ворогів, хоч би як вони злостивили, живі вони чи мертві вже ніколи не зможуть перемогти. Порукою цьому – нові сили здобуті Анжелікою та Жофреєм, які досягли берегів внутрішньої впевненості та надії, з яких їх не вижене ніхто і ніщо. Тепер Анжеліка знала, незважаючи на будь-які негаразди, їм судилося випробувати багато щастя.